Нил Доналд Уолш Когато всичко се променя, промени всичко. Път към покоя в смутни времена. Нил Доналд Уолш е автор на поредицата от книги «Разговори с Бога», шест от които списъка с бестселари на Нью Йорк Таймс за есистика. Животът и работата му помага да създаде световен духовен ренесанс, а творбите му, преведени на 37 езика, са достигнали до милиони читатели. След издаването на първата му книга, която става в класацията на Нью Йорк Таймс повече от две години и половина, той пътува по целия свят, за да разнася вдъхновяващото и извисяващо послание на «Разговори с Бога». Повече детайли на личния му вебсайт. HTTP двойточие дабъл наклона на черта www.nudnadaplasage.com За книгата Всичко тече, всичко се движи, нищо не остава неизменно. Всеки знае думите на Хераклит. Но в ежедневния живот рядко си даваме сметка, че неизбежните промени се изразне еволюцията ни като човешки същества. И още по-трудно разбираме, че промените са за наше добро и че всъщност в сърцето си ние искаме те да се случат. Колцина биха възприяли живота като дух, пуснат от бутилка, който казва, твоето желание е заповед за мен. Когато видим живота такъв, какъвто е, всичко придобива смисъл. Тогава ще приемем промените не като бреме, а като дар, и бъдещите промени като проява на сътворението, а не като изпитание за нашата издръжливост. Животът има своя мисия. Той постига своята цел чрез промяната. Това е посланието на тази книга. Авторът анализира 9 промени, които могат да превърнат живота в чудесно приключение и истинско пътуване към себе си. Впрочем, това не е просто книга а разговор. През цялото време читателят има усещането, че с него разговаря умен, знаещ, искрен събеседник, преживял много изпитания, за да достигне до прозрения, които иска щедро да сподели. Прочитът на тази книга ще промени начина, по който мислите за себе си, както и начина, по който живеете живота си. А това е промяна, която ще промени всичко. Посвещение Знам, че повече или по-малко дари дър, задължително, фра. Белпрев, когато се издава книга, авторът да благодари на житейския си партньор. Но не се случва често да изразява признателност към всичките си партньори. Аз обаче съм длъжен да го направя, защото всяко от жените, с които съм имал привилегията да споделя известна част от живота си, е допринесла. Значително за моето съзнание, начин на мислене и израстване. Молейки ги да ми простят за всички грешки, които съм допуснал, аз искам искрено да им благодаря. Вие знаете кои сте, но единствената причина да не изрека имената ви е желанието да не нарушавам личното ви пространство. Благодаря ви. За всичко, което ми дадохте, и за всичко, което изтрадахте, докато аз опорито се стремях да израсна. А сега едно необикновено голямо, благодаря на изключителната жена, която ме дарява с присъствието си в живота ми е моята съпруга и духовен спътник в последната част от моето пътуване. Моя любима, моя втора същност, не мога да опиша чудото, което си ти за мен, радостта, с която изпълваш миговете ми, докосването ти, с което изцеляваш, нежността на Твоето същество, гения на Твоя ум, необятността на сърцето ти и най-вече дълбоката мъдрост на душата ти. Заради близостта и любовта, които споделяме всеки ден, аз съзнавам с каква невероятна благословия съм дарен. Посвещавам тази книга на теб, Емклер. Защото ти промени всичко. Пролог. Моля ви, седнеше. Не, наистина. Моля ви. Седнете. Много е вероятно да четете тези редове прави в книжарницата или в нечи дом, преглеждайки първите думи, за да решите дали да продължите нататък. Ако е така, моля ви, седнете. Когато прочетете първите няколко абзаца, няма да ви се иска да си тръгнете. Ще пожелаете да прекарате повече време с написаното тук. За това си откраднете малко време, преди да вземете решение да си купите книгата, защото аз искам да знаете с какво се заемате. Това не е просто книга. Това е разговор, в който ще направим изключително изследване на начина, по който работи животът на ментално и духовно ниво. А чрез него ще стигнем до изненадващо откритие, как можем да променим представата си за самата промяна, а това, разбира се, означава представата ни за самия живот. Разговорът ни ще ви предложи път, по който да получите помощ и да намерите покой, ако в момента се борите с промени в живота си. Ето за това исках да седнете, за да можете да чуете всичко и да го смислите. Това което ще споделя с вас, не е нещо, което можете да уловите мимоходом, прочитайки тук-там по няколко думи. Това е книга, с която ще искате да се заседявате. Освен това, исках да сте седнали, когато ви съобщавам новината. Ето. Я и нея. Прави или седнали, независимо дали сте готови или не, ще ви я кажа, промените в живота ви няма да спрат. Ако сте намислили да оставите нещата, докато се оталужат, може да останете изненадани. Нищо няма да се оталужи. Всичко на тази планета и собствения ви живот се намира в постоянно движение и ще бъде така още доста време. Всъщност да, и това бих могъл да ви кажа, всъщност винаги. Промяната е единственото постоянно нещо, и не можете да промените този факт. Това, което можете да промените, е вашето отношение към промяната и начина, по който тя ви променя. Ето за това е тази книга. В нея ще поговорим как можем да се справим с големите промени, не само с малките. С промените, които съпровождат сривовете, бедствията и катастрофите, или поне явленията, на които поставяме подобни етикети. Ако в момента ви се струва, че живота ви се срива, ако ви е сполетяло бедствие или току-що сте преживели катастрофа, това, което ще прочетете тук, може да спаси живота ви. Емоционално имам предвид. Но знаете ли какво? Може би и физически. Ще ви бъдат представени девет промени, които могат да променят всичко. Този кратък списък ще ви накара да погледнете на нещата по нов начин. Или пък не. Зависи от вас. Но вероятно поне ще поискате да прочетете списъка. Да разберете за какво става дума. Надявам се да осъществите деветте промени, възможно най-бързо. Защото промените в живота ви и в живота на всички нас не само няма да спрат, но ще се ускорят. Преди години някой спомена, че напълно възможно предядо ми да е живял цял живот, без да му се случи нещо, което да постави на сериозно изпитание неговия мироглед, просто защото е чувал твърде малко неща, които да променят представите му за нещата. При дядо ми положението е било съвсем друго. Той е можел да живее 30 или 40 години, преди да му се разкрие нещо, което сериозно да предизвика представите му за света. Може би няколко пъти в живота му се е случвало да разбере за някакво значимо събитие. По времето на баща ми прозорецът между промените се е стеснил до 15-20 години горе толкова време баща ми е можел да се придържа към определени схващания за живота и към общовалидни истини. Рано или късно е ставало нещо, което е разклащало менталните му. Построения и го е принуждавало да промени мисленето и идеите си. В мой живот този период е съкратен до 5 или максимум 8 години. В живота на децата ми той ще бъде може би около 2 години, ако не и по-малко. А в живота на техните деца ще падне до 30-40 седмици. Не преувеличавам. Тенденцията се вижда ясно. Социолозите твърдят, че скоростта, с която нещата се променят силно, нараства. По времето на нашите правноци, периодът между промените ще се скъси доброени дни. А след това, вероятно, и до часове. Всъщност, това ни е познато. И винаги е било така. Защото в действителност нищо не остава същото дори за секунда. Всичко се движи, а ако дефинираме промяната като изменение на конфигурацията, ще видим, че тя е естественото състояние на нещата. От самото начало живеем в постоянна вихрушка от промени. Различното сега е количеството време, което ни е необходимо, за да забележим промените, които се случват постоянно. Възможността за глобална комуникация в рамките на секунди промени начина по който преживяваме промяната. Скоростта на комуникациите настигна скоростта на промените. Това условие само по себе си способства за ускоряването на промените. Днес езиците и начинът на изразяване се променят за една нощ, обичаите и стиловете се променят за един сезон, а разбиранията ни и дори част от най-дълбоките ни убеждения се променят не всяко, а в рамките на едно поколение. Промените се случват навсякъде около нас и в нас самите, при това изключително бързо. Ето защо ни е необходим наръчник, опътване за човешките същества, изправени пред драматични промени в житейската им реалност. Затова тази книга е нещо повече от сборник с анекдоти и истински истории за хора, преживели промени в живота си, или повърхностно обсъждане на тема, която изисква задълбочен анализ. Тя предлага поглед към опита на другите, включително и моя собствен. Защото той не бива да се подсенява, но също така дава и едно твърде нужно обяснение на менталните и духовните основи на промяната, както и конкретни напътствия как да използваме дадени ментални и духовни инструменти, за да променим начина, но които ни променя промяната. Девете промени ни дават силата не да спираме да се променяме. Надявам се, вече ви стана ясно, че това без друго е. Невъзможно или дори да се опитваме да забавим процеса, а напротив. Да направим квантов скок в подхода си към промяната, в начина, по който я приемаме, и начина, по който създаваме. И още нещо. Идеите, изложени в тази книга, са почерпени от древната мъдрост, модерната наука, ежедневната психология, практическата метафизика и съвременната духовност. Приемаме дадено, че Бог съществува, че животът има цели смисъл, че човешките същества имат душа, че всички ние имаме тяло но на сметялото си, и че умът ни постоянно се намира под наша власт. Отхвърлянето, на което идея да от тези схващания, би разклатило устоите на голяма част от споделеното тук. Но ако тези разбирания са ви присъщи, може би държите в ръце най-ценната, най-полезната, най-силната книга, която сте чели от дълго време насам. Девете промени. Които могат да променят всичко. Едно, променете решението си да се справите сами. 2. Променете избора си на емоции. 3. Променете избора си на мисли. 4. Променете избора си на истини. 5. Променете схващането си за самата промяна. 6. Променете схващането си за причината на промяната. 7. Променете схващането си за бъдещата промяна. 8. Променете схващането си за живота. 9. Променете самоличността си. Бележка на автора. Всеки път, когато се вглеждам в живота, откривам, че във всеки миг той съществува на поне две нива човешко и духовно. Огромно недоразумение би било да си въобразяваме, че това не е вярно или че второто не е толкова важно в ежедневието, колкото първото. Напротив, оказва се, че то предопределя първото. Ето защо проучването, което следва, е разделено на две части. Първата разглежда физическите аспекти на нашето преживяване на живота и най-вече на унази част от него, която наричаме промяна. Втората се занимава с метафизичните аспекти. С други думи, първо ще разгледаме как работи умът, а след това и душата. Научих, че за да се радваме на истински богат и удовлетворяващ живот и за да извлечем радостта, мира и любовта, които поначало ни се полагат, трябва добре да разбираме и двете. Да не говорим, че само така можем да постигнем онова, което физическият живот ни е отредил да постигнем. Овладявайки тези два аспекта на своето съществуване, ние ще си припомним не само как да мислим, но и какво да мислим. По този начин. Първо, инструментът на сътворението, мисълта, ще се окаже напълно под наш контрол, вместо ние, под негов, в каквото положение се намират повечето хора днес. Вече съм напълно сигурен, че умът е инструмент, механизъм, на който душата дава гориво. Колкото по-малко гориво използвате, толкова по неефективно ще работи двигателят. От друга страна, ако душата ви заради ума с духовна енергия, той ще бъде способен да сътвори чудеса. Част първа Механиката на ума И как познанието може да ви помогне? Да промените преживяването на Промяната която преживявате. Глава едно Навременната книга Ако точно в момента около вас се променя нещо важно, съжалявам. Знам колко успокоително е нещата най-после да си дойдат на мястото. Знам и какво е да копнеш да си останат там. Знам и колко неприятно е, когато това не става, когато нещата не си стоят на мястото, когато не искат да го направят, когато просто не могат. А когато промяната ситуацията или условията около вас засяга вашата сигурност, положението е повече от неприятно. Ако изведнъж се окажете без прехрана, не можете да си намерите работа, напрягате сетни сили, за да си платите сметките, може би отчаяно се борите да не изгубите дома си, не можете просто да кажете, че нещата са се променили. Имате чувството, че всичко е изгубено. Не сте просто обезпокоени или объркани а заплашени. Дори да не се сблъсквате с беда от такъв порядък, но все пак значителна промяна в живота си, отново може да чувствате заплаха. На повечето от нас не се струва, че самият ни начин на живот е застрашен, когато сме изправени пред сериозна промяна, особено ако тя е свързана с голямата тройка, отношения. Пари. Здраве. Ако се променя едно от тези неща, предизвикателството е голямо. Ако се променят две, може да бъде неимоверно трудно. Ако и трите се променят едновременно, може да бъде опустошително. Знам го. Преживял съм го. И трите. Преживях и трите. Едновременно. Говорете ми за чувство за заплаха. Счупих си врата в автомобилна катастрофа. Здраве, наложи се да спра да работя през дългите месеци на рехабилитация, докато застрахователите се мъчеха да намерят начин да сведат обещетението до минимум. Пари, аз през цялото време се борех с мъката от разделата с досегашната ми партньорка и децата ни, Тей. Като житейските ни пътеки поеха в различни посоки отношения. Говорете ми за чувство за заплаха. Озовах се за една година на улицата, без дом, просех за дребни монети, събирах кутийки от безалкохолни и бутилки от бира, които предавах на вторични суровини, за да изкарам нещо за хапване, в някои дни не се получаваше. Имах само спален чувал и палатка, два чифта дънки, три ризи и няколко дреболии. Знам какво е да копнееш за сигурност. Знам какво е да стоиш и безпомощно да наблюдаваш как живота ти се разпада и се променя и с основи за две седмици. Да, познавам всичко това. Повярвайте ми. Знам обаче и нещичко за това, как човек може да се справи. Не, че в онзи момент се справих безкрайно добре, но все пак тази книга е за всичко, което научих от тогава насам. Ще поговорим за това което разбрах от някои много авторитетни източници по въпроса как да се отнасяме към промяната. Защото, в крайна сметка, за това става дума. Струвани се, че се борим с ривове, бедствия, катастрофи, но всички тези външни ефекти са резултат от една единствена причина – промяната. Нещо вече не е такова, каквото е било преди. Нещо се е променило. Необратимо, неизмеримо, фундаментално и категорично. Днес получих електронно писмо от една дама, която в момента преживява огромен поврат в живота си. Разбрала, че работя над книга, тя ми пишеше, не знам дори дали би ми хрумнало да определя случващото се като промяна. Когато се намираш посред всичко това, когато нещата около теб се разпадат, не можеш да го наречеш просто промяна. По-скоро ти изглежда като край всичко, което познаваш, свършва и след него няма нищо. Ако преди да чуя за книгата ви, ме бяхте попитали дали преживявам промяна, не бих казала, че е така. Не знам как щях да го нарека, освен да си призная, че животът ми е съсипан, че с мен е свършено. Дамата, която се казва Лия и която ми даде позволението си да цитирам тук, продължаваше с нещо много важно и проницателно. Промяната плаши, казваше тя, но то е различно от надписа Крайни грата. Погледнах значението на думата. Промяна в речника. Промяната означава, че не очаква нещо ново. Ето една различна гледна точка, която би помогнала на хората, преживяващи някакво сатресение в живота си. Може би е добре да им се помогне да разберат, че това, което им се случва, е промяна и да осмислят значението на промяната. Добре казано, Лия. Много добре. Затова скъсах първия вариант на тази глава и написах нов. Знаех, че ли я е права. Затова сега ще дефинирам промяната така, както я разбирам аз, промяната е изменение на физическо или нефизическо обстоятелство, ситуация или условие, така че то не само става различно, но и напълно неразпознаваемо, по начин, който не позволява да се върне към нещо, наподобяващо предишното му състояние. С други думи, говорим за големи промени. Не за промяна в облеклото, менюто за обед или телевизионната програма. Говорим за събития, които променят живота ни, такива, които нараняват, които нанасят вреда, които потъпкват мечтите, съсипват плановете и объркват бъдещето. Говорим и за начина, по който можем да ги излекуваме с други, също толкова променящи живота ни събития. Иначе казано, когато всичко се променя, понякога е най-добре да променим всичко. Не само във физически, но и в нефизически план. Да променим емоциите, мислите, истините и дори, о, да. Спомените. Говоря за пълно прообръщане на нещата с главата надолу. Животът ви без друго всъщност се е преобърнал, защо да не довършим? Започнатото. Само, че този път така, както на вас ви се иска, а не както сте били принудени да го приемете. В началото на нашето изследване аз се надявам да чувствате, че поне до някъде разбирам ставащото с вас, а не че слушате човек, който няма представа какво преживявате, някакъв сигуро, майстор на бързите и лесни решения, който ви проповядва от върха на планината, но никога не е бил в подобно на вашето положение. Исками и се да вярвам, че дори нищо да не върви, както трябва, самият факт, че сте попаднали на тази книга, ви изглежда нещо хубаво. Днес ви се случило поне нещо хубаво. Да започнем с това. Да застанем рамо до рамо, вие и аз, и заедно да сглобим живота ви, по нов и по добър начин. Сме ли да ви обещая нещо такова? Е, ще кажа, нека опитаме. Да видим какво можем да направим. Няма какво да губите, нали? Затова нека наистина опитаме. Нека това, че сте разгърнали тази книга се превърне не просто в едно хубаво нещо, което ви се случило днес, а в едно от най-хубавите неща, които са ви се случвали в живота. Какво ще кажете? Искате ли да пробваме? Готови ли сте? Ако сте твърде изморени, потиснати, изтощени от битката, дори за да се опитате да оправите нещата, дали все пак не бихте искали да да се опитате да опитате? Ако се опитате, струва ми се, че ще успеем. И мога да ви обещая нещо. Няма да бързаме повече, отколкото ви се иска, ще вървим толкова бързо, колкото ви е приятно. Често ще спираме и ще си поемаме дъх, ще можете да си почивате винаги, когато пожелаете. Няма нищо по-лошо от книга, която ви получава колко лесно е да се чувствате добре, ако в момента чувствате точно обратното. Мразя такива книги Ненавиждам тези ура, ура книги. Усмихни се на себе си и всичко ще се оправи, да бе. Така започвам да се чувствам още едно зле, защото явно не се справям, макар авторът на книгата да твърди, че е толкова лесно. За това нека се разберем. Не е лесно. Не и без инструменти. А откъде да вземем инструменти? В кое училище се преподават житейски беди? Къде са били часовете по... Елементи на промяната в съвременния живот? Да, борбата с големите, монументалните промени не е лесна за повечето от нас. А Аби могла да бъде. Бихте могли да претърпите промяна, да се озовете в центъра на същинска катастрофа и да се чувствате добре. Можете да. Се чувствате много добре. Знам, че противоречи на интуицията ви, но е така. Само това исках да ви кажа в тези първи страници. Исках да ви дам причина да продължите. Нямам предвид с книгата. Знаете какво имам предвид? Добре. Може би стига толкова за сега. Ако искате, можете да продължите да четете, но не е задължително. Искам да кажа, че това е идеалното място да спрете, да оставите книгата и да си починете. Както вече казах, предвидил съм много места за почивка, на които да си поемете дъх и да останете насаме със себе си и идеите, за които говорим. Ще откривате такива места за отдих не само в края на главите, но и посредата. Мрази това чувство, че трябва непременно да си дочетеш главата, за да не се чувстваш като пълен глупак, който една глава не може да прочете до край, камо ли цяла книга. Същност ще бъда дори щастлив, ако не четете главите на един дъх. Ако поспирате от време на време, за мен това ще означава, че думите ми са ви въздействали и искате да ги осмислите. Страхотно. Страхотно. Затова чувствайте се свободни да спрете още тук и да помислите какво си казахме досега. А то беше, бихте могли да претърпите промяна, да се озовете в центъра на същинска катастрофа и да се чувствате добре. Можете да се чувствате много добре. Хубава тема за размисъл. Можете да се върнете по-късно. Когато пожелаете. Ако изобщо решите да се върнете. Може пък да предпочетете да захвърлите книгата. Изборът е ваш. Това е второто хубаво нещо, което ви се случва днес. Отново поемате нещата в свои ръце. Да, може да е дреболия, дали ще продължите да четете тази книга или не, но това е началото. Така ще започнете отново да градите живота си. Затова, ако искате, спрете тук за малко и си, поемете дъх. Осмислете прочетеното, а после решете дали искате да продължите, или да оставите нещата да отлежат главата ви и да се срещнем отново по-късно или никога. Ейко сте готови да продължите, да видим. Какво всъщност правим ние с вас тук? Ако държите тази книга в ръце, предполагам, че защото земята под краката ви се е разлюляла. Нещо в живота ви се променя, или вече се е променило, при това нещо много важно за вас. Може би дори е поставило под въпрос личната ви сигурност и безопасност. А вие, вероятно, едва започвате да осъзнавате емоциите, които ви обземат. Или Отдавна се борите с тях и не можете да ги превъзмогнете. Или е това, или сте купили книгата за други го, приятел, роднина, клиент, член на паството, ако е така? Побързайте да прочетете и бързо ми я подарете. След като си изяснихме какво правите вие, нека ви кажа какво пък правя аз тук. Тук съм, защото вече съм бил на вашето място и искам да ви помогна. Тук съм, защото ми се случило нещо, което ми е помогнало и сега искам да ви го предам. Тук съм и защото виждам как по света стават доста странни работи. Виждате го и вие. Всичко се променя толкова бързо че едва успяваме да следим нишката. Тук съм, защото знам, че ако не намерим начин да се справим с променящото се темпо на промяната, както индивидуално, така и като общество, резултатът няма да е никак добър. Тук съм, за да ви отправя покана. Покана в девет части, да промените за винаги начина, по който преживявате промяната. Тук съм, за да ви призова да промените промяната. Е, това са моите мотиви. Нека сега поговорим какво бихме могли да сътворим заедно. Разговаряхме за това с жена ми, Ем, и тя каза някои неща, които ме поразиха. Тази книга няма да е книга, речем. Тя ще бъде мисия. Виждам как човека взема, за да се посвети на изцяло нов подход към живота, за да може да изживее пълноценно всеки миг от него. Все едно да изучаваш бой на изкуство с разбирането че това ще промени начина, по който преминаваш през живота. Или да решиш да освоиш чушт език в такива тънкости, че да ти стане като роден. Това са начинания, които продължават цял живот и променят основите на битието ти. Живеем в общество, което държи на незабавните резултати и всичко трябва да бъде доставено до 15 минути. Само, че това не е бърза закуска. Има някои важни, фундаментални прозрения, които са ни дадени през вековете и не могат да бъдат изложени в лековата форма. Това означава да се преобърнеш изцяло, за да прегърнеш отново живота, отново да се почувстваш жив живота, а това е нещо, което повечето от нас не са изпитвали, откакто са били на 4 години или може би никога. Заглавието на книгата гласи «Когато всичко се променя, промени всичко». Надявам се, че хората ще я вземат и ще сядат, ще изключват мобилния си телефон, ще й посвещават поне по половин час и ще прилагат на практика. Отвърнах, че аз. Самият не бих могъл да го кажа по-добре. Няма нищо по-важно от това, как приема живота, скъпи, усмихна се тя. Какво друго ни остава? После отметна тъмната си коса настрани, както често прави и кара сърцето ми да спира. Виждах как лицето и става все понежно. Няма нищо по свято от начина, по който човек преживява себе си като израз на живота. Какво друго ни остава? Отново бях съгласен. Затова сега каня вас да помислим как сте преживявали и изразявали живота до сега, а след това ще задам онзи чудесен въпрос, който доктор Фил Филипе Макгроу, Р. 1950, американски психолог и популярен телевизионен водещ, Белпрев, вписа в глобалния лексикон. Каква е била ползата за вас? Ако не ви е било особено полезно, може би идвате тъкмо на време за посланието. Може би вашата душа ви е отвела при тази книга, за да можете, както казваем, да прегърнете отново живота. Знаете ли какво? Мисля, че точно така е станало. А сега ще ви ангажирам на лично ниво по начин, който не сте срещали в другите книги. Аз не искам да ви говоря, а да разговарям с вас. Виждам ви пред себе си, виждам как си приказваме тихо, като приятели, прехвърляйки всичко, което ви се случило тези дни, и споделяме съвети и предложения. Знам, знам това е само книга, но може да бъде и нещо повече, стига да позволите. Точно защото вече съм преживял голяма част от това, което преживявате вие, си мисля, че заедно можем да сътворим нещо, което освен стандартното за книгите, информацията, ще съдържа и нещо много повече, ще ви даде действителен, жив, непосредствен опит. Каня ви да се присъедините към мен и заедно да премахнем времето и пространството, които ни делят. В това има нещо забележително. Дори не трябва да съм жив, за да го направим. Разбира се, вие трябва да сте живи, за мен обаче не е задължително. Няма как да прочетете книгата. Ако сте мъртви, но спокойно можете да я разгърнете за първи път и много години след смъртта ми, и пак да се свържем на нивото на същността на нещата, благодарение на споделеното преживяване на този човешки живот. Наистина е удивително, като се замислим, нали? Ето ме тук, пиша тези думи сега, а вие сте там и ги четете сега. Двете сега може и да не съвпадат. Така умовете синхронизират времето. Независимо дали съм жив, когато четете тази книга или вече. Съм отпразнувал деня на продължаването по пътя, бих искал заедно с вас да сътворим едно интерактивно преживяване, което ще промени живота ви. От опит мога да ви кажа, че най важното за вас сега е да не допускате да останете сами. Изпитвал съм тази самота и ми се иска да не позволя това да се случи и с вас. Никога. Тази книга е моят начин да бъда до вас. Тази книга е нашият разговор. Не се преструвай, че копнежът. Не е живял в теб. Полюшвайки се като махало. Изгубил си се. И си подмамил коварно. Сърцето си. Към мрака. Но животът, скъпи приятелю. Съмори да. Върви без теб. Като майчина ръка. Изгубила детето си. Може би също като мен, и ти се страхуваш. И може би също като мен. Си познал смелоста си. Има място в нашата лодка. Качвай се при нас. Хвани греблото и всички заедно. Всички заедно. Да отведем сърцата си от дома. Копнежът. М. Клер, 2005. Глава 2. Първата промяна. Добре нека приемем, че предположението ми за причината да четете тази книга е вярно. Ако е така, с радост ще разберете, че има начин да прообърнете нещата и да направите живота си такъв, какъвто винаги сте искали да бъде. Има дори много начини за това. Има много пътища до върха на планината и аз определено не искам да звуча като някой, който си мисли, че знае отговора. Имам все пак един отговор и съм убеден. Че е верен, защото на мен ми свърши работа, а вече ви казах какво съм преживял. Затова ще заявя, че един от начините да прообърнете нещата е да направите Девет промени, които могат да променят всичко. Ще поговорим по-отделно за всяка от тези промени. Те ще ви помогнат да се справите с бедствията, с бурните промени във вашия свят, с ривовете на плановете ви. Ако изберете да приемете 9 промени, които ви предлагам, вярвам, че ще можете да осъществите още много други. Обеден съм, че ще успеете да превърнете страха във вълнение, тревогата, в почуда, притеснението, в очакване, съпротивата, в приемане, разочарованието, в безпристрастие, гнева, в ангажираност, зависимостта, в предпочитание, изискването, вдоволство, преценката, в наблюдение, тъгата, в щастие, мисълта, в присъствие, Реакцията в отклик, миговете на бурни събития в мигове на покой. Знам, всичко това звучи твърде хубаво, за да е истина. Само, че е точно така и то може да се случи. Може да. Се случи във вашия живот още сега. Ето, и аз започнах да звуча като у нези книги, които споменах, че не обичам. Затова нека повторя, не е лесно човек да приеме промяната. Не и без съответните инструменти. Инструменти обаче има и това е добре. Има пътека, която води навън от гасталака. Има светлина в края на тунела. А колко бързо ще преодолеете сегашното си състояние зависи от пътя, който ще изберете и от хората, с които ще го споделите. Това ме връща обратно към първата промяна. Собственият ми опит ме научи, че от изключително значение да не преживяваш промените сам, а да имаш подкрепа. Затова съм тук, сега. Затова разговаряме. Ако останете с мен, ще успеете. Почивайте си, когато пожелаете. Напредвайте със собственото си темпо. Но каквото и да правите, не спирайте. Не позволявайте на ума си да ви заведе на някое мрачно място. Става ли? Ако искате, сега може би е подходящият момент отново да си, поемете дъх. Осмисляше прочетеното, а после решете дали искате да продължите или да оставите нещата да отлежат главата ви и да се срещнем отново по-късно. Ако сте готови да продължите, ще ви отправя. Покана да престанете да се ужасявате. Първата промяна ви подкамва да промените начина, по който се отнасяте към промяната. Повечето хора се ужасяват от промените. Не им харесват, защото означават сблъсък с непознатото. Налагат раздяла с нещо или някого и пристъпване в неизвестността. За някой това е свързано с дълбока несигурност, дори се заплаха срещу самото им съществуване. А на мнозина се налага да го направят съвсем сами. Това е най-същественото оплакване, което съм чувал от хората, които през годините са разговаряли с мен за промените в живота си. Като духовен лечител съм работил индивидуално с повече от 10 000 души и сега мога спокойно да кажа, че с времето човек започва да чува едни и същи неща. И това, с което най-често се сблъсквам, е самотата, емоционалната самота. Сега ще се върна към дамата, с която си пиша по електронната поща, Лия, и която така любезно ми позволи да използвам в книгата си казаното от нея. Както вече споменах... В момента Лия преживява сериозни емоционални проблеми. Писа за това на жена ми и аз искам да споделя с вас думите ѝ. Би трябвало все пак първо да ви кажа с какво се занимавам, за да разберете защо Лия и Писа. Еме поетеса и умее да използва думите като вълшебен мехлем. Представяйки стиховете си в различни градове по света, тя установи че поезията й отразява драматичните промени в собствения й живот през последните пет години, върховете и долините, предизвикателствата и шеметните успехи. Хората постоянно й казват, как след като чуят думите й, осъзнават, че не са сами. Разбират, че и тя е преживяла същите тързания и същия зов да пресътвори на ново живота си. Затова и толкова много хора посещават уебсайта и www.frp.com за да могат да се свържат с нея, трубнати от изкуството и отворило душите им. Тайто, какво сподели съм, Сем, когато остана без надежда и се изгубя, се чувствам безкрайно сама. Но знам, че има и други, които таят в себе си същата мрачна тъга. Когато хората са щастливи, те се събират и споделят енергията си. А когато ни боли, се затваряме, изолираме се в тъмнината и се откъсваме от живота наоколо. Съзнанието, че не съм сама, ми помага. Може би то ще бъде отеха и за някой друг. Чувствата на Лия не са необичайни. Нейното писмо беше само едно от поредицата доказателства, които през последните 15 години ми показват, че самоизолацията е типичната реакция, когато чувстваме, че сме. Изгубили нещо важно заради промяна в условията или обстоятелствата. Когато земята под краката ни се разлюлее, ние се свиваме в себе си. Правил съм го и аз. А вие? Вече не го правя, но ми се случвало. За това ми е толкова познато. Дори хората, които споделят близост с партньора си, дори тезице дългогодишен брак или изпитано бизнес-партньорство често се смълчават, отдръпват се, самоизолират се, дори започват да ненавиждат себе си. Надявам се, че сега вие ще направите всичко по силите си за да не преживявате този критичен период от своя живот сами. Прочитът на тази книга е добро начало. Дори чудесно. Но е само началото. И така, нека разгледаме. Промяна едно, променете решението си да се справите сами. Това е проста промяна, но изисква нещо, с което много хора, бих казал, повечето не са свикнали и не винаги го приемат с охота. Става дума за прозрачността. Причината мнозина да се затварят в себе си, когато са изправени пред съществен проблем, между другото, забелязали ли сте, че почти всички големи проблеми възникват от това, че нещо се е променило, е, че не си позволяваме да се показваме пред другите несъвършени и неспособни да се справим с всичко сами. Освен това, още като деца са ни учили, че не бива да натоварваме другите със собствените си проблеми. И накрая. Свикнали сме да ни се натяква, че почти за всичко без друго сами сме си виновни, така че няма защо да търсим помощ от другите. Ясно ни се казва, че сами сме си послали, за това сами ще си носим последствията. Само, че нито едно от тези твърдения не е вярно. Тези, които са ни възпитавали така, са грешали. Във всяко отношение. Нуждата да бъдем идеални и да се... Справяме сами с всичко е израз на нещо по-голямо нуждата от одобрение. Още от малки сме научени, че за да получим одобрението на родителите си и другите възрастни около нас, трябва да бъдем добри момченца и момиченца. Всички сме чували за дядо Коледа, който носи подаръци само на послушните деца. На някой дори се говори за Бог, който ни обича и се грижи за нас, но също така ще ни съди за всичко, в което сгрешим и ще ни обрече на вечно проклятие случай, че списъкът е твърде дълъг или съдържа някои конкретни точки. Какво се получава? Изливаме любов и страх в една купа и добре разбъркваме. Страхът да не изгубим любовта. Ни кара да обичаме себе си при същите условия, при които другите биха ни обичали. Нищо чудно тогава, че постоянно се самоопрекваме и дори мразим себе си. Толкова ни бива в това, че сме готови да го правим вместо другите. Дори когато те изобщо нямат такова намерение. Всички тези самообвинения, осъдителни опреци на одобрение проявяваме само когато сме сами, да не би някой друг да ни разлюби заради тях. Крием емоциите си, а понякога и себе си, всеки път, когато си справим пред някакъв проблем. Иронията е, че точно тогава хората, които ни обичат, биха искали да ни помогнат. Нима вие не бихте желали да помогнете на човек, когато обичате? Естествено, че искате. Това ще бъде първата ви реакция. Трябва да повярваме, че и другите се чувстват така. Хората искат да ни помогнат. Те не се чувстват натоварени. Такма обратното. Съзнанието, че сме помогнали на някого, ни кара да се чувстваме ценни и изстрелва чувството ни за собствената ни значимост високо в небето. Животът ни изведнъж добива смисъл. Или поне в този миг ни се струва, че имаме някаква важна цел. Като се замислите, ще видите, че всяка професия не е нищо друго, освен начин да помагаме на другите да получат това, което искат. Певци, танцори, художници, полицаи, лекари, учители, водопроводчици, актьори, пожарникари, стриптижори, свещеници, бейсболисти, фотографи, стюардеси, келнери, председатели на бордове. Всички правят нещо, което помага на другите и ги прави щастливи. Това е. Всички постоянно се опитваме да помогнем на другите. С тази мисъл би трябвало да ни е полезно да приемаме помощ от професионалист или от близък човек, особено когато имаме остра нужда от това. Защо да затрудняваме човека, който иска да ни помогне, точно когато ни е най-необходимо и когато другият желая да ни даде точно това, от което имаме нужда? Толкова за. НАТОВАРВАНЕТО НА ДРУГИТЕ Нали? Край на приказките за НАТОВАРВАНЕТО НА ДРУГИТЕ Прикамвам ви още сега да се обърнете към някого и да споделите чувствата си за промените, които в момента преживявате. Кажете му, че четете тази книга, ако искате. Може дори да го поканите да я прочете заедно с вас. Няма значение с кого ще се свържете, но непременно се свържете с някого, роднина, приятел. Професионален консултант, равин, улема, свещеник. Проповедник, член на мрежата за промяна на промяната. Свържете се с някого. Защото свързвайки се с друг човек, вие се свързвате с себе си. Току-що казах нещо много важно и никак не ми се иска да го пропуснете, за това ще го повторя. Свързвайки се с друг човек, вие се свързвате с себе си. Когато говорим с друг, когато общуваме със съзнание извън нашето собствено, ние се докосваме до онази част на своя аз, която е по голяма от съзнанието ни и по обширна от мислите ни. Това е така, защото свързването с други го ни измъква от вечния ни вътрешен монолог и ни увлича във външен диалог. При външния диалог другия човек може да ни даде свежа енергия, да ни предложи нова гледна точка. Той ще подходи към проблема с ясна мисъл. На обременена от личните ни преценки. Ще ни види такива, каквито сме, доказвайки ироничния парадокс, че понякога човек трябва да излезе от себе си, за да вникне в себе си. Понякога трябва да престанем да се гледаме, за да успеем да се видим. За да обикнеш себе си, започни от тук, вземи ръката си и я до предусните си. После сведе буза до своето рамо. Там, където. Науморните мечти и усилията на живота. Придават нежен аромат на мускус. Това е начало. Така се започва. Сега болката в сърцето ти. Има повърхност. За да обикнеш себе си. М. Клер, 2006 Глава 3 имало едно време. Освен да търсим диалог с другите, добре е и да се вглъбим и отново да се сприятелим със собствената си душа. Не е същото като онова, което може би правите напоследък. Говоря за сближаване с душата, не с ума. Когато хората са сполетени от промяна, която наистина застрашава живота им, често те се откъсват от душата си, нищейки и с основи случващото се. А случващото се не живее в душата, а в ума. Може би си мислите, че вглъбяването води до върховна яснота и сте прави. Всъщност, любимата ми аксиома гласи. Ако не проникнеш вътре себе си, ще си останеш отвън. Уолш, HD Разговори с Бога. Един обикновен диалог. Книга 1. 1999. Прочетете на HTTP двоеточие дабл наклонена черта 4 и тяй точка и наклонена черта Арезе Довари. Само, че да се задълбочиш и да се заровиш в историята си са две напълно различни неща. Историята е приказката която разказвате на себе си за себе си. Тя започва с традиционните думи «Имало едно време» и продължава с всичко, което някога ви се случвало, как и защо. Тя е вашият вътрешен разказ. Обобщението на изводите, до които сте достигали по отношение на себе си, заключения, които рядко се основават на истината, а почти винаги се състоят от най-остри самокритики. Заравянето в тази плетеница рядко води до яснота. Бих казал дори никога, защото вашата история не е истинска. Тя съществува само в ума ви. Може да ви се струва истинска, но не е. Вглъбяването, от друга страна, означава да поемете по път, чрез който азът напуска ума и се насочва към душата, там, където не съществува лична история. Така можете да погледнете случващото се от съвсем нов ъгъл. Това може да се постигне по най-различни начини. В крайна сметка идеята е просто да помълчите със себе си, но по различен начин. Иронията е, че вие вече мълчите със себе си. Вероятно, точно в момента дълбоко размишлявате. Но тук говорим за размисли, които отразяват вашата личност истински, а не като криво огледало. Целта е да помълчите с душата си, не с ума си. Не търсете тази истина в ума. Там само ще изгубите следите. Хората действително губят връзка с най-добрия си аз, това, което аз наричам истинска самоличност. Ще обясня по-късно. Най-големият проблем с заравенето в ума е, че не само се сблъскваме с личната си, на особено ласкателна история, но я допълваме със собствената си версия на това, което ни се случва в момента и защо ни се случва. Отново гледаме в криво огледало. Или, както се изрази Лия, когато споделих с нея размишленията си, как всички се улавяме в капана на личната си история, за мен моята история е тясно преплетена с външните неща, които се случват в живота ми, да остана без доходи, да загубя дома си, да не знам какво ще ям, да не мога да е си намеря работа. Тези обстоятелства ме осведомяват коя съм аз и от тях правя изводи за себе си. Точно така постъпваме всички. Докато не престанем. Когато в живота ни нещо важно се промени към лошо, често си мислим, че вината е наша. Направили сме или не сме направили нещо, което го е причинило. В случаите на неуспех се упрекваме, обвиняваме се за всичко и не проявяваме никаква милост към себе си. Ако не се самообвиняваме, непременно започваме да си задаваме въпроси. Заравяме се в мислите си и неуморно нищим, защо е станало така. Когато споделих това с Лия, тя отвърна това, което искам да знам. Е защо го правим? Защо се случват тези неща? Защо ще остана без дом? Защо не мога да си намеря работа? Защото съм ли? Защото направих ли? Или защото не направих? За мен лично би било полезно да разбера причината, поради която ние, хората, изпитваме такава необходимост да знаем защо ни се случва нещо. Сигурно е някаква първична фундаментална потребност да намираме смисъл в нещата. Или може би трябва да се науча по-добре да отделям външните обстоятелства от действителното си положение, липсата на пари и на начин да «оправя нещата», защото тези външни неща точно в момента са много реални. И в двата случая, независимо дали се обвиняваме за нежеланата промяна или се опрекваме, че не знаем причината за нея, не можем да си представим как някой би могъл да ни обича, мислим си, че... Само така казват, защото не можем да си представим сами да обичаме себе си. Губим следата на истинския си аз, на най-добрия си аз и се лутаме в своята все по-разрастваща си история. Имало ли е изобщо по-лош човек на света? По-голям неудачник? По-неспособно, ненадежно, нежелано, ненужно човешко същество? Смешното е, че съзнаваме, че го правим. Усещаме как се самоусъждаме а после се осъждаме за това, че сме се самоосъждали. Така още повече се отдалечаваме от истинския си аз. А ако някой, който добре ни познава, ни попита какво става с нас, отвръщаме, а, нищо, просто днес не съм на себе си. И сме ужасно прави. При това, както вече казах, го съзнаваме. Дълбоко в себе си знаем, че не сме такива. Това, което не знаем, е как да се върнем към себе си. Затова се насочваме към ума си и отново се оплитаме във вътрешните си приказки. Постоянно говорим със себе си за случващото се. Единственият проблем е, че не можем да достигнем до истинския си аз, до най-добрия си аз, защото историята ни препречва пътя. Започваме да мислим, че ние сме историята, че тя е истината за нас, а всичко останало е представление. Сега за нас съществуват представлението и историята. Обеждаваме се, че всички хубави неща са част от представлението, че с тях се преструваме, а лошите неща са истината. Че това е истинската история. Звучи ли ви познато? На мен, определено, защото съм правил всичките тези неща. Някой от тях продължавам да правя и до досега, докато не се накарам да спра. Ето за това е тази книга. Как се постига това? Ако днес не сте на себе си, ще ви предложа да приложите още днес първата промяна. Не утре. Днес. Вземете решение да се свържете с душата си и да се насочите навън. Намерете човек, който не изхожда от позицията на вашата история. Някой, който ви познава добре и не ви вижда такива, каквито си мислите, че сте, а такива, каквито наистина сте. Поговорете с този човек и може да откриете, че дори само тази малка промяна е успяла значително да промени начина, по който приемате голямата промяна в живота си. Ако в живота ви няма никого, който да ви даде тази възможност за външен диалог, имам изненада за вас. Ще направя тази книга двупосочна. Ще ви поканя да поговорите с мен, както и с хората, които вече са прочели книгата, още сега, докато си проправяте път през изложения материал. Мисълта ми е, че можете да оставите книгата и веднага да се свържете с някого. Някой, който знае какво преживявате. Някой, който вече е преминал през всичко това. Не е ли чудесна идея? Може би дори е революционна за книгите. А може би искате да се свържете с някого, защото имате въпрос, свързан с прочетеното тук, или търсите по-подробно обяснение, или искате да разберете как другите преживяват това, за което говорим? Много добре! Просто влезте в интернет и посетете уеб страницата създадена специално за вас, за да ви помогне да промените начина, по който преживявате промяната. www.setintention.net Обърнете внимание, можете не само да ни пишете и да получавате отговори, а да разговаряте с нас в реално време благодарение на редовно провеждащите се групови конферентни разговори и телевизионни класове. Можете да разглеждате в мрежата, още докато четете и преживявате прочетеното, и да задавате на членовете всички въпроси, чиито отговор ви интересува. На същия сайт можете да видите клипове с хора, преживели големи промени, които сега споделят опита си и отговарят на въпроси. Няма причина да спирате до тук. Можете да получите и частни консултации от определени членове на мрежата, да присъствате на еднодневните семинари, които провеждам, и дори да участвате в подългите програми за духовно обновление, които организирам. С една дума, можете да получите толкова помощ, колкото ви е необходима. Важното е да не се чувствате сами. Не е нужно сами да се справяте с това, което ви се случва. Има хора, които могат да ви помогнат. Хора, които не са безразлични. Аз съм един от тях. Има и други. Тези хора са се включили в общността на промяна на промяната и са създали мрежата. Те внимателно и с много обич ще ви преведат през това, което ви се случва, за да стигнете до отсрещния бряг. И така, ако искате, седнете пред компютъра, посетете wwws и напишете това, което искате да кажете или да попитате. Съвсем скоро ще ви отговори някой, който сега преживява същото или вече го е преживял. Моля ви, не бъдете прекалено затворени, плахи, смутени, твърдоглави или каквото и да било друго, за да споделите емоциите си с някого. Свържете се! Свържете се! Свържете се! Ако не, поне продължете да четете тази книга. Така се свързвате с мен и аз се свързвам с вас. А това е чудесно. Сега искате ли да продължим нататък? Прекрасно е да бъде жив. И дългият път към дома не е пуст. Хора има навсякъде. Оставаме сами, когато се опитваме да го избегнем. Затова следващия път, когато паднеш. Огледай се. И поеми ръката. На своя брат или сестра. Чието лице е също изцяпано скал. Можем заедно да си справим. Дори когато падаме сами. Защото е прекрасно да бъде жив. По дългия път към дома. Да си справим заедно. Емклер, 2007. Глава 4. Нормалната реакция към промяната. Хъм, добре, задръжте за момент. Трябва да ви предупредя. Обичам да повтарям. Моля ви, не се дразнете и не си мислете, ама той вече не го ли каза? Най-вероятно съм го казал. Хората от рекламния бизнес твърдят, че средностатистическият човек не възприема пълното съдържание на едно послание, докато не го чуе пет или шест пъти. Не знам дали е вярно, но аз самият рядко успявам да схвана до край смисъла, да не говорим за нюансите и изводите, на каквото и да било от първия път. Та исках да ви предупредя, че някои неща ще ги повтарям. Може би и ще потретвам. Ако не и повече. Ще се опитам да направя повторенията интересни, но все пак ще ви помоля да проявите търпение към мен. Тази книга е написана в кръг, а не в права линия. Избрах този стил, защото исках да съм сигурен, че ще успея да изложа възможно наясно всичко, което искам да споделя с вас, и повторенията ми дават увереност, че ще го постигна. Ще ме изтърпите, нали? И така. Както вече казах, не знам какво се е променило във вашия живот, но то със сигурност е било разтърсващо. Защо съм толкова убеден ли? Защото всички промени са разтърсващи, дори когато са към по-добро. За това не се разстройвайте твърде много, ако имате чувството, че не усещате здрава почва под краката си. Съвсем нормално е, промяната често е съпроводена не само от безпокойство, но и отред други емоции. Как ще преживеете промяната, като смут и бедствие или спокойно и като възможност за създаване на нещо ново, зависи именно от емоциите ви. Почти всички промени пораждат страх. Знаехте ли това? Нямам предвид само лошите промени, но и тези, които водят към добро. Решавате да се ожените и веднага ви обзема страх. Ами ако любовта ви се окаже, краткотрайна. Ами ако сте избрали неподходящия партньор. Приемате нова, много по-добра от предишната работа, и веднага ви обзема страх. Ами ако не успеете да покажете това, което сте обещали на интервюто. Ами ако нещо не се получи както трябва. Пренареждате мебелите в дневната, и веднага ви обзема страх. Ами ако на партньора ви не му хареса, когато се прибере от дома? Дали пък да не върнете всичко по местата и първо да го обсъдите? Някои хора не могат дори прическата си да сменят, без да изтръпнат от страх. Ами ако изглеждат глупаво? Ами ако развалям малкото добро впечатление, което правя? Налудно е, но точно така мислим всички. И аз го правя, и вие го. Правите. Всички го правим. Защото еднообразието е спокойствие. Дори еднообразието, което убива, дори еднообразието, което не отекчава до сълзи. Но някой бе казал, че животът започва там, където свършва спокойствието. Хубава мисъл! Животът започва там, където свършва спокойствието. Затова, ако в момента се чувствате неспокойни, знайте, че промяната, която се случва в живота ви, е начало, не край. Добре де, край е. Да не се заблуждаваме. Нещо важно за нас е стигнало до своя край. Нещо значимо е приключило. Нещо, което е присъствало в живота ни, сега е изчезнало, изпарило се е просто и така. Може да е било човек. Може да е било мечта. Може би това е краят на вашето чувство за сигурност. Може би става дума за нещо повече от раздяла с партньор или смяна на работата. Може би това, което се случва в живота ви, е далеч по-страшно. Нека наричаме нещата с истинските им имена. Без да се лъжам. Вие знаете какво става в живота ви. Но аз исках да кажа само, че... Каквото и да свършило, то е същевременно и начало. Не забравяйте, че говорите с човек който е прекарал една година на улицата. Човек, който е губил всичко. Работа. Жена. Семейство. Всичко, което някога съм притежавал и ценял. Дори колата ми откраднаха. От улицата в Портланд, щата Орегон, посред нощ. Вече нямах дом. Лагерувах временно в апартамента на един приятел, докато си намеря ново място, а когато излязох една сутрин навън, открих, че стария ми раздрънкан шевролет импала го няма. Нямаше го. Последното, което имах, беше в тази кола. Сега вече нямах нищо. Нищичко. Само дрехите на гърба си, бръснарски принадлежности и малкото багаж, който бях пренесъл в апартамента. Това беше всичко. Така, че знам нещичко за края. Но видях как онова, което бях убеден, че е краят на всичко, се превърна в началото на живот, за който можех само да мечтая. Затова си мисля, че съм заслужил правото поне да посея това семе и във вашето съзнание. Може би е рано, твърде рано, за да говорим за новото начало. Може би положението, в което се намира животът ви в момента, изобщо не го допуска. Но не е рано за засяването на семето. Чували сте го стотици пъти и ще ви прозвучи невероятно изтъркано, но все пак ще го кажа отново, когато една врата се затваря, друга се отваря. Не ме интересува какво сте изгубили. Работата си, дума, житейския си партньор, парите, мечтата, надеждите, ако щете, и здравето си. Не ме интересува какво сте изгубили, нито какво се променило толкова драстично. Важното е, че можете да започнете живота си отново и да постигнете още по-големи висоти. Обещавам ви. Това се случвало толкова пъти в собствения ми живот, че съм престанал да се тревожа, когато нещата се променят. Просто чакам да видя какво ще стане. Идеята, че ме очаква нещо различно, сега ми харесва. Вече не ме плаши. Дори страшните неща вече не са толкова страшни. Както, например, когато изгубих всичките си спестявания за пенсия заради финансовата криза през есента на 2008 година. Хората търчеха като обезумели и се вайкаха. О, Боже! О, Боже! А аз си казвах, какво толкова? Всичко е наред. Животът продължава. Веднъж вече съм бил на улицата, мога пак да го направя. Трябва да призная. Че когато си живяла една година без покрив на главата, гледната ти точка се променя. Не е необходимо обаче човек да преживява такива крайности, за да помадрее. Истините дремят, скрити в подсъзнанието на всеки от нас. Ние знаем всичко, което трябва да знаем, и знаем, че го знаем. Някои просто не вярват, че е така. Твърде е хубаво, за да е истина, и за това се съмняваме. Аз вече не само вярвам, а знам. Живял съм достатъчно дълго, за да знам, че повечето неща, за които се тревожа, никога не се случват. Че повечето от нещата, които ме карат да се чувствам зле, се оказват за добро. Че повечето от нещата, които съм се надявал винаги да си останат същите, не могат да си останат същите, просто защото животът е такъв. Стана дума за това още в пролуга. Нека го повторя и сега. Животът е промяна и ако нищо не се променя, значи нищо не е живо. Всичко, което живее, се движи. И това значи всичко, което съществува. Дори скалите се движат. Насочете околяра на микроскопа към скалата, надникнете в молекулярната и структура. Там ще откриете малка Вселена, доказваща нещо много интересно, всичко се движи. Животът е движение. Движението е промяна. Всеки път, когато някоя частица трепне във времето и пространството, нещо се променя. Промяната е неизбежна. Такава е природата на самия живот. Въпросът е да не се опитваме да избягваме промяната, а да създаваме. На това е посветена втората част на... Книгата Важно е каква промяна ще изберем. Но точно сега вие преживявате голяма промяна в живота си, която не сте сътворили сами или поне несъзнателно, но се опитвате да се справите с емоциите, които тя предизвиква във вас. Сред тях най-вероятно присъства страхът, поне неизвестно ниво, вероятно и тъгата. Може би и малко гняв. Или пък много гняв. Вярвам, че преживяваше поне една от тези три емоции. Затова нека поговорим повече за тях. Да се вгледаме отблизо в страха. Може би преди това искате кратка почивка? Ако се чудите кога е най-подходящо да оставите книгата, сега е момента да си. Поемете дъх. Осмислете прочетеното, а после решете дали искате да продължите или да си починете за малко и да се срещнем отново тук по-късно. Ако сте готови да продължите, време е да. Разберете, че сте съвършено нормални. Добре. Погрижете се за себе си. Погледнете какво правите, просто спрете и погледнете какво правите, а после активно решете какво искате да правите след това. Това е чудесен начин да се погрижите за себе си. Точно това направихте сега, страхотно. Добре би било да усвоите този навик. А сега да поговорим за страха. Страхът е навсякъде и това е разбираемо. Това което в крайна сметка плаши всички ни, е неизвестното. Това е най-големият страх на повечето хора. Страхът от неизвестността. А по-голямата част от промените ни тласкат именно към нея. Не всички, но повечето. Някои промени ни отвеждат към неща, които вече сме преживели, и точно от това се боим. Но повечето не са толкова предсказуеми. Те ни запращат в Вселената на неизвестността. И ние изпитваме опасения, ето помека дума за страх. Понякога промяната ни спълва със страха, че никога няма да постигнем това, което искаме, че животът ще продължава да отнема надеждите и мечтите ни, ще ни ограбва възможностите, ще убива духни и ще ни лишава от всяка Рейзон причина за съществуване, ФРА. Белпрев Всичко това е нормално. Разбираемо е да се чувствате така. Все пак животът ви е поднасял и такива изненади. А лошото винаги е идвало под формата на някаква промяна. Затова е добре да знаете, че всяка промяна в живота, независимо дали е към добро или към лошо, е съпроводена от известен страх. Тази мисъл ще ви помогне да престанете да се страхувате от самата промяна. Ако започнете Да се страхувате по принцип от промяната – скоро ще престанете да правите каквито и да било промени до края на живота си, дори такива, които очевидно са за ваше добро. Освен това, не можете да попречите на промените да се случват, дори самите вие да не ги предизвиквате. Единственото, което бихте постигнали по този начин, е да престанете да осъществявате промени, които вие бихте искали. Светът е доказателство за това. Така става с нас, а създавам, ти разрушаваш. Сътворената от мен сигурност Никога не знам Какво искаш от мен? Вярвам на всичко, което Говорят, как животът трябва да е наша вечна радост Севивам се понякога Фъгала като животно Което не разбира тътена Което не разбира мълнията Което не разбира светлината Страхувам се М. Клер, 2007 Глава 5 Време за скок Може би ще ви стане малко по-добре, ако разберете, че това, което се случва с вас в личния ви живот, се случва навсякъде всичко живо на тази планета. Така вече няма да се чувствате нарочени от Вселената и толкова изолирани. Точно в този миг много неща се променят за много хора по земята. Световната економика претърпява радикални промени и кара човечеството да проосмисли приоритетите си. Световната политика се променя, ставаме свидетели на събития, които никога не сме допускали, че ще се случат. Медицината, науката и технологиите ни разкриват удивителни тайни, които променят най-фундаменталните ни представи за живота. Новите схващания за взаимоотношенията и брака изведоха много хора извън границите на собствената им зона на комфорт и спокойствие. А начините, по които мнозина днес решават конфликтите си, внесе немалко ужас в живота ни. На лично ниво хората губят работата, спестяванията, дори домовете си. Все по-голяма част от населението застарява и стига до преклонна възраст и все повече хора виждат как близките им правят прехода, който наричаме смърт. Браковете и връзките се разпадат по често и устояват до край значително по-рядко, отколкото когато и да било преди. С бясна скорост губим любими хора. Подходите ни към родителството и възпитанието се променят толкова драматично, че се отразяват на динамиката в семейните отношения по-бързо, отколкото сме можели някога да си представим. Всичко това е част от мащабен процес, който. Протича днес в света. Цялото човешко общество преоткрива себе си. Но повечето хора го правят без схема, без карта, без инструменти. Затова и нещата, които искам да споделя с вас тук, могат да ви бъдат от голяма полза. Казвам ви всичко това не за да ви потисна още повече, а за да ви помогна да разберете, че това не е нещо, което се случва единствено на вас. Добрата новина е че има начин да грабнете юздите на препускащия впряк, поне на лично ниво. Има начин да овладеете и промените собствената си реакция към промяната, а от тук и да поемете контрола, да насочвате и създавате сами промените. Разказах ви всичко това, за да добиете представа за контекста, един наистина богат контекст, в който ще поместим нашата конкретна тема. В момента преживяваме това, което в забележителната си едноименна книга антропологът и социологът Джейн Хъста нарича «Време за скок». Времето за скок е момент във вечния цикъл на живота, когато правим фундаментална промяна във всеки аспект, както, например, човечеството през трите века на Ренесанса, кратък миг на фона на вечността, когато всичко – изкуство, политика, управление, търговия, образование, религия, секс, отношения, родителство, хранене – Речеви маньер, ако щете, се променя и с основи така, че вече нищо, буквално нищо, не е същото като преди. Зашеметяващото в нашия нов ренесанс е, че той не се случва за 300 години, а за 30. Дължим го на спиращото дъха десетократно увеличение на обхвата, размаха, мащаба и скоростта на глобалната комуникация между културите, за която стана дума по-рано. Вече живеем на ръба на това, което наричам време на прозрачността когато всичко се разбира и научава на мига. Това води до промяна в перспективата с ефекта на доминото. Човечеството няма да успее да се справи с това, вие няма да успеете да се справите с това, ако не ви се разкрие отговорът на всичко. Точно това ще направим тук. Ще отключим тайната. Ние с вас. В тази книга, 16 та глава. Не, не прелиствайте веднага там. Трябва първо да поговорим, защо промените в живота ви се отразяват толкова болезнено. После ще споделя с вас една смайваща истина, която ще ви помогне никога вече да не приемате по този начин промените, дори най-катастрофалните, когато губите всичко и може би се озовавате на улицата. Но ако ви липсват основите, които ще положим тук, тайната ще ви се стори плитка и безсъдържателна. Сега, ако искате, нека си починем малко и да помислим за скоростта, с която се променяте вие и вашият свят. Поемете си дъх. Отпуснете се за миг. Бъдете тук и сега. Помислете за всичко, което казахме, без да приправите нещо с него. Просто го поемете и бъдете благодарни за този миг. А после, когато сте готови да продължите. Нека поговорим за... Събитията срещу действителността. Какво означава това? Вижте, знам, че съм си поставил голяма задача. Надявам се да ви убедя, че не е необходимо промените в живота ви да бъдат болезнени, но съм наясно, че до момента животът недвусмислено ви е показал, че промяната е болезнена. Ключът към прекратяването на болката обаче е да открием какво я е причинява, да разберем защо се чувстваме така. Ето какво ще ви кажа по този повод. Въпросът не е в самата промяна. Не в загубата на работа или в края на връзката ви, или в внезапното затруднение да си плащате сметките, или в каквото и да било друго, случващо се във външния свят. Въпросът е в начина, по който вие мислите за това. Това е същото като с причината за тъгата. Или за гнева. Никога не става дума за събитието, а за процеса, който протича вътре във вас. Събитието и вашата представа за него са. Две различни неща. Това е достатъчно важно, за да бъде повторено. Събитието и вашата представа за него са две различни неща. Събитието е едно, вашата представа за него е друго. Събитията се пораждат от условия и случки извън вас. Представата се поражда от условия и случки вътре във вас, във вашия ум. Там събитията се превръщат в данни, те, от своя страна, в истини, истините, в мисли, Мислите, в емоции, емоциите, в преживявания, а преживяванията формират представата. А сега, ако можехме да променим поне едно от тези неща. Ние сме рожби на светлината. на благодат. Крила, създадени, за задалекят. Ние сме нежни и в отробата си носим доброта. Всеки от нас е изтъкан от тишина. За да може цялата вселена. Да ни чуе. Съществува само вечното разгръщане. Всичко друго са мисли. Залъгълки за ума. Ние сме рожби на светлината, шестващи по света. Като човечество. Рожби на светлината. М. Клер, 2007. Глава 6. Втората промяна. Има шест неща, които създават вашата реалност във физическия опит, който наричаме живот. Изброих ги преди малко събития, данни, истини, мисли, емоции и преживявания. Ако един от тези елементи се промени, реалността ви също се променя. Това означава, че за да промените начина, по който в момента възприемате промяната в живота си, трябва да промените един от елементите. А това ни води до промяна 2, променете своя избор на емоции. Това което искам да ви кажа, че можете да промените избора си на емоции и така да промените и начина, по който преживявате промяната. В тази глава не мога да ви кажа точно как да го направите, защото не се побира в няколко реда. Пък и е вътрешно свързано с трета и четвърта глава, трябва да вземете предвид казаното и в трите глави. За сега просто ще кажа, че можете да промените емоциите си към всичко, към случващото се в живота ви, към себе си, към тази книга. Към всичко. В момента може би ви се струва, че е невъзможно. Може би си мислите, че е нагло и арогантно дори да ви го предлагам. Знам, че сте чували такива неща много пъти, че сте го чели в многобройните книги за самопомощ, че са ви го казвали на лекции и се чудите, ако е толкова лесно, защо не го правят всички? Не е ли жестоко да го подмятаме като морков на пръчка, който хората не могат да стигнат? Ако беше така... Наистина щеше да е. Жестоко. Но аз никога не бих направил подобно нещо. Никога не бих размахвал пред вас нещо, което да не можете да стигнете. Моята цел не е да ви подлудя, а да ви направя щастливи. Затова, макар и друг път да сте чували такива неща, аз ще ви помоля сериозно да помислите. Наистина. Затворете очи и помислете. Защото това... Което казах преди малко е едно от най-важните неща, които някой може да ви каже. А ако случайно вече сте го чували, може би не сте вникнали в неговата истинност. Опитайте да го направите сега. Дали невъзможно това да е нещо, което просто не разбирате до край и ако го разберете, то да промени всичко. Този път ви моля да прекратите четенето. Само за секунда. Само за малко. Толкова Колкото да решите как искате да се чувствате по отношение на тази идея. Долавяте ли иронията? Искам да изберете как да се чувствате по отношение на идеята, че можете да избирате как да се чувствате. Така че давайте, затворете книгата и помислете. Задайте си някои въпроси. Какъв ще да бъде животът ви, ако действително можехте да подбирате емоциите си, вместо да им се подчинявате? Възможно ли е да промените една емоция? Когато вече изпитвате? Не да я пренебрегнете или да я потиснете, а наистина да я промените? Възможно ли е? По своя воля? Помислете по този въпрос и какво би било, ако е положителен? Сега е моментът да си. Поемете дъх. Осмислете прочетеното, а после решете дали искате да продължите или да оставите нещата да отлежат главата ви и да се срещнем отново по-късно или никога. Ако сте готови да продължите, нека открием кой кратко е. Източникът на всички емоции Говорим за емоциите Добре, аз говоря за емоциите. Междувременно вие ги изпитвате. Опитвате се да се справите с промените, които се случват в живота ви, с страховитите беди, които са ви връхлетели, а аз ви изнасям лекции за човешката психология, източниците на емоциите и начините да ги променим. Знаете ли какво обаче? Аз не бих посмял да направя такова нещо. Изобщо не бих повдигнал този въпрос, ако не смятах, че това ще ви помогне. Още сега, още на мига. Независимо какво ви се случва. Дори ако сте изгубили работата си. Дори ако сте изгубили дома си. Дори ако има опасност да изгубите всичко. Както вече казах, мисля, че знам нещичко за това което преживявате. Преминал съм през него. Бяха ми нужни години, за да проумея това, което сега ще ви кажа. Тогава просто не схващах. Не разбирах. Но накрая разбрах. С малко помощ от един приятел. Така, че позволеше ми сега да се върна назад и да подчертая това, което казах за емоциите. Обещавам ви, че ще видите как всичко свързано и какво е прякото му отношение към вас и как би могло да се отрази точно на този миг от живота ви. Нали за това става дума? Нали за това водим този разговор? Иначе само си дрънкам на празно. И така да видим какво можем да направим със собствените си емоции. Да вземем за пример страха, избирам него, защото е толкова силен, и да помислим как можем да го променим. Страхът е емоция, която се подхранва от определена ваша мисъл и поражда определено преживяване на дадено събитие от живота ви. Повечето хора смятат, че страхът се предизвиква директно от събитието. Тоест, те мислят, че събитието е равнозначно на преживяването. Само, че не е така. Доказателството е, че хората не изпитват едни и същи емоции. Например, събитие, което е породило страх един, може далеч да не се отрази така на друг. Понякога емоциите ни съвпадат, понякога – не. Ревещият лъв може да предизвика страху един, а от друг – интерес, например, ако е дресер на лъвове. Някои се страхуват от високо, други – не, да кажем, цирковите въжеиграчи. Има хора, които се страхуват да говорят пред публика. Едно проучване показа, че това е най-големият страх на много хора. Други обичат да го правят лектори, водещи и тъна. Следователно, ще се съгласим, че не е задължително двама души да преживеят едно и също чувство страх, когато се сблъскат с едно и също външно събитие, нали? Да не говорим, че едно събитие може да не предизвика два пъти еднаква реакция у един и същ човек. Какво тогава поражда страха? Щом не е ревът на лъва, височината на стълбата или публиката, която очаква речта ви. Тогава какво? То е нещо вътре в нас нашите идеи, спомени, проекции, схващания, опасения, разбирания, желания, обусловености и т.н. Всичките попадат в една обща категория мисли. Именно мислите подхранват страховете, нищо друго. Мислите са източникът на всички емоции. Всеки път, когато ви завладее каквато и да е емоция, Можете да си кажете, а сега няколко думи от нашия спонсор, точно както при. Телевизионните реклами мислите често прекъсват шоуто. Фактът, че мислите причиняват емоциите, е най-голямата новина, която някога ще чуете. А в този момент, когато се сблъсквате с толкова промени, това е и най-добрата новина за вас. Защо ли? Защото мислите подлежат на промяна. Преди малко говорихме, че трябва да промените емоциите си. Споменах, че ако промените емоциите, ще промените самата промяна. А сега ще ви кажа и как да промените емоциите си. Променете мислите си. Сърцето е свикнало да бъде. Единственият бряг на любовта. Но умът изпълнен с радост. Сърцето привлича, както. Лампата привлича нощна пеперуда. И му показва нова светлина, пламък, в който нищо не изгаря. Крилата остават непокътнати. Сякаш Бог е разширил дома си. За да бъде едновременно навсякъде. Само. Защото. Ние. Можем. Ум, изпълнен с радост. М. Клер, 2007 Глава 7, третата промяна вие не можете да промените факта, че нещата се променят, но можете да промените начина си на мислене за нещата, които се променят. Всъщност това не е само е възможно, но е следващата стъпка от девете промени, които могат да променят всичко. Промяна 3. Променете своя избор на мисли. Мисълта е идея, която сами създавате. Вие не си измисляте промяната, която се случва в живота ви, но мисълта за нея е ваше творение. Тя често няма нищо общо с върховната действителност, нито дори с наблюдаемата действителност, а изцяло свързана с изкривената действителност. Дори често създава. Хъм, тук май казахме нещо много важно. Няма да е добре, ми се, да го подминем набързо. Трябва да помислим по-сериозно върху него. Какво гласеше то? Мисълта и идея, която сами създавате.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 Наблюдаема действителност. Изкривена действителност. Наричам ги триединната действителност, три варианта на действителността, съществуващи едновременно. Съществува върховна действителност истината за това, което се случва. Истината за причината, поради която се случва, и истината за вас. Съществува и наблюдаема действителност това, което се случва непосредствено пред вас. А съществува също и действителност, това, което вие си представяте, че се случва. Вие решавате коя от тези действителности ще преживеете в даден момент. Зависи от нагласата на ума ви, преди да формира мисъл. Мигът на сладкото. Разбулване. Е тъй прекрасен. Доскоро ходеше. А сега се носиш във въздуха. Страховете ти падат от теб. Като нежна риза. Същността ти. Разголено дете. Насочва всяка цел. Към светлината. Към онова, което винаги е било. Точно тук. Греещо. Като. Теп. Сладкото разбулване. М. Клер, 2006. Глава 8. Четвъртата промяна. Движим се доста бързичко и не искам да си мислите, че чувате всичко, което имам да ви кажа. Има още много неща, но искам преди всичко да ви въведа в първите четири промени, за да усетите на къде е върви разговорът. ни чудно приключение, но първо трябва да опознаете терена. Втората, третата и четвъртата промяна са тясно свързани помежду си, така че добре да се разглеждат заедно. Затова и изследването ни ще върви свободно по-скоро като разговор между приятели, отколкото ранкирано и структурирано като лекция. Вярвам, че сами ще видите връзките между трите промени. И така, разгръщаме картата и виждаме промяна 4. Променете своя избор на истини. Порано казах, че събитията в живота се създават от условия и обстоятелства извън вас, но действителността се създава от условия и обстоятелства вътре във вас, във вашия ум. Именно там събитията се превръщат в данни, те, от своя страна, в истини, истините, в мисли, мислите, в емоции, емоциите, в преживявания, а преживяванията формират вашата действителност. Нека подредя тези елементи в права линия съзнаци плюс и равенство помежду им, за да можете полесно да си ги представите. Така ще можете по-ясно да се фокусирате върху процеса на сътворяване на действителността. Според мен процесът протича последния начин. събитие плюс данни плюс истина плюс мисъл плюс емоция равно преживяване равно действителност. Наричам това линия на причинно-следствената връзка. Покъсно отново ще говорим за нея. Това е пътят, който умът изминава, за да създаде вашата действителност. Ще забележите, че в линията. Емоцията предшества преживяването, тя го поражда. По същия начин, мисълта идва преди емоцията, а истината преди мисълта. За данните ще поговорим по-късно. Това, което линията не показва, е, че има три типа истина. Това е важно, тъй като именно съществуването на тези три типа прави възможна триединната действителност. Казано по друг начин, ако имаше само една истина, и действителността щеше да бъде само една. Трите типа истина са. Действителна истина. Видима истина. Въображаема истина. След малко ще обясня всеки тип отделно и мисля, че ще ви бъде интересно. Наричам това механика на ума. За сега ви стига да знаете, че е съвсем просто. Всяка стъпка в страни ви отдалечава от покоя. Ако в този период на промени и хаос в живота си вие търсите покой, ако жадувате за него, съветвам ви да изминете пътя от въображаемата истина към видимата, а след това и към действителната истина, за да можете по този начин да стигнете от изкривената действителност към наблюдаемата, а от тук и към върховната. Личната и глобалната трансформация представляват точно това. Това е направил и всеки, удостоен званието учител. Това можете да направите и вие. Още сега. Всичко в живота ви се е променило? Тогава променете всичко. Започнете да преподреждате мисленето си за действителността. Действителността не е статична, тя е флуидна. Всъщност, не е съвсем така. Действителността е статична, но нашето преживяване на действителността се променя. Точно за това е цялата книга – как да променим преживяването си на самата промяна? Или с други думи, как да променим преживяването си на действителността, нали промяната е постоянна действителност? Трябва да ви кажа, че когато за първи път прозрях трите степени на действителността и факта, че можем да преживяваме нещата, които ни се случват, на нивото на изкривяването, наблюдението или върховната действителност, се почувствах като пробуден от дълбок сън. Но ми трябваше дълго време, за да открия това, което сега така спокойно ви разказвам. Не искам и на вас да ви отнеме толкова време. Искам да го разберете още сега, първо като интелектуална концепция, а след това като функционален инструмент. Този инструмент ви е нужен сега, не след 10 седмици, нито дори след 10 дни. Инструментът ви трябва сега, защото сега преживявате невероятни промени. Ако някой ми беше казал всичко това, когато аз преживявах такива промени, всичко щеше да бъде толкова различно. За това ще ви разкажа всичко, което съм научил. Всяка от действителностите, за които говоря, силно се различава от останалите и това проистича от трите виде истина, които вече споменах. Една от най-големите изненади в живота ми бе да науча, че не съществува абсолютна истина. Това трябва да бъде написано на някой билборд. На много билбордове. На всяка улица и магистрала трябва да се вижда огромен надпис. Абсолютна истина не съществува. Случвало ли ви се да питате някого, ти това вярваш ли го? Е, за това говоря, на какво вярваме всеки ден. Когато влезете в супермаркета на живота, ще откриете, че истината е пакетирана под три различни етикета – действителна истина, видима истина и въображаема истина. Да си представим, че действителната истина а няма на рафта. Не ми се иска от сега да обсъждаме действителната истина за нещата. За това ще говорим във втората част на книгата. Искам само да погледнете видимата истина, това, което наблюдаваме, и въображаемата истина, това, което изкривяваме. Едва когато ги възприемем с достатъчно яснота, ще отворим очи и за действителната истина. Видимата истина почива на това, което в миналото сте наблюдавали, че се. Случва, когато сте виждали нещо, подобно на това, което виждате в момента. Това, което мислите, че виждате, се базира на вашата история. Връзката ви е приключила. Уволнили са ви от работа. Изгубили сте си дома. Ваш близък е починал. Децата са се изнесли от дома, след като 20 години са били основната част от живота ви и сега чувствате гнездото си празно. Или нещо друго. Това става в момента във вашия физически свят. Това се е случило. Знаете, че е така, защото сте го видели с очите си. Ако запазите перспективата на видимата истина, всичко ще бъде наред, защото тя ще ви даде всички факти за подобни преживявания от вашето минало. Но ще успеете ли да останете там, в мислите си? Или ще се подхлъзнете към въображаемата истина? И ако възприемете въображаемата истина, ще разполагате ли с инструменти, които да ви върнат към видимата? Вярвам, че девете промени, които могат да променят всичко, са точно такъв инструмент. Продължавайте да четете, за да видим дали ще се съгласите с мен. Тей отдавна напуснах дома. Че не мога да позная собственото си лице. Построих сама лодката на живота си. И поех. Към открито море. Емахайки за с Богом на всички. Които знаеха, че морето ще ме дари. Всичко, което мога да посрещна. И всичко, което не мога. И все пак те ми махаха. Аз отплавах. Към открито море. Флотката на моя живот. Построена от душа, измайсторена от сърце. Невинна, аз се устремих. Към открито море. И толкова дълго съм вече далеч от дома, че не мога да позная собственото си лице. Но знам, че думът, думът ме помни. Дълго по море. М. Клер, 2007 Глава 9 Има само една емоция. Така, вие се намирате в този момент, изправени пред промени, с които трябва да се справите, и няма съмнение, че това предизвиква у вас определена емоция. Силна емоция, предполагам. Емоция която по всяка вероятност ви е трудно да преодолеете. Точно тази емоция създава вашето преживяване на настоящето. И това преживяване вие наричате своя действителност. Защо изпитвате тази емоция? Защо сте толкова ядосани, оплашени или тъжни? Най-вече защото, когато формирате своите мисли за настоящите събития и вие, като повечето хора, не се опирате на видимата истина. Ако се опирахте на нея, животът ти щеше да бъде значително по-лесен. Но повечето хора виждат само своята. Въображаема истина за случващото се в момента. На това вярват. От някъде се появява лъв и надава мощен рев. Вкаменявате се, защото си представяте, че ще бъдете разкъсани. Планинският път прави завои и се оказва, че колата ви се движи по ръба на пропаст, дълбока хиляда метра. Преживявате ужас, защото си представяте, че най лекото отклоняване от пътя означава сигурна смърт. Залата очаква вашата реч. Парализирате се, защото си представяте, че има вероятност да се изправите там и да разочарувате всички, изглеждайки като пълен глупак. Брачният ви партньор ви напуска. Изхвърлят ви от работа. Или губите дома си. Чувствате се зашеметени, ядосани. Огорчени. И рано или късно оплашени. Всичко това се основава на вашата въображаема истина, която ви казва, че това е лошо, че ще бъдете нещастни, че ви очакват много трудности и какво ли още не. Естествено, няма нищо лошо да изпитвате страх. Това може да се очаква, когато сте изправени пред промяна. Няма защо да се срамувате. Нормално е. Така сме възпитани. Казвали са ни, че страхът съществува, че страхът е реален. Действителната истина е, че страхът не съществува. Изобщо емоциите не съществуват, с изключение на една единствена. Всички други са нереални. Има само една емоция, една енергия в вселената, любовта. Промеете ли това, всичко ще се промени. Знам, че това може да ви звучи Въздухарски или сходно с идеите на движението Нова епоха, но когато разберете защо няма нищо друго, освен любов, всичко ще ви стане ясно и животът ви ще бъде изцелен, ако позволите да използвам тази дума. Помнете, че преживяването се поражда от емоция, затова съзнанието, че всичко е проявление на емоцията, наречена любов, ще промени цялостното ви преживяване на живота. Но как е възможно промяната да бъде демонстрация на любов? Нима не казахме току-що, и то не неведнъж, че страхът е емоцията, която повечето хора изпитват по повод на промяната, дори когато е за добро. Наистина ли сега твърдя, че страхът не съществува? Да, точно това твърдя. Защото и тук следва едно прекрасно откровение – страхът е проявление на любовта. Ако не обичахте себе си, нямаше да се страхувате за себе си, нямаше да се боите от нищо. Защото нямаше да ви интересува какво ще ви се случи. Даже щеше да ви бъде все едно дали ще живеете. Инстинктът за оцеляване е начинът, по който природата изразява любовта. Ако не обичахте някого, нямаше да се страхувате за него, нито да се тревожите какво би могло да му се случи. Просто нямаше да ви интересува. Просто, нали? С безпогрешна логика виждаме, че страхът и любовта са идентични. Но са изразени по различен начин. Това въжи и за всички други емоции. Има само една емоция и тя е любовта, намираща най-различни проявления. Тя е действителната истина. Когато по-късно се върнем към действителната истина, цялата идея ще ви се изясни. Това ще предизвика квантов скок в способността ви спокойно да се справяте с промяната. Но нека за сега процедираме така, както ви предложих. Да разгледаме два от трите типа истина – видимата и въображаемата. Важно е, защото това е ключът към всичко. Та, както казвах, повечето хора живеят в своята въображаема истина, приковани там от миналото. Тази въображаема истина поражда мисъл, от която възниква емоция, а от нея – преживяване. Това преживяване ви изглежда действително, но, както се оказва, то е изкривена действителност. Това ни връща към положението ви в момента. Заради това, което ви се случило, огромната промяна, която вие не сте избрали по своя воля, а ви е връхлетяла изневиделица, вие сте ядосани, тъжни, разочаровани или всичко това наведнъж само защото ви е страх. А вие страх, защото сте влюбени. Влюбени сте в себе си, дори да не мислите така, и в живота, макар в момента да твърдите, че го мразите. Страхувате се да замените познатото минало с непознатото бъдеще. Страхувате се от това, което може да се случи. Страхувате се как ще се подредят нещата. Страхувате се, че може никога вече да не получите това, което сте имали, такава работа, такъв човек, такъв дом. Че може никога вече да не преживеете същото. Да, наистина може никога вече да не получите същите неща, но можете да преживеете същото. Напълно възможно е, например, вече да не бъдете със същия партньор, но да преживеете същата радост и щастие с друг. Всичко зависи в какво ще повярвате, във въображаемата или във видимата истина. Не забравяйте, че преживяването на щастие няма нищо общо с дадена ситуация. Ще ви бъде трудно да го приемете, защото сме свикнали да мислим, че има. Само, че връзката между външните събития и... Вътрешните преживявания съществува само в съзнанието ни. Способността ви да изпитвате радост не е свързана с конкретен човек, място или длъжност. Само си мислите така. Видимата истина и въображаемата истина никога не съвпадат. Никога. Събитията нямат смисъл. Събитията са си събития, а смисълът е мисъл, самисъл, ако щете. Нищо няма собствен смисъл. Освен този, който вие му придавате. А смисълът, който вие придавате на нещата, не проистича от събитията, обстоятелствата, условията и положението извън вас. Придаването на смисъл е изцяло вътрешен процес. Изцяло. Познай себе си като светлина. По-голяма даже от дъха. По-обширна даже от цялото. Потиха тиха даже от тишината, която те обгръща. Познай себе си като прегръдка. Понежна даже отпреди. Подълбока даже от всяка тъмнина. Когато тялото ти от светлина. Диша свободно. Без ограничения. Не познаваш предел. Когато познаеш себе си. Единствено като светлина. Призоваваща тайната. Да премине през теб. Тънък. Невинен инструмент На предългата Вечност на песента Тогава Познай себе си като Най-големия смях на живота Най-големия любовник на живота Който дава знак на тайната Да се приближи Познай себе си като светлина Емклер Клер, 2006 Глава 10 всичко за последствията. Това, за което говорихме досега, беше технологията на мисълта, това, което аз наричам механика на ума. Нашето изследване е нещо повече от философски размишления. Когато дълбоко в себе си разберете как работи умът, ще откриете и как да го накарате да работи за вас. Умът ви не иска да го прави. Поточно, егото ви не иска. Той част от ума, която мисли че вие и вашият ум сте едно и също. То знае, че когато научите как работи умът, ще ви стане пределно ясно, че вие не сте вашият ум, а това ще доведе до постепенното разпадане на егото в настоящата му форма. Тъй като егото знае това, то ще направи всичко по силите си, за да ви накара да спрете да мислите за него. В следващите глави, например, ще се опита да ви накара да се почувствате отекчени от цялото това изследване. Или подразнени, че обясненията отнемат твърде много време. Или фрустрирани, че дори след толкова обяснения все още не сте научили всичко, което трябва да знаете, за да промените начина, по който преживявате промяната. Наблюдавайте. Поведението на вашето его. Вижте как се опитва да ви накара да оставите книгата, само и само да ви откъсне от тази посока на размисли. Ако спее, няма да му е за първи път да се прояви като вашия най-голям враг. Един чудесен рисуван герой на име Пого, създаден от покойния Уолт Кели, казваше така, «Видях врага и той съм аз». Нека обясня какво е и какво не е егото. Егото е унази част от ума, която разделя «Вас от всичко останало. Като такова, той е жизнено важен елемент от технологията на мисълта. Той е унази част която може да сътвори не само мисълта, но и този, който е мисли. По тази причина егото е един от най-големите ни дарове, защото ни позволява да преживяваме себе си като себе си, а не като всички и всичко останало. Действителната истина е, че ние сме всички и всичко станало, но онази част от всичко, която се нарича «Аз», трябва да може да преживява себе си отделно или в противен случай не би била в състояние да върши онова, заради което е възприяла физическа форма, не би могла да преживява онова, заради което е дошла на света. Егото е средството на нейната индивидуализация. Егото знае, че истинският вяз е нещо повече от самосъзнанието, което изпълва вашия ум. В този смисъл егото е прекрасен, невероятен инструмент. Но то може да изпадне в амок и да се превърне в един от онези компютри от научната фантастика, които изведнъж решават че те са господарите, а на обратното. Когато това стане, егото продължава да ви разделя не само от всичко станало, но и от собствения аз. Кара ви да мислите, че той вие сте едно и също, а не, че той е част от вас. Така егото обърква всичко, въобразявайки си, че трябва да ви предпази от опознаването на истинската ви същност. Затова, когато вашето его се опита да ви накара да се почувствате отъкчени, защото разказът ни върви твърде мудно, това е сигнал за вас да излезете от ума си. За да разберете механиката на ума и системата на душата, трябва да излезете извън рамките на ума си. Отстъпете от мислите си и продължете да четете нататък. Ще чувате нескончаемите му оби на егото да не се занимавате повече с всичко това, но не им обръщайте внимание. Казах вече, че преживяването не е нещо външно, а вътрешно. Затова двама души могат да преживеят едно и също събитие по съвсем различен начин. Преживяванията ни съвпадат само когато нямаме време да мислим. Почакайте за момент, това беше интересна идея. Какво точно казах? Казах, че когато хората нямат време да мислят, те стават еднакви. Налага им се да реагират, вместо да отвръщат, както например, когато ги обземе паника. Невъзможно е да се предизвика масова паника, ако хората запазят спокойствие, самообладание и способност да мислят. Докато пишех тази книга, един американски самолет, излитащ от Нью Йорк, захвана в двигателите си птици, които моментално ги повредиха. Пилотът капитан Чесли Саламбъргър, един истински герой, блестящо приводни машината в река Хътсън. Всичките 155 души на борда напуснаха самолета и застанаха на крилата в очакване да бъдат спасени. Всички оцеляха. Хората го наричаха чудо. Но пътниците разказваха всичко както си е било. Според тях било съвсем просто. Никой не изпаднал в паника, всички запазили самообладание. Хората отвръщали на обстоятелствата, вместо да реагират. В статия с писание, Нюзуик няколко седмици след инцидента капитан Салънбъргър излагаше собствената си гледна точка. Не се предадохме. Имахме план и се надявахме. Може би по същия начин можем да напомним на хората, които преживяват лична криза, останали без работа, изгубили са дома си заради ипотека, че колкото и да са тежки обстоятелствата, колкото и малко време да имате на разположение, винаги можете да предприемете нещо. Винаги има изход и от най-голямото затруднение. Можете да оцелете. Благодаря, капитане. Вие сте изказали основната мисъл на тази книга само в няколко изречения. При всяко неблагоприятно и трудно положение, когато нещата се променят с главозамайваща скорост, решението е да спрем и да помислим. Това, между другото, не изисква кой знае колко време. Най-много секунди. Умът е удивителен инструмент. Той може за наносекунди да претегли всички възможности и да ви даде отговор. Но все пак е нужно време. Отвръщането на обстоятелствата отнема време, реакцията е мигновена. Разбира се, няма полза да мислите, ако мислите ви ще се основават на въображаемата истина. Тогава начинът, по който отвръщате, няма да се различава сериозно от суровата реакция. Ако пътниците на борда на самолета си бяха представили, че е с свършено, че това е краят, че всички ще загинат, че дори самолетът да се приводни гладко, ще се удавят и прочие, и прочие щеше да настъпи паника. Думите не стигат да изразим възхищението си към капитана и неговия екипаж, които са успели да запазят спокойствието, хладнокръвието и самообладанието на хората. Следователно, въпросът е в пълното осъзнаване на ситуацията. Независимо какво се случва наоколо. Помнете, че реакцията е инстинктивна, а отвръщането на обстоятелствата – премислено. То е реален израз на мисълта. Мислите обаче нямат собствена форма и субстанция. Те са като кълбадим. Дори това не са. Те са просто идеи. Как тогава да подходим към тях? Интересното по отношение на идеите е, че дори не се налага да бъдат истинни, за да изглеждат реални. Когато става дума за мисъл, умът не вижда разликата между реалното и въображаемото, между случващото се сега и тогава, между фактически, вярното и очевидно, измамното. Когато гледате филм на ужасите, умът и възприема данните за реални, подавайки сигнали на тялото ви да откликне по определен начин. Сърцето ви започва да бие очестено, не ви достига въздух. Може би дори си изпотявате. По същия начин може да видите чувства на снимка и да наблюдавате реакциите на тялото си, макар да знаете, че образът срещу вас е само снимка. Това е работа на ума, не на самите данни. Събитието и вашата действителност за него не са едно и също. Умът ви наистина е механизъм. Прилича на компютър. Лаптопът ви не се интересува от нещата, той просто. Реагира на входящите данни и на всичко, което до този момент се съдържа в паметта му. Компютърните специалисти имат едно известно съкръщение по този повод – Гайго, Гарбиджин, Гарбиджаут, Буклук на входа, Буклук на изхода. Умът ви действа по абсолютно същия начин. Той реагира автоматично на това, което му подадете, и ако вие му подадете погрешни данни, такива, които не се основават на наблюдаемата или върховната действителност, Умът ще достигне до погрешни заключения. Ако позволяваше действията ви да се определят от такива заключения, бъдете готови за емоционален ад. Където може би се намирате и в момента. Ще се оплетете в мисли, които нямат нищо общо с действителността. Но това няма да има значение за вас, защото вие няма да знаете, че мислите ви не са верни. Докато не го разберете. За това е нашият разговор. Постоянно повтаряме едно и също и съответно вкарваме едни и същи данни в ума, а той откликва автоматично. Така че нашата книга е за това как да вкараме в ума си данни, на които искаме той да отвърне автоматично. Както вече казах, ако подадете на ума погрешни данни, т.е. такива, които не почиват на наблюдаемата или върховната действителност, той ще стигне до погрешни заключения. И напротив, ако му подадете точни данни, т.е. такива, които почиват на наблюдаемата или върховната действителност, той ще стигне до точни заключения. Това ще премахне всички мъки, тързания, смут, страдания, гняв и страх от живота ви. Следете мисълта ми. Както казваше майка ми, моята лудост си има метод. Всичко ще започне много бързо да си идва на мястото и вие ще видите колко елегантно и съвършено се подреждат нещата, когато се справяте с промените в живота си. Ако имате въпроси или искате нещо да ви се обясни по-подробно, можете по всяко време да посетите сайта www.association.net и да узнаете това, което ви интересува. Помнете, че правим това изследване заедно. Тази книга не е като повечето, четеш или схващаш или не. Това е нов вид литература. Така че за Бога, не дайте да упорствате, ако главата ви се върти и имате нужда от помощ. Мислите ви пораждат емоциите. Това вече твърдо го установихме. То ще рече, че вие сами създавате емоциите си. А това също е много важно. Не знам как да го подчертая достатъчно. Повечето хора не смятат, че създават. Емоциите си Мислят си, че емоциите просто се появяват, падат от небето като снежинки или капки дъжд. Чували сте израза Завладян от емоция, нали? А всъщност емоциите са въпрос на избор. Умът решава да се чувства по определен начин. Емоциите са акт на волята. Хъм, сериозна работа. Много сериозна. Хората трудно ще възприемат това. Той изведнъж ще ги направи отговорни за всичко, как се чувстват и как се държат с другите. По тази причина, когато чуят... Повечето гледат бързо да се измъкнат. Трябва да има някакъв начин да не нося отговорност за това, как се чувствам. Имам предвид, разбирам, че съм отговорен какво ще правя с чувствата си, но за самите чувства? Хай да де обратна наклонена черта, не мога да отговарям и за това. Чувствам се, както се чувствам, по дяволите и това просто си е моята истина. Казвали ли сте си и вие нещо подобно? Ние като човешка раса никога няма да еволюираме, докато не осъзнаем каква роля играем в създаването на емоциите си. Затова ще повторя: умът решава да се чувства по определен начин. Емоциите са акт на волята. Ще отстъпя съвсем малко. Умът действа толкова бързо, че ни изглежда така, сякаш нямаме власт над емоциите си. Мозъкът работи по-бързо от най-бързия компютър. Е, след няколко години това може да се промени. Но за сега е така, струва ми се. Умът ви светкавично поражда емоция, основаваща се на мислите му. Мисълта е енергия, а работата на ума е да приведе тази енергия в движение. За това се казва емоция е и мосън, обозначение на енергията във физиката. Мосън, англ, движение, и мосън, англ, емоция. Бел прев. След като това се случва с такава шеметна скорост, жизнено важно е да открием, и то предварително отговора на основния въпрос – какво поражда мисълта, която създава емоцията? Откъде идва мисълта? Ако разберете това, ще направите важна крачка към способността да промените мисълта си за дадено нещо. А ако можете да промените мисълта си, ще можете да създадете различна емоция, която да доведе до различно преживяване. При бързината, с която работи, умът използва само данните, с които разполага. Боклук на входа, боклук на изхода. Бинго! Бинго! Защото това, което вие искате да постигнете, е именно преживяване, различно от настоящото. Обещах ви, че всичко ще се завърти обратно към вас, към ставащото с вас тук и сега. И така. Какво създава мисълта, която създава емоцията? Откъде идва мисълта? От вътрешната ви истина. А откъде идва вътрешната ви истина? От натрупаните до сега данни. Щом това ни е известно, можем ли да променим мисълта, която с голяма вероятност би произвела неприятна емоция? Вероятно не. Може би само в някои редки случаи, но най-често не. Защото всичко става прекалено бързо. Дори предварително да знаем защо става така, отново не можем да му попречим, преди да сме се усетили, буквално. Не, и ако не сте истински учител. Не, и ако не сте Негово святейшество Далай Лама или някой като Него. Не му се присмивам. Той наистина е учител. Но кулцина са като Него? Какъв е тогава смисълът от всичко това? Каква полза да го обсъждаме и да разискваме толкова време? Добър въпрос. Наистина, много добър въпрос. Толкова важен и значим въпрос че може би моментът е подходящ да спрем, преди отново да се втурнем с главата напред, за да си поемете дъх. Осмислете прочетеното, а после решете дали искате да продължите, или да оставите нещата да отлежат главата ви и да се срещнем отново по-късно. Ако сте готови да продължите, да видим, че въпросът не е какво да направим преди, а после. Смисълът на всичко, за което говорихме досега, е, че макар да не можем да го използваме, за да контролираме мислите си предварително, той е изключителен инструмент, могащо средство, с което да ги променяме след като се появят. В общи линии, веднага след това. А това е почти толкова добре, колкото и ако можехме да го правим предварително. Помислете. Не ви ли се иска да сте били в състояние да промените повечето си мисли, довели до отрицателни емоции през последните 20 години в рамките на минути или секунди след появяването им, да ги преобразите още на момента в нещо положително и изцеляващо? Не мислите ли, че така щяхте да промените някои много важни неща в живота си? Сега помислете за бъдещето и дори за настоящето, в което живеете. Ако можехте да промените отрицателните емоции в положителни още сега и да продължите да го правите до края на живота си, дори това да става след като сте почувствали отрицателната емоция, това не е ли чудесен дар?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 Миговете на бурни събития, в мигове на покой. Не съм казвал, че никога няма да изпитвате страх, тревога, разочарование, тъга или смут. Казах само, че ще можете да ги променяте. И наистина ще можете. Ще можете да ги променяте много бързо. Веднага щом възникнат. Ще виждате как се появяват и веднага ще ги променяте. Можете, разбира се. И да не го правите веднага. Духовният учител Мери омали препоръчва да разглеждаме тези емоции с просто любопитство и да ги наблюдаваме, след това да поживеем известно време с емоцията, изпорудената от нея изкривена действителност. Тя ще се намира изцяло под наша власт. Можем да създадем каквито последствия пожелаем. След като почувстваме първоначалната поява на емоцията, от нас зависи как ще й позволим да ни въздейства. Впрочем, Можете напълно да се доверите на себе си за това. Сами ще разберете кога дадено преживяване ви стига. Сами ще разберете кога е свършило времето за печал, кога е отминал гневът ви, кога сълзите са готови да пресъхнат, кога страхът виска ви да се отдръпне, кога нещастието се е отдалечило от вас. Вие ще решите дали това да се случи секунди след първия импулс на негативна енергия или след седмици, месеци, години. Всички познаваме хора, които десетки години тъгуват заради някое събитие от миналото. Но сега поне не можете да кажете, че нямате контрол над тези емоции или мислите, които ги създават, че нямате контрол над начина, по който приемате живота си, че нямате контрол над действителността, в която живеете. Лично аз съм намалил преживяването на гнев и фрустрацията до 12-15 минути. След това просто ги схвърлям. Тъгата ми отнема малко по-дълго. Понякога половин час, дори повече. Страхът още повече. Ако не внимавам, мога да изпитвам приливи на страх дни наред. А меланхолията? Нея мога да си поддържам като постоянно състояние на ума, стига малко да отпусна ездите. Явно твърде много ми харесва, за да се откажа от нея. Идеята задържам преживяванията, които ми служат добре, докогато ми служат. Добре а как познавам, кога вече не ми служат добре? По своя барометър на щастието. Виждате ли, аз доста добре се познавам. Мога да бъда щастлив и докато съм ядосан, признавам. Мога да бъда щастлив и докато съм тъжен, признавам и това. Има моменти, в които човек се чувства добре, когато се чувства зле. Някои видове гняв вървят ръка за ръка с вълнението. Самодоволството ми е сред любимите. Но когато вече не ми е добре да се чувствам зле, просто представам. Не желая да вредя сам на себе си. Няма защо и вие да вредите на себе си. Затова помислете какво се случва в момента в живота ви. Ако се чувствате добре, ако в определен смисъл чувствата ви се отплъщат, ако ви харесва преживяването, което те пораждат, всичко е наред. Въпросът обаче е дали можете да си го признаете, дори пред себе си. Но що му съзнаете, че вече достатъчно сте се чувствали по определен начин, кажете си, приключих с това. Стига толкова. Не искам повече, а после използвайте инструментите, описани на страниците на тази книга, за да можете наистина да приключите. Още на мига. Това е дар, който ще дадете сами на себе си. Нека обаче си изясним нещо. Вие сами сте стигнали до тази книга. Разгърнали сте я, прочели сте всичко дотук. Вие сте го направили. Вие сте дали този дар на себе си. Чудесно! Имахте нужда от това. Заслужавате го. И го получихте. Сега ще ви покажа как точно работи той в истинския живот. Не на лекция. В истинския живот. Те не тръгват с мисълта да вършат нещо велико. Те играят трима другари черното, неспокойното. Петнистото, с блеснали очи. Пригладеното, пълно с въпроси. Всяка сутрин се подновява играта. И те се бутат и закачат през целия ден. Ако той поседне, да се почеше и зарее поглед. В наобятните долини. Тя ще му донесе здраво парче от шапка. Или градински мъркоч. Или последната четвърт от надуваемата топка. За да я пусне в краката му. Ако онази с блесналия поглед. Полегне в берешляна и остави. Слънцето да гали ребрата й. Другите двама ще смутят сладката й дрямка. За да я дърпат за опашката й. Да я хапят по врата. Гени и сърце в най-чистия им вид. Три кучета изживяват тайната. Всеки миг. Докато тя се изплъзва като вода. Без да мога да оловя. Три кучета, които таят. Емклер, 2005. Глава, 11. Обърнете внимание на мига. Ще ви покажа как можеше. Как всеки може, да намери нова вътрешна истина за всичко, как за минути да премина от въображаемата истина към видимата истина. Можете да използвате тази техника, както преди нещо да се случи, например да пристъпите към нещо, за което знаете, че е много вероятно да стане, така и след това, както, предполагам, ще става по-често. Издигането на вътрешната истина е въпрос на смяна на перспективата, което е по-разбираемо за повечето хора. Същност може да стане доста бързо. За демонстрация тук ще използвам един пример от семинарите «Промени всичко», които водя по цял свят. Там аз прибягвам до процес, който наричам «Обърнете внимание на мига, това е само един от няколко процеса», които съм създал с цел да приканя ума да се издигне на ново ниво на съзнателност. Инструментът «Обърнете внимание на мига» пробужда ума и му позволява да рестартира мисловния процес» като забележи, че тогава и сега не са едно и също, също както сега и утре, а че сега си е сега. С други думи, умът се насърчава да се вгледа в това, което може да види, а не в това, което си въобразява. Целта е да покажем на ума, че не се случва нищо друго, освен това, което се случва. Процесът кара ума да престане да наслагва други неща върху събитията. Така данните се ограничават до наблюдаемото и създават ново-отправна точка на мисълта, видимата истина. От тази нова мисъл възниква нова емоция. Новата емоция поражда ново преживяване, наблюдаемата действителност, която измества изкривената, водеща до толкова много вътрешни обърквания. Цялата тази трансформация се случва вътре в нас. Външните събития не се променят. Използвам процеса, Обърнете внимание на мига, когато видя, че някой участник постоянно тръгва от погрешни предпоставки в мислите си относно случващото се в момента и така си създава изкривено преживяване за настоящето – сега. Класически примери за това са случаите на участници в програма или семинар, които се ядосват заради някаква промяна в залата. Идват на семинара развълнувани и щастливи, изпълнени с радостно очакване. После се случва нещо. Нещо се променя. Може би съм казал нещо, което на някого не е допаднало. Или съм посочил факт, от който някой се е докачил. Настроението в залата се променя. Усеща се във въздуха. Човек може да чувства промяната. Тя е усезаема и реална. Достатъчно е един участник да изпита негативни чувства и това се отразява на енергията на цялата зала. Рано или късно въпросният човек не издържа и казва, не ми харесва какво става тук. Тогава аз го питам, а според вас какво става? Въпросът ми често му прозвучава странно. Обяснявам, че на много хора им е трудно да обърнат внимание на мига, затова, когато ги попитам какво става, те не знаят как да ми отговорят. Казахте, че нещо не ви харесва, продължавам аз. Какво според вас се случва в момента? Може да отвърне, започнахте да говорите твърде, рязко и много да командвате, или нещо подобно. На това отговарям, така ли възприемате това, което правя? Ай, дори да е така, какво от това? Ами не съм доволен, настоява той. Тогава го каня да излезе отпред и го питам дали би искал да изцели това. Какво да изцеля? Аз съм си добре. Вие се държите като магаре, отвръща ми той. Залата се подхилква, аз също, защото всеки път се намира някой, който да се настрои срещу водещия, след което казвам, добре, може би вие можете да изцелите мен. Искате ли? Ще ми помогнете ли, въпреки, че съм магаре? Сега дори той се усмихва, предполагам. Страхотно. Радвам се аз. Благодаря ви. Да опитаме нещо. Елате при мен. Той идва. Доста предпазливо, бих казал. Но все пак идва. Защото едно от нещата, които съм забелязал при повечето хора, е, че обичат да играят. Обикновено са изключително смели и дръзки. Вие също. Откъде знам ли? Защото четете тази книга в момента. Само един смел човек би го направил. Говоря за емоционална смелост. В противен случай нямаше да посмеете да се замислите върху нещата, за които говорим тук. Благодаря ви, че сте с мен. Точно това казвам и на човека, който е излязъл пред другите участници. Благодаря ви, че сте с мен. А сега ще ви помоля да обърнете внимание на мига. Не ви разбирам. Какво имате предвид, чуди се той. Имам предвид внимателно да се вгледате какво се случва точно в този момент, тук, в залата, докато стоите до мен. Напълно безопасно е. Може ли да го направим заедно? Позволявате ли заедно да извършим процеса? Обяснявам му, че това сигурно ще му разкрие много неща, някой от тях изумителни, но по никакъв начин не може да му навредят. Ако се съгласи, продължаваме. Ето част от реалния диалог с една участничка в семинар, която се беше почувствала леко от блъсната, по-скоро, подразнена от моята енергия. Аз, сигурна ли сте, че искате да продължим с процеса? Участничката, да, сигурна съм. Аз, абсолютно сигурна. Участничката, да, абсолютно съм сигурна. Аз, и няма да ми се ядусате каквото и да стане, стига да не ви наранявам. Участничката, не, няма да ви се рядусам. Не повече, отколкото съм ви ядосана е в момента. Залата се смее. Аз чудесно. Докато ви говоря за процеса, искам да разберете, че няма да стане нищо, което. Аз... Изревах право в лицето й. Изревах силно на две педи от нея. Дори на помалко. Наврех се във физиономията и изкръщах нещо, не дума, просто пронизителен звук. Тя, естествено, отскочи назад като блъсната, а очите ѝ се напълниха със сълзи. Внимателно попитах, какво стана току-що? Тя ме погледна, сякаш бях извънземно. Продължаваше леко да хлипа и да трепери. Повторих, обърнете внимание на мига. Какво стана току-що тук? Вие ми изплашихте. Не, не, вие си изплашихте. Аз какво направих? Вие изплашихте себе си, а какво направих аз? Вие извикахте. Приближихте се до мен и изкръщехте в лицето ми. Добре, а това как ви изглежда? Какво точно стана? Какво виждате, че станало, не какво умът ви казва, че станало? Какво наблюдавате, не какво си? Представихте. Нищо не съм си представила. Вие направихте крачка към мен и изревахте в лицето ми. Изплашихте ме до смърт. Не, аз не ви изплаших. Вие сама си изплашихте. Опасността беше изкривена действителност. А каква беше наблюдаемата действителност? Не разбирам на къде биете. Не знам какво искате да кажете. Какво видяхте? Какво наблюдавахте? Силен глас, звук, който ме блъсна в ушите. Много добре. И още. Почувствах дъха ви. Бяхте толкова близо, че можех да усетя дъха ви. Чудесно. Приближаваме се. Аз докоснах ли ви? Не. Причиних ли ви физическа болка? Не. Значи чухте силен шум и почувствахте дъх пред лицето си. Това ли стана? Да. И? Защо това да е страшно? Стреснах ви, но нищо повече. Когато чуете грамотевица, пак се стрескате, но след първоначалната реакция, откривате ли нещо травмиращо? Вие не разбирате. Изплашихте ме до смърт. Но вие се разплакахте. Избухнахте в сълзи. Да. Защото ме изплашихте до смърт? Не, защото вие изплашихте сама себе си. Но нека не спорим за това. Да ви попитам друго. Случвало ли ви се да се стреснете от гръмотевица, например, посред нощ? Да, разбира се. На кого не се е случвало? Чудесно. И тогава ли избухнахте в сълзи? Мълчание. После. Не. Добре. Значи можем да кажем, че когато нещо падне или чуете грамотевица, или стане нещо друго неочаквано, нормално е да се стреснете. Но само бебетата плачат, когато чуят грамотевица, защото не знаят какво става. Вие не плачете от грамотевиците, макар да ви стряскат за момент. Защо? Защото знаете какво става. Умът ви се позовава на това, което виждате. Не на въображаемата истина, а на видимата истина. След като премине изненадата, има ли нещо, което да ви причини трайна травма? Тук на лицето и започна да се изписва известно разбиране. Аз продължих. Трайната травма, която изпитвате във всеки един момент от настоящето, е нещо, което вие започвате да наливате в този момент още на мига. Черпейки от някъде другаде, на отставащото тук и сега. Позовавате се на нещо нереално, като, например, вчерашния ден. Умът ви знае, баща ми постъпваше така, когато бях на 6 години. И наливате това, знание в настоящия момент. Дръпнете за пошалката от мивката на тези данни и ги пуснете да изтъкат. Отседате миналото от настоящето. Можете ли да го направите? Мълчание. После, да, струва ми се, че мога. А как разбрахте за баща ми? Налучках. Можеше да е какво ли не? Въпросът е в това, че умът ви извлича нещо от миналото и го вкарва в настоящия момент. Тази мисъл създава емоцията, пораждаща преживяването, че сте оплашена до смърт. Сега отново се вгледайте в мига, който тък му отмина. Какво стана? Какво наблюдавахте? Наблюдавах силен звук, глас, който ме стресна. Наблюдавах дъх пред лицето си. Почувствах заплаха. Добре. Много добро наблюдение. Смятате ли, че аз, водещият на тази програма, бих могъл да ви нараня по какъвто и да било начин? Не. Вероятно не. Вероятно не. Категорично не. Няма да ме нараните. Обедена ли сте в това? Да. Тогава защо почувствахте заплаха? Защото ми напомняте на баща ми, който обаче ме и нараняваше, когато кръщеше така. Тук настъпва по-дълга пауза. Тя беше забелязала този факт и преди, но чак сега започна да го промява наистина. Цялата зала започна да го проумява. Накрая казах възможно най-нежно, разбирам. Значи, на вас ви се струва, че сега е тогава. Съжалявам. Беше автоматична реакция. Не съжалявайте, съвсем нормално е. Но нека ви попитам нещо. Мислите ли, че можете вече да не реагирате толкова автоматично? Да, вероятно мога. Тоест смятате, че мога пак да изрева в лицето ви и вие да не се почувствате застрашена? Така мисля. Да, точно така. А някой друг? Моля. Може ли някой друг, в друг момент, да изкрещи внезапно и вие да не се почувствате застрашена? Струва ми се, че да. Защо? Защо мислите, че ще можете да го направите в бъдеще, щом сега не успяхте? Защото току-що ми показахте какво всъщност правя. Защото сега разбирам, че това, което си мисля, че се случва, не е това което действително се случва. Чудесно! Значи успявате да направите разликата между сега и тогава. Освобождавате се от миналото. То вече не ви е нужно в настоящето. Имате достатъчно настоящи мигове. Единственото, което се иска от вас, за да си предоставите тази свобода, е винаги да обръщате внимание на мига. Гледайте внимателно какво се случва. Тук и сега. Не вярвайте на въображаемата истина, а само на видимата. Разбрахте ли? Мисля, че разбрах. Мислите, че сте разбрали? Не, разбрах. Наистина. Чудесно. Много ви благодаря. А по-нататък в нашата програма, ако пак се. Развълнува ми повиша глас или заговоря рязко. Ще разберете какво се случва и какво. Не, нали? Смях Да Страхотно Сега можете да седнете. Всички ръкопляскат. Повярвай ми, не е нужно да знаеш. Не толкова, че да се почувстваш безпомощен. Безпомощен пред онова, което ще ти донесе животът. Помири се, че знаеш малко. За любовта. За другите. Какъв трябва да бъде животът? Приеми нещата такива, каквито са. Без да знаеш нищо. Върви с науверена крачка. Готов да паднеш на колене. Всеки миг, щом животът повели. Нека ръката ти бъде празна. За да можеш да сложиш на сърцето си. Когато се изпълни смъка. Приготви си постеля, в която да можеш да паднеш. Като в топли обятия. Откриваме че животът обикновено мълчи. Моли ни да живеем според собственото си познание. А да се отдадеш е абсолютно същото. Той трепти с лекота край нас. Добронамерен, благодушен. Само когато. Пуснем дълбоки корени в някакво познание. На живота му се налага да крещи. Глас да извиси. С любов. От нежния си шепот. Животът обикновено мълчи. М. Клер, 2007 Глава Откъде идва вашата истина? Надявам се, вече сте забелязали, че единственото, което правех в процеса «Обърнете внимание на мига», беше да насърчавам дамата да започне да мисли от нова изходна позиция. Потикнаха да постави видимата, а не невъображаемата истина в началото на мисловния си процес. Когато изкръщах в лицето й, тя имаше на разположение трите типа истина, от които да избере, за да формира мисълта си за случващото се. Приемайки една от тези истини, тя образува мисъл, която създаде емоция, която пък от своя страна произведе нейната действителност. Първа беше изкривената действителност, след което жената издигна преживяването си до наблюдаемата действителност. Направи го, като промени мисълта в ума си. Разбрахте ли какво още правеше участничката в този момент? Нещо, което всички постоянно правим, създаваше своята собствена действителност. Действителността не е това, което се случва, а което си мислим, че се случва. Ние не преживяваме това, което става отвън, а това, което става вътре в нас по отношение на ставащото отвън. Много хора си мислят, че принципът, Човек сам създава собствената си действителност, принадлежи към духовните учения. Само, че това не става на някакво особено. Духовно ниво, а на психично. Това е функция на ума. Свързано е с механиката на ума. След като знаете как точно се случва, ще можете да го насочвате и контролирате по своя воля. И тогава ще бъдете свободни. Свободни от емоционален смут и тързания. От фрустрация, тревожност и страх, неприятните емоции, които толкова често съпътстват нежеланите промени в живота. Когато бях в пети клас, в училище имаше един побойник, който не ме оставяше на мира. Всеки ден си намираше някакъв повод да ме ступа, на влизане, на стълбите, столовата, все едно къде. И всеки ден аз казвах нещо от сорта на престани. Казвам ти «Най-добре, престани». И до днес помня, как той навираше юмрук в лицето ми и изръмжаваше, така ли? А за това какво мислиш? Мъдър беше този негодник. Без да го съзнава, той задаваше най-важния въпрос в живота, най-важния въпрос, свързан с промените в него. Какво мислиш за това? Това ни пита всеки път животът, когато нещо се случи извън ума. При всяко събитие. При всяка несполука. Независимо каква. Все едно. Може да е смъртта близък. Или сте си изгубили очилата. Съпругът или съпругата ви е в лошо настроение. Или пък в много добро настроение. Или току-що са ви увълнили. Или сте си намерили нова работа. Въпросът на живота винаги е един и същ. Какво мислиш за това? От вашия отговор зависи вашето преживяване. Повечето от нас не гледат по този начин на нещата, но всъщност точно това се случва във всеки миг от живота ни. Към нас постъпват данни от външния свят и от тях ние създаваме собствената си действителност. Създаваме си тази действителност буквално от нищото и поточно от чистата мисъл. А тя възниква от истината, която сме приели в ума си. Това логично води до следващия въпрос – откъде идва истината? Първо се запитахме, откъде идва действителността. Отговорът беше от нашето преживяване. Следващият въпрос беше, откъде идва преживяването. И си отговорихме от емоцията. После се запитахме, откъде идва емоцията. От мисълта. Откъде идва мисълта? От нашата истина. Време е да научим, откъде идва нашата истина. Нашата истина идва от нашите данни. А от къде идват нашите данни? От най-различни източници, родители, семейство, съседи, учители, рулеви модели, култура, религия, развлечения, игри и от всички досегашни реални срещи. Живота, които от своя страна, също са били повлияни от изброените фактори. Следващият въпрос е какво стимулира, какво причинява, Извикването на данните от миналото. Отговорът е събитието. Случката. Ставащото извън умани. Всички събития извикват данни от миналото. А какво причинява самото събитие? Отговорът е нашата действителност. С други думи, едното води към другото. Всичко е в кръг. Схващате ли? Тази права линия. Линията на причинно-следствената връзка всъщност не е никаква линия. А окръжност. Във вселената няма прави линии. Само ни изглеждат такива. Всички линии в крайна сметка се затварят в себе си. Случвало ли ви се да гледате, докъдето стига погледът? Нали знаете, че след хоризонта земята се изкривява? Всичко се изкривява. Времето. Пространството. Всичко, не само хоризонтът. А сега говоря за хоризонта на събитията. Ето, че пак стигнахме до нашата линия на причинноследствената връзка. Събитие плюс данни плюс истина плюс мисъл плюс емоция равно. Преживяване равно действителност. А сега мислено изкривате тази линия, за да могат двата и края да се срещнат като каишка на часовник. Тогава ще видите истината. Събитията докосват действителностите, които докосват събитията, които докосват действителностите, които. Търкат се едно в друго. О, това е нещо повече от изкривяване на линията на причинно-следствената връзка. Това е изкривяване на ума. Добре. На мен ми трябва малка почивка. Наистина. Искам да кажа, че докато пиша, ми е нужна почивка. А на вас? Нека наистина да си починем малко. Осмислете казаното дотук, препрочетете го отново, после го оставете да какри на тихоган. И ако сте готови да продължите, да видим. С какво разполагаме? Виждате ли вече как всичко това се отнася и до вас самите? Започвате ли да разбирате как начинът, по който преживявате случващото се в момента в живота ви, може драстично да се промени, като проумеете и приложите на практика механизма, който ви описах. Единственото, което трябва да направите, е да промените вътрешната си истина за случващото се. Започнете да мислите по-новому, намерете си нова отправна точка. Само, че тук се крие едно предизвикателство. Не можете да започнете начисто. Не съществува изцяло нова гледна точка. Някой беше казал, в човешкия живот след първия ден вече не може да има нова гледна точка. Може би звучи малко проувеличено, но смисълът е ясен. Ние почти винаги изхождаме от предходни данни. И как би могло да бъде иначе? Ние не разполагаме с нищо друго, освен нашия опит. Или Вашата мисъл произлиза от истината, която приемате. А коя истина ще приемете? Видимата или въображаемата, зависи от това към кои предходни данни ще се насочите. Ето че слизаме все по-надълбоко в заешката дупка. Скоро ще се появи лудият шапкър и ще се закълне, че което е така, не е така, и което не е така, е така. Навлизаме все по-дълбоко в матрицата. Наслед дълго човекът в белия костюм ще ни заведе в бялата стая с многото екрани и ще ни обясни всичко. Ще научим че вътрешната истина възниква не просто от предходните данни, а от вашия подбор на предходни данни, които ще вземете под внимание. По време на този процес на създаване на истината, да, умът ви не наблюдава, а създава истината, умът се връща назад във времето, за да търси данни от минали моменти, които напомнят по вид, усещане, вкус, звук и миризма на настоящия момент. Ако намери такива, той ги сравнява с сегашните и добавя към настоящия момент цялата информация от миналото, която му се струва подходяща, и така създава изцяло нов набор от данни, които ни най-малко не съвпадат с първоначално наблюдаваните данни. Тези преразгледани и допълнени данни имат огромно влияние върху това, което наричаме преживяване. Нашата действителност не е това, което виждаме, а това, което мислим, че виждаме след като сме. Добавили данните от миналото. Тя се основава на истината, която умът е извлякал от предходните данни и е наслужил върху настоящия момент. Това е действителността такава, каквато вие сте е преживели. Десетима други ще е преживеят по 10 други начина. Важно е да го запомните. И винаги да го имате предвид. Следва потънката част. В ума ви има всъщност два типа предходни данни. Ще ги нарека преценени предходни данни и фактически предходни данни. Не би ли било чудесно, ако нещата бяха все по един вид? Може би, но не е така. Имаме три един на действителност и три типа истина. Сега пък стигаме до двата типа предходни данни. Но поне с това изчерпваме въпроса. Те са истинските виновници за всичко. Ако имаше само един вид предходни данни, щяхме да имаме и само един вид истина и един вариант на действителността. Така че сега поне знаем какъв е проблемът. Да. Преценените предходни данни съдържат онова, което наричате добри и лоши спомени, като етикетът зависи от начина, по който сте преценили събитията, произвели тези спомени. Това, разбира се, на свой ред зависи от предходните събития, погледнати през призмата на още по-предходни данни, зависещи от още по-предходни събития, и тъна, и тъна чак до деня на вашето раждане, че и преди това. Да, събирането на данни започва още от отробата. Пример за преценени предходни данни – прекратяването на романтична връзка е болезнено. Пример за фактически предходни данни – прекратяването на романтична връзка е краят на времето, което двама души прекарват заедно в интимни отношения. Това може да бъде и добро, и лошо, и нито едно от двете, то просто е такова, каквото е. Тези неща постоянно се въртят в ума ви. Те са там, не можете да ги стриете. Този компютър няма клавиш дилит. Умът ви извежда на преден план тези предходни данни в момента, в който част от настоящите данни му напомнят макар и минимално на тях. Тогава вие преценявате настоящите данни въз основа на предходните, които вие и само вие притежавате. Никой друг няма вашето минало. Никой друг няма вашата история. Това ще рече, че никой друг във вселената не може да възприеме, да разбере и да преживее каквото и да било по същия начин като вас. Не и докато изхождате от ума си. Строго буквален смисъл е невъзможно да се осъществи. Среща на умовете. Възможно е обаче да преживеете сливане на душите. Това е унази благословена връзка, за която копне е всяко човешко същество. Хората жадуват за нея, защото на клетъчно ниво осъзнават, че това не само е възможно, не само се случвало, но и сега се случва. Единствената пречка пред преживяването на тази връзка е емоцията, базираща се на мисълта, базираща се на истината базираща се на преценените предходни данни. Как е възможно душата да заобиколи линията на причинно-следствената връзка, след като умът очевидно не може? Съвсем просто. Във върховната реалност, там, където битува душата, няма такова нещо като предходни данни. Всичко се случва тук и сега. Но това е съвсем друг разговор, който си запазвам за втора част. Ако се върнем към начина, по който повечето хора преживяват случващото се в живота, ще видим, че умът постоянно се върти около преценените и фактическите предходни данни, създавайки в края на линията на причинно-следствената връзка това, което психиатрите и психолозите наричат субективна и обективна действителност. Субективната действителност е продукт на преценените предходни данни. Между другото, това не е изцяло негативно преживяване и не бива да оставате с такова впечатление. Често преценяваме събитията от миналото като чудесни. Обективната действителност е следствие от фактическите предходни данни, това, което бихме определили като необработени данни в противовес на анализираните данни. Лично аз наричам обективната действителност наблюдаема, а субективната – изкривена. Може би ще попитате защо не използвам термините от психологията. Защо ми е да създавам собствен модел? Отговорът е, защото намирам моята терминология за по-описателна и най-вече защото традиционният терапевтичен модел не допуска наличието на третия вид действителност. За мен всичко си дойде на мястото, когато започнах да гледам на живота през призмата на модел, предполагащ нещо над изкривената и наблюдаемата действителност, а именно върховната действителност. Благодарение на съществуването на тази трета действителност всички хора могат драстично да променят живота си. Не с някои козметични штрихи, а да го преобразят истински. Когато обръщате внимание на втората действителност? Това, което наблюдавате обективно, а не което преживявате субективно, можете със сигурност да промените живота си към по-добро и мнозина психолози помагат на хората да направят именно това. Но насочването към третата, върховната действителност, може да преобърне живота ви така, че повече никога да не изпитвате емоционален смут. Никога. Това са направили Буда, Христос, изобщо всички истински учители, Парамаханса Йогананда, Далай Лама, Тичен Хадхан, западни учители като Стивън Ливайн, Екхард Толе, Байран Кейти, Мери Омали, все хора, които са разбрали и овладели живота. Аз облякох тези разбирания в свои думи. На мен ми се струва ясно, че за да можем истински да използваме ума си на оптимално ниво а следователно и да преживяваме самия живот на същото ниво, трябва да излезем извън стандартния терапевтичен модел. Съвременните психологични конструкти не оставят почти никакво място за духовността, иначе казано, за Бог и душата. Изключителна ирония, като се има предвид, че първоначалната идея е била такмо обратната. Самата дума психология идва от гръцкия корен психе душа. Моделът, който използвам, за да изучавам и променям поведението, се основава на духовността и теологията, т.е. познанието за Бога. Дали това го прави по-ефективен от терапевтична гледна точка? Вие как мислите? По мое наблюдение третата действителност, върховната, възникваща от действителната истина, най-после предлага обяснение не само какво се случва, но и защо. А след като разберем защо нещо се случва, внезапната промяна, например... Можем да използваме огромната сила на ума, съчетана с вечна треснота на душата, за да променим както преживяването си на това, което вече е станало, така и да си създадем преживяване на това, което ни очаква. Това е следващата еволюционна крачка на човечеството. И няма защо хората да чакат с години за нея. Вие самите можете да направите тази крачка за броени минути. Поточно, за толкова време, Колкото ви е нужно да дочетете книгата. А ето и най-хубавата част. За тази цел не е необходимо да споделяте моите виждания за Бога. Изобщо не се налага да вярвате в Бога. Вие сте свободни. Не съм тръгнал на кръстоносен поход. Не се опитвам да ви убеждавам в каквото и да било. Просто споделям някои инструменти с вас. Сами. Ще проверите дали работят във вашия случай или не. Но определено не е нужно да вярвате в нещо, за да ги използвате. Но знайте, че това, което ще промените с помощта на тези инструменти, няма да бъде само преживяването на конкретната промяна, случваща се в момента. Те ще повлияят на всички промени, които ще преживеете от тук до сетния си ден, когато ще претърпите най-голямата промяна. Когато умрете, това, което ще се случи с вас, това, което ще осъзнаете... Ще промени изцяло свъщанията ви за живота. Ще видите всяко събитие в по-широка перспектива, ще приемете всеки микс любов и всяка погрешна стъпка с разбирани състрадание. ще изпитате сладка гордост и радост от всяко постижение, за да прегърнете собственото си великолепие. Точно за това водим целият този разговор, за да достигнем до тази гледна точка. Да преминем от тогава към сега. Спомням си, че баща ми казваше, ако тогава знаех това, което знам сега. Е, нашата идея е сега да знаем това, което ще знаем тогава. Вълнуващо, нали? Всичко това. То е подготовка да вървим света. Като светлина. Ти вече бе намерен. Бързането сред многото животи. Вече свърши. Всеки слой от прах. Бе изчистен от повърхността, азът, който познаваш, трябва да изчезне. Нека тази светлина стане твоето слово и твоето мълчание. Нека мъката, която живееше чрез теб, да отмине. Нека хората, които те обичат, да обикнат себе си. Нека земята се разтърси. Звездите да пламнат. Небето да се разтвори. Когато стане това. Колкото и да е болезнено. Ти си предопределен да познаеш своята светлина. Ти си предопределен. М. Клер, 2007 Глава 13 За змиите и лъвовете, а също и за хората. Приближаваме към края на първа част от тази книга. Първата половина на удивителния ни разговор ни въведе в дълбочина в механиката на ума, за да можем да променим начина, по който преживяваме промяната. Във втората част ще поговорим как можем да променим начина, по който създаваме промяната, като разгледаме системата на душата. Невъзможно би било да обясним как работи вторият, още повълнуващ инструмент, без задълбочено познаване на действието на първия. Но също така невъзможно би било да използваме пълноценно първия без, горивото, силата, която му дава вторият. Това идва да покаже, че животът ти е в двете си. Части има определена цел и функция. Животът е пълноценен, когато го оползотворяваме във всички аспекти, в които ни се представя физически и духовни, като път към върховната действителност. За това сега ще изследваме още един последен пласт на физическия аспект на живота. Той ще ни отведе до въпрос, който ще промени живота ни и ще направи всичко, което обсъждахме в последните глави, приложимо и ефективно. Междувременно отново ще се върнем към вас и живота ви в настоящето. През цялото време приемам зададено, че в момента вие се намирате насред сериозна промяна в живота си. Надявам се, вече разбирате, че вашето преживяване може да няма нищо общо с всичко, което действително сте видели, почувствали, вкусили, чули или помирисали. Предходните ви данни са формирали вътрешната ви истина за случилото се, а от нея са възникнали съответно мисълта, емоцията и преживяването, довели до настоящата ви действителност. В коя действителност обаче се намирате сега? Изкривената, наблюдаемата или върховната? Можете да си отговорите, като помислите как се чувствате. Ако се чувствате зле, значи се намирате в изкривена действителност. Ако се чувствате добре, се намирате в наблюдаемата действителност. А ако се чувствате благословени, се намирате във върховната действителност. Всичко зависи от това, какви предходни данни е открил умът ви, смятайки ги за сходни с настоящия момент. Но нека ви задам един интригуващ въпрос. Какво ще стане, ако се натъкнете на данни тук и сега, за които умът ви не може да намери нищо сходно в миналото? Задавам ви този въпрос, защото като събеседник, който през цялото време мисли заедно с мен, може би вече сте се запитали същото. Отговорът е, че е крайно невероятно да се случи нещо такова. Както вече отбелязах, на практика е почти невъзможно да не намерим някакви данни, сходни с случващото се в момента. Почти всичко което преживяваме, е вариант на нещо, което сме преживели и преди. Възможно е да е било много отдавна, още в люлката, и за това не си го спомняте съзнателно, но ви уверявам, че стои в базата ви с данни. Ще ви дам пример от личния си опит, ярко си спомням, как като две годишен стоя изправен в бебешкото си кръватче. Тък му са ме приучили на гърне и сега ми се ходи до туалетна. Викам мама, която е в другата. Стая! Тя ме чува и отвръща. Ей, сега идвам, миличък. Само, че така и не идва. Викам, ли викам, после се разплаквам. Тя продължава да ме уверява от другата стая, че и сега ще дойде, но ужасно се бави. Не знам какво прави там, но явно не иска да бъде прекъсвана. Проблемът е, че точно сега имам нужда от нея. Знам, че ме чува, защото ми отговаря. Но я няма. Чувствам се изоставен. Защо не идва? Опитвам се да изляза от кръватчето. Още виждам пред очите си как се напъвам и се мъча да вдигна краче върху решетката, но без полза, твърде е висока. Не мога да се измъкна. Мамо, креща за последно, но без полза. Накрая, облям в сълзи, не ми остава друг избор, освен да нацъпам гащите. Вижте, знам, че не е кой знае какво. Сега го знам. Но тогава не го знаех. Но именно тогава съм съхранил тези данни. Разбирате ли? Казали са ми, че големите момчета използват гърнето. Бил съм съсипан от факта, че не успявам да се държа като голямо момче. И до ден днешен имам проблем с чувството за изоставеност. Съмнявате се, че си измислям? Не, точно така става. Така работи умът. Той не прави разлика между сега и тогава. Не мога да я е изтрия този спомен. И колкото повече се опитвам, толкова по-неизтриваем става той. Естествено, така го прогарям още по-дълбоко. Както вече казах, на този компютър няма клавиш за изтриване. И така, крайно невероятно е, макар и не невъзможно, умът ви да не успее да намери в предходните данни такива, които да подхождат на настоящия момент. Той ще направи всичко по силите си да ги открие, защото разбира, че от това зависи оцеляването ви. В противен случай, откъде ще знаете как да процедирате? Но да допуснем, че не може да намери такива данни, че в момента се случва нещо толкова уникално, толкова необичайно, толкова единствено по рода си, че наистина няма с какво да го сравните. Не се безпокойте. Умът ви ще претърси една. Под директория в памета ви, състояща се от данни под първото ви ниво на съзнание в молекулярния ви запис в подсъзнанието. Наричаме го Клетъчна памет, а някои хора инстинкт. От тук идват много реакции, включително тази: да избягаш или да се биеш. Същност умът първо търси в тази поддиректория. Прави го като първо средство за самозащита. В случай, че нямате време да мислите. В момента, в който възникне външно събитие, първоначалният ви импулс е да реагирате инстинктивно. След това, ако имате време да помислите, можете да отвърнете по друг начин. Помните ли, говорихме за това и преди? Казахме, че за това са нужни само секунди, даже наносекунди. Можете да решите как да отвърнете, а не да реагирате, както би било, ако изобщо не мислите. Времето за отклик когато отвръщате на обстоятелствата, а не реагирате, е лукс, времето за реакция е незабавно. Но когато отвръщате, трябва да знаете, че това никога не е отклик на сегашните обстоятелства, а на миналото. И пак, за да сте наясно, ако във вашите предходни данни наистина не се намери налог на настоящето, умът ви веднага ще се позове на инстинктите, които също представляват предходни данни. Те просто са друг вид предходни данни. Именно инстинктите ви потикват към бъдещето. Те ви казват, че ако искате да имате бъдеще, трябва да се вслушвате в миналото, дори да не можете да си го спомните съзнателно. Под директорията, вашата клетъчна памет, пази историята на целия ви вид. Ако някой от вашите биологични предци се е сблъсквал с това, което преживявате вие, тези данни незабавно ще станат ваше достояние. Това е мозъкът на в действие. Кое е в действие? Казах, мозъкът на гото. Всичко това, абсолютно всичко, е пряко с. Преживяването, което изпитвате точно в момента. Този кратък курс по механика на ума е нещо, което трябва да се преподава във всяко училище по подходящ за възрастта на учениците начин, за да могат всички, когато станат възрастни, да знаят с какво си имат работа и да сътворят живота, за който винаги са мечтали. И така, следва нашият последен урок от първата част на книгата, заедно с един диалог за илюстрация. Ако искате първо малко да си починете, сега е идеалният момент – доставите книгата и да дадете малко почивка на ума си. Ако сте готови да продължите, да минем към. Последния урок – Вашия великолепен мозък Мозъкът е инструментът на вашия ум. Той се е развивал на етапи. Първо сме имали мозък на влечуго. След това еволюцията създала мозъка на бозайника, а накрая – човешкия мозък. Тук искам да отбележа, че голяма част от това, което споделям с вас, дължа на гения и прозренията на доктор Илчили, корейски учител, чието книги за човешкия мозък горещо препоръчвам. Влечугото не прави и ценностни преценки. То не поема данни от настоящия момент, за да ги сравнява с предходни. Да анализира данните и да взема решение как да отвърне в зависимост от оценката на относителни ценности. Влечугото реагира инстинктивно на всичко. То борави с клетъчна информация. Тя е наследствена. Следователно, то ще има една и съща реакция на всички подобни дразнители, която ще се променя само във времето според изискванията на еволюцията. Тези инстинктивни реакции са незабавни. Всички зми от даден вид реагират по един и същ начин на едни и същи дразнители. Човешкият мозък също работи мигновено, но той изпълнява много повече функции за такова безкрайно малко време, защото мозъкът ни е еволюирал до много по-високо ниво на функционалност. Освен това, той съхранява информация само за нас. Никой друг на Земята няма ум като вашия. Затова всички хора, макар и представители на един и същ вид, не реагират еднакво на едни и същи дразнители. Змията не изпитва гняв. Знаехте ли го? Не можете да я в подлудите. Не можете да я направите и, и щастлива. Змията просто се намира в постоянно еднообразно състояние. На змия. В този смисъл тя е завършила еволюционния си път и сега преживява своята пълнота. Ние също сме на пътя към пълнотата на битието си, но още не сме го. Извървели. Не сме стигнали до края на своята еволюция. Трябва да отбележа, че това е малко спорен въпрос. Според някои антрополози еволюцията на човека е завършена. Те твърдят, че повече няма на къде да еволюираме. Същност това е преобладаващото схващане сред водещите биолози по света. Това научаваме и от изданието на списание «Дискавър» от март 2009 година, в което четем статия от Катлина Макулив спечелила стипендията за журналистика на името на Алиша Патърсън за същата година, за да продължи изследванията си върху човешката еволюция от каменната ера до наши дни. Това схващане толкова се е вкоренило, че се е превърнало в официална доктрина, пише тя. После обаче добавя, че съществуват някои значителни различия между авторитетите. Представи мнението на екип от учени, според които през последните 10 000 години човешката еволюция е протичала сто пъти по-бързо, отколкото в който иде друг период от историята на нашия вид. Това напълно отговаря на моите наблюдения, че промените на нашата планета нарастват показателно. За това има множество причини, включително увеличаването на скоростта на комуникация, за което споменах още в началото. А задълбочената статия на Емаколив предлага и други интересни хипотези. Маколив, Кътлин Аруи, Стил и Валвин, Марч 2009, Дискавър Бел Афт Моята хипотеза е, че хората продължават да се стремят към пълноценното си осъществяване. Наблюдавам себе си, наблюдавам и цялото човечество и ми се струва, че не сме стигнали дори до средата на пътя към тази цел. Или казано с други думи, още не знаем и половината. Тази идея може да ви се стори потискаща или възбуждаща зависимост от гледната ви точка. Разбира се, същото въжи и за всичко станало в живота. Мен лично тя ме вълнува. Колкото и великолепни същества да сме ние, хората, можем да станем два пъти едно Утрешният ден крие необятен потенциал. Но стига толкова с моите философии. Да се върнем към мозъка. Лъвът, за разлика от змията, притежава мозък на бозайник. Той може да изпитва гняв и го прави. Не проверявайте лично твърдението ми, вярно е. Но той не може да прави преценки, размишлявайки, оправдан ли беше гневът ми? Или беше самодоволен? Неуместен? Умерен ли беше или прекален? Трябва ли да се ядосвам така и в бъдеще? Какво ще си помислят? Другите лъвове, лъвовете не си задават такива въпроси. Човешкият мозък се е развил до трето ниво. Ние приемаме данни, сравняваме ги с други данни, организираме отговора си, претегляме всички възможности, анализираме възможните и вероятните изходи от всяка от тях, преценяваме кой би бил най-добрият изход и казваме на тялото си как да действа. И всичко това за една милионна част от секундата. Звучи невероятно, нали? Но дори с тази блестяща изчислителна машина, поместена в нашия череп, отговорът, който умът ще избере, може да няма нищо общо с настоящия момент. Чудно, нали? Проблемът е, че много хора още не са се научили да използват всички възможности на ума, включително способността му да взима под внимание данни, които не се съдържат в предходните данни. Още по-рядко им хрумва да използват същия този механизъм, мозъка, за да създадат предпочитаните от тях условия, вместо да понасят вече наличните. Единственото, което бедният ни ум прави в повечето случаи, е да изважда спомени и подсломени от близкото ни от този живот и отдалечното ни от еволюционното развитие минало. То стоварва всички тези данни в настоящия миг и същевременно ги проектира в бъдещето. Този светкавичен процес създава енергия под форма, която наричаме мисъл и я пуска в движение. Аз формулирам това явление като Еймосън. За целите на нашия разговор го наричам просто емоция. Това е творческата сила на Вселената. Мисля, че трябва да повторя. Това е творческата сила на Вселената. Затова е толкова тъжно, че много хора смятат, че нямат власт над емоциите си. А всъщност, както казах по-горе, емоциите си избират, умът решава да се чувства по определен начин. Емоциите са акт на волята. Едва когато разберем това, ще можем да постъпваме така, както описах, да използваме емоциите си, за да създаваме условията, които предпочитаме, а не да реагираме на условията, които се налага да понасеме. Повече за това, много повече, ще намерите във втората част на книгата. Вече надълго и широко обсъждахме как можете да промените емоцията си. Да припомним накратко, като промените мисълта, която я е подкрекя. За тази цел трябва да използвате ума си в пълния му потенциал още в първите мигове след настъпването на дадено събитие. Търсете основанията на вашата истина и... Извън рамките на базата с данни. Това също е тема на втората част на книгата. Навлязох толкова дълбоко в механиката на ума, за да мога да ви предложа основа, върху която да стъпите, за да разберете инструментите и да ги използвате. Разбирате ли ясно, че точно това направи дамата от семинара, за която ви разказах? Стана много бързо, със съвсем малко подкрепа. След това тя се съгласи, че вероятно ще може да го прави в бъдеще, сама, без подканяне и помощ, защото изведнъж проумя какво прави. Съзнателно наблюдаваше себе си как налива миналото в настоящето и проектира образа на баща си върху случващото се в момента. Така тя направи това, което духовният учител мери умали и други наричат свидетелстване. Дамата от семинара стана свидетел. Видя със собствените си очи какво създава ума си и просто направи нов избор. Сега вече не се налага да постъпва така. Предложеният процес показва как да променим мисълта си. Затова е добре, че работата, която вършим аз и други хора като Екхард, Толе и Мериумали, понякога се описва като част от движението «Нова мисъл». Тук става дума за израстване на съзнанието, за издигане от въображаемата към видимата истина, за да направим скок в преживяванията си от изкриваната към наблюдаемата действителност. За участничката в моя семинар стана очевидно веднага, щом се замисли, че аз никога не биха наранил по какъвто и да било начин, и че аз не съм баща и единственото, което трябваше да направи, бе да се вгледа внимателно, а не просто да приеме първия сигнал, който умът и изпраща. Това ни казва и старата поговорка – «Два пъти мисли, един път режи». Това е всичко, за да промените мисълта си, мислете по два пъти. Изправени през значима промяна и пред страха, който обикновено е съпътства, много хора биха казали, не го мисли толкова. Аз ви съветвам да направите точно обратното. Аз съм скъпоценно събитие. И нямам много време. Ние сме скъпоценно събитие. И каквото и да си мислим. Нямаме много време. Твърде много го пилем. Втичане. От едно лице към друго. Питайки, как се казвам? Ако още не знаете. Или сте забравили? Замълчате, влезте в себе си. И си отговорете. Ти си скъпоценно събитие, кажи ни как се казваш. Скъпоценно събитие. М. Клер, 2008 Глава 14. А сега един въпрос, който ще промени. Живота ви Добре, изяснихме, че за да промените мислите си, трябва просто да помислите пак да обърнете внимание на мига. Защо не вземем някой реален пример с нещо, което ви се случва в момента, и да видим как работи този процес? Преди всичко, бих искал да визуализираме процеса «Обърнете внимание на мига» за да видите какво точно ще правим. До тук разбрахме, че има три вида в действителност – изкривена действителност – това, което си мислите, че се случва, наблюдаема действителност – това, което виждате пред себе си, и върховна действителност – истината за това, което се случва, истината за причината, поради която се случва, и истината за вас. Знаем също така, че тези три вида действителност произлизат от трите типа истина – Въображаема истина, видима истина и действителна истина. Ето как изглежда това в схематичен вид. С древния шрифт е отбелязана отправната точка на мисълта за случващото се в момента в живота ви. Седрия шрифт е посочено къде ще ви отведат тези отправни точки. Ако искате да промените изживяването на живота си, трябва просто да преместите отправната си точка нагоре по пирамидата, да издигнете съзнанието си колкото е възможно по-високо. Тъй като не знам какво точно се случва в момента в живота ви, ще трябва да си представя. Да кажем, че току-що сте преживели раздяла с любимия човек. Ще използваме това само за илюстрация. Вие можете да приложите формулата към конкретната ситуация, в която се намирате. Добре. Нека сега допуснем, че другият човек е поставил край на връзката ви. В момента в който той за последен път е затворил вратата след себе си, вашият ум е започнал да работи. Първо, човешкият мозък е преровил всички данни от миналото. Анализирала случаите, в които сте се чувствали изоставени и отблъснати. Извлякала всички преценени и фактически предходни данни от тези минали преживявания, включително когато майка ви ви оставила сами в кошарката и е излизала от стаята, а вие не сте знаели кога ще се върне, и е сравнила информацията. Има нещо, което трябва да знаете. Умът обръща внимание най-вече на отрицателно преценените предходни данни, защото именно тях вашето его, което операторът на ума в настоящето, не желая да преживява отново. Затова мозъкът се вглежда в тези отрицателно преценени. Предходни данни добави ги към настоящите и така поражда мисъл, създаваща емоция, която според него ще ви бъде от полза. А поточно... Дълбока тъга. Това ви спуска ниско в основата на пирамидата, пренасейки ви от наблюдаемата действителност в изкривената. Накратко казано, чувствате се ужасно. Както вече казах, дори никога до сега да не сте били отблъсквани или изоставени, на други се случвало. Така че вие пак имате база от отрицателно преценени предходни данни, за да създадете съответната мисъл и емоция. Просто това ще бъдат отрицателно преценените предходни данни на друг човек, клетъчни спомени на вашия вид, изведени на преден план от вашия мозък на влечугото. И ако не внимавате, те ще произведат инстинктивна реакция. Остава още една възможност, още един въпрос. Какво става, ако сте имали преживяване, което напомня на сегашното, но е било хубаво? Какво става, ако преценените предходни данни са положителни? Нали помните, че не всички преценени данни са отрицателни? Част от досегашните ви преживявания може да са били оценени доста положително. И така, какво става, ако преценените предходни данни ви казват? Не се тревожи. Случвало ти се е и преди. Всичко ще се оправи. Това със сигурност ще промени настоящото ви преживяване на промяната, нали? Ще отстрани отрицателните емоции и ще произведе положително преживяване. Прав ли съм? Да би могло и така да стане, ако всички се учехме от добрите си преценени предходни данни. Но тук се случва нещо почти коварно. Дори умът ни да открие положителни данни, той отново няма да им обърне внимание. Сякаш тези хубави неща никога не са се случвали. Запомнете, умът ви винаги ще обръща първостепенно внимание на Лошите данни от миналото и почти никакво, на «добрите», защото това е неговата работа. Умът ви е програмиран да постъпва така, за да осигури безопасността и оцеляването ви. В този смисъл може да се каже, че добрата новина не е новина. Разбирате ли? Чувате ли? Важно е, защото това обяснява защо в толкова много ситуации първото, за което хората мислят, е какво може да се обърка. Колко лошо е положението, какво нещастие ги сполетяло. Не би ли било чудесно, ако можехме да преобърнем тази наклонност? Ако в повечето случаи хората мислеха първо какво би могло да се получи добре, колко чудесно се подреждат нещата и каква възможност им се отворила. На някои хора това им е особено трудно. Те не разбират как е възможно някой да намира живота за прекрасен, след като на тях всичко им е толкова трудно. Още когато бях на 9, баща ми все ми повтаряше – сине, слезна земята. А когато приятелите ми ме виждат как омалуважавам или направо пренебрегвам възможността за лош изход, често ми се чудят – ти да не си си изгубил ума? На което отговарям – да. За да преживеете живота по начина, по който ви казвам, че можете да го направите, трябва действително да си изгубите ума. Поне за известно време. Поне докато не опознаете наистина добре начина на работа на ума, механиката на ума и не научите как да променяте истината си, за да промените мисълта си, за да промените емоцията си, за да промените преживяването си, за да промените действителността си за събитието, което се случва в живота ви. Така, че дайте си възможност да премислите случващото се. Останете в настоящето, както би посъветвал Екхард Толе, и издигнете съзнанието си от въображаемата към видимата истина. Ако успеете да го направите, вероятно ще стигнете до съвсем нови заключения за ставащото. Да видим какво се случва, когато използваме тази техника в нашия измислен пример с разделата. Предвид това, че се чувствате зле, явно сте създали подобна. Наследната изкривена действителност зарязаха ме. Пак съм сам. Това е много лошо. Не е честно. Не мога да живея без нея. Никога вече няма да бъда щастлив. Не трябваше всичко да свършва така. Наранен съм и никога няма да простя. Сега, за да помислите два пъти, ви предлагам да си зададете един изключителен въпрос. Един единствен въпрос, който може да промени целия ви свят. Запитване, което може да промени емоцията ви, като промени мисълта ви, като промени истината зад нея. Ето го и него. Въпросът, който ще промени живота ви, е «Възможно ли е тази действителност, която преживявам, да не е действителна?» На пръв поглед въпросът може да ви се стори глупав и безмислен. Вие със сигурност знаете как се чувствате. Знаете какво става. Умът ви ще се противопостави, ако се опитате да се измъкнете от това свое преживяване. Отвори очи и се огледай. Ще крещи той. Зарязаха ми. Пак си сам. Тя си тръгна. Тръгна си. Ще ти бъде тъжно. Ще бъдеш нещастен. Това е ужасно. Но ако имате коража да продължите да си задавате въпроса, който ще промени живота ви, накрая умът ти ще престане да спори и поне ще се замисли отново. Ще помисли два пъти. Тихо и без да преценявате, а с любопитство и състрадание. Както би се изразила Мери Умали, наблюдавайте как умът крещи в главата ви: Хей, няма какво да мислиш пак. Няма какво да мислиш, защото знае какво ще последва, ако помислите отново. Вие внимателно, но твърдо си кажете, че ще помислите, че ще се вгледате повторно ситуацията, преди да затвърдите преживяването си. Накрая умът ви ще склони да ви сътрудничи. Вие можете да го научите да ви сътрудничи, както дресир научава. Старото куче на нови номера. Трябва да станете господар на ума си. Ако имате въпроси как работи въпросът, който ще промени живота ви, можете да разпитате, когато поискате, на сайта www.association.net. Надявам се да го направите и да използвате нашия интерактивен сайт колкото често пожелаете, ако го намерите за полезен. А за сега ми се струва, че е време да си поемете дъх. Осмислете прочетеното, а после решете дали искате да продължите или да оставите нещата да отлежат главата ви и да се срещнем отново по-късно. Ако сте готови да продължите, време е да поговорим. Какво виждате с очите си? На какво ставате свидетели? Предлагам ви един. Диалог. Да помислим какво имате пред себе си в този ден от своя живот. Ще използваме, естествено, въображаемия ни пример, тъй като в момента нямам възможност да говоря директно с вас, макар че и това може да стане, ако участвате в конферентните разговори, които редовно осъществяваме. И така да разгледаме отново въображаемия си пример, но този път по нов начин. Ще се ограничим до това, което действително виждаме, а не какво чувстваме. Ако беше семинар, щях да ви попитам, кажете ми какво се случи тук? А вие, може би, щяхте да отговорите, жена ми току-що ме напусна. Аз съм изоставен. Отново съм съвсем сам. На което аз, може би, щях да кажа, разбирам, че жена ви, ви е напуснала. Това сте го видели. Това е наблюдаема действителност. Но, изоставен? Съвсем сам? Това видяхте ли го с очите си или го насложихте върху наблюдаемата действителност? Не знам какво имаше предвид, може би щяхте да възразите вие, но аз нищо не, наслагвам. Бях зарязан. Факт. Съвсем сам съм. Факт. Диалогът сигурно би продължил така, наистина ли? Какво означава за вас изоставен? Означава отблъснат, зарязан, напуснат. Какво, по дяволите, означава според вас? От кого? Моля. Отблъснат, зарязан, напуснат. От кого? От единствената ми любов. От жена ми. От човека, с когото мислех, че ще прекарам живота си. Вие сте създали ново значение на тази дума във въображението си. За какво говорите? Обективно погледнато изоставено означава отблъснат, зарязан, напуснат от всички. Същото значи и да бъдеш сам. Това ли е вашата наблюдаема действителност? Това ли виждате около себе си в този момент? Хващате се за думата. Просто си играете с думите, за да ме убедите. Не, вие го правите. Вие си играете с думите, за да убедите сам себе си. Говорите си с думи, които сте заредили с емоция, вместо сведени факти. Мисля че ме изгубихте за каузата. Не, вие сам сте се изгубили. Изгубили сте се във въображаемия си аз. Приели сте въображаемата истина. Но не се отчаивайте. Нормално е. Просто трябва да поискате да промените преживяването си. Искате ли да промените преживяването си? Предполагам. Предполагате. Добре де, добре. Знам. Искам да променя преживяването си. Чудесно! Сега ми кажете, какво наистина виждате в живота си днес. Изоставен ли сте? Жена. Ми ме изостави. Да. Добре. Кой друг ви изостави? Мълчание. Простете, не чухте ли въпроса ми? Чух го. Добре. Та кой друг ви изостави? Никой, никой, никой. Значи всъщност не сте изоставен, т.е. не сте напълно и абсолютно сам. Само един човек ви е изоставил. Да. Но това стига. Стига, за да се чувствате тъжен, сигурен съм. Но достатъчно ли е, за да се чувствате напълно изоставен? Така се чувствам. Не мога да го променя. Напротив, можете. Ако искате. Не сте длъжен да го правите, но ако искате, можете. Това преживяване е кара ли ви да се чувствате добре? Щастлив ли сте? Не, естествено. Виждате, че не съм щастлив. Е, ако не сте щастлив, защо сам себе си мъчите с това преживяване? С нищо не мъча себе си. Просто това се случва. Добре, да ви попитам нещо. Съвсем сам ли сте? Мълчание. Не в този смисъл, който вие влагате. А какъв друг смисъл има? Какво могат да значат думите «съвсем сам»? Че вече нямам партньор в живота. Така е. Но съвсем сам ли сте? Какво виждате? Виждате ли други хора в живота си? Естествено. Хора, които ги е грижа за вас? Някой ги е грижа, предполагам. Предполагате? Добре, добре, някой наистина ги е грижа. Боже, значи не сте изоставен. Не стей и съвсем сам. Прав ли съм? Опитвате се да ме манипулирате. Искате да ме накарате да се почувствам добре. Но нищо не решавате, защото само ме занимавате с детайли, за да докажете, че сте прав, вместо да чуете как се чувствам аз. Всъщност, много внимателно слушам как се чувствате. И наистина се опитвам да ви накарам да се почувствате по-добре. Но не ви лъжа. Не ви казвам нещо, което не е така. Напротив, опитвам се да ви кажа как в действителност стоят нещата. Да ви потикна да промените отправната точка на мисълта си за всичко това. Каня ви да се издигнете от въображаемата истина към видимата, за да можете да преминете от изкривената действителност към наблюдаемата. Предлагам ви възможност да видите нещата в различна перспектива. Вече ви стана ясно, че не сте изоставен и не сте съвсем сам. В същото време е очевидно, че жена ви вече не е с вас. Вие сте смесили двата набора от данни и сте ги превърнали в едно. Разбирате ли? Да. Неохотно. Добре. Тогава да минем нататък. Диалогът ще продължи, но не тук и не сега. Това е един силен диалог, който макар и. Въображаем, не е съвсем измислен. Преживявал съм това, което вложих в. Вашите думи. Не повтарям разговори, които съм водил по време на семинари. Просто си спомням собствените си вътрешни диалози. Когато моята съпруга ми изостави, прибрах се в къщи през деня и открих дома си празен, нямаше ги мебелите, нямаше ги вещите на жена ми, точно тези мисли се въртяха главата ми. Мислех си. Зарязаме. Пак съм сам. Това е много лошо. Не е честно. Не мога да живея без нея. Никога вече няма да бъда щастлив. Не трябваше да свършва така. Наранен съм и никога няма да й простя. Всичко това бе подложено на проверката на времето. Тези мисли ми изглеждаха толкова реални, те отразяваха вътрешната ми истина. Но не след дълго видях, че живея във въображаемата, а не във видимата истина. Стана ми ясно, че всички тези твърдения са неверни. Всичките, до едно. А какво ще кажете за вашите мисли относно положението, в което вие се намирате сега. Мечтая да намеря начин да обичам всички, о които мога да достигна с обятия. Имам помощ, Ела при мен. С болка в очите си. И тъга в усмивката. В този нов блян за мен самата. Включвам всички вас. Искате ли да знаете какво е моята любов? Тя е вашата любов. И всички ние, кутрета, Сгушенив. Една. Топла. Купчина. Котрета. М. Клер 2006. Глава 15. Край на първа част. И така, приближаваме се към важен момент в нашия разговор. Разгледахме много внимателно, може би повнимателно от всякога, механиката на ума. Сега, когато знаете как работи умът, Имате възможност да вземете своето решение за втората, третата и четвъртата от деветте промени. Виждам, че вече сте решили да осъществите първата, да не преживявате сами промяната, иначе нямаше да сте тук, с мен. А следващите три промени бяха – промяна две. Променете избора си на емоции. Промяна три, а променете избора си на мисли. Промяна четири. Променете избора си на истини. Можете да го направите още сега. Можете да използвате механиката на ума, за да промените самия ум по отношение на промяната, която се случва в живота ви. Погледнете емоцията, която ви изпълва през последните няколко дни. Каква е тя? Гняв. Страх. Мъка. Фрустрация. Тревога. Тъга. Разочарование. Напишете на лист всички емоции, които изпитвате в резултат на промяната в обстоятелствата около вас. Довършете следното изречение, след това, което се случи. Наистина го направете. Ще ви бъде полезно. Вземете лист хартия и започвайте. Опишете с няколко думи емоциите, които чувствате в последно време или сега. Можете да напишете «Страхувам се» или «Тъжен съм». Или теятме, или всичко наведнъж. Добре. Сега запишете всички мисли, които подкрепят тези емоции. Довършете следното изречение, като се замисля за всичко, което ми се случи и ми се случва сега, струва ми се, че... Можете да напишете, мисля, че никога вече няма да бъда щастлив. Или мисля, че се отнесоха несправедливо с мен. Или мисля че ви имам проблем и няма лесно да се измъкна. Или каквото друго ви идва на ум, когато се замислите за промяната в живота си. Добре. Сега напишете истината, която подкрепя тези мисли. Довършете следното изречение. Моята истина за тази ситуация е, че... Можете да напишете. Моята истина за тази ситуация е, че е болезнена. Или опасна. Или не може да бъде решена. Или Вгледайте се сега в преценените предходни данни, от които е възникнала тази истина. Дали не можете само за момент да ги закриете и да видите фактическите предходни данни? Това, което действително се случило, без да го преценявате? Какво ви казва миналото за фактите, свързани с настоящата ситуация? Представяше си, че сте мистър Сепок от космическия кораб «Энтерпрайз». Погледнете логично на нещата, без да преценявате. Какво ви казват предходните данни за последните два или три пъти, когато ви се случвало нещо подобно? Произтекла ли е някаква беда за вас, от която не сте успели да се възстановите? Случвало ли се да се възстановите отдалеч потежки неща? Случвало ли се, когато всичко приключи, да се окаже, че е било за добро? Какви са фактическите предходни данни? А това влияе ли по някакъв начин на вашата истина за сегашното ви преживяване? Можете ли да направите така, че да повлияе на истината ви? Как бихте искали да и повлияе? Можете ли да стигнете до там, че да си създадете изцяло нова истина за събитието? Можете ли да си представите, че се издигате от въображаемата истина към видимата истина? Всичко това работи, приятели. Всичко това работи. Но сега слушайте какво ще ви каже вашият ум. Той ви говори, да бе, да, за теб може да работи. Само, че за мен животът е. Една безкрайна борба. Прав ли съм? Ако греша, страхотно. Но ако съм прав, започнете от това, което предлага умът ви с дълбоката си мъдрост, любопитство и състрадание. Позволете си да проявявате любопитство към това, което умът ви казва. И да изпитвате състрадание към това, което научавате. Запитайте се, пак по съвет на Нула Мали, как да премина през това. Какво всъщност съм аз? Какво трябва да видя? Какво да кажа или направя в името на най-вишето благо? Кое има нужда от моето любящо внимание? Коя е следващата стъпка в живота ми? Наблюдавайте внимателно ма си, на къде отива, какво върши. Не се упреквайте, не търсете грешките си, не се изоставайте. Бъдете със себе си, бъдете любопитни, задавайте си въпроси. Но преди всичко, обичайте се. Останете със себе си, вникнете в мига, като се заслушате вдишането си или като гледате някой предмет стаята, няма значение. После тихо, нежно си позволете да направите нов избор. Прегърнете новата истина. Ще завършим първата част на това изключително изследване на промяната с едно последно прозрение за механиката на ума. Истината не се открива, тя се създава. Бог казва, остави чука. Което всъщност е собственият ми глас. Да не се заблуждаваме. И твоят глас също. Затова остави чука. И вдигни длани към устните си. Или ги допри до сърцето си, шепнейки. Сладко опрощение. Макар да няма нищо за прощаване. Опитваме се да обичаме, това е. И то се проявява като всичко, и гняв, и страх, и всякаква. Болка. Но това е, опитваме се да обичаме. Няма нищо за прощаване. Освен ако отново вдигнем чука. Остави чука. М. Клер, 2007 ЧАСТ ВТОРА СИСТЕМАТА НА ДУШАТА И КАК ПОЗНАВАНЕТО И МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ ДА СЪЗДАВАТЕ ПРОМЕНИТЕ В ЖИВОТА СИ, ВМЕСТО ДА ГИ понасете. ГЛАВА 16: ОТГОВОРАТ НА ВСИЧКИ НЕЩА Ето, че стигаме до това, което според мен е най-важната част от тази и от всяка друга книга. Всяка друга книга ли казах? Да, точно така. Защото не мисля, че някога е била писана книга, която да съдържа информация пожизнено важна, порешаваща, покритична, позначима, по-силна и по-пряко свързана с способността ви да преживявате живота така, както винаги сте искали и сте се надявали, и сте копнели да го преживявате, от тази, която сега ще ви се даде. Надявам се да си водите бележки в полетата. Надявам се книгата накрая да бъде цялата уръфана и омачкана от употреба. Ако я четете в електронен вариант, надявам се да си отбелязвате всеки ред и абзац, които ви крещят с глас на собствената ви душа. Точно това исках да чуя. Искам да ви разкажа за системата на душата. Механиката на ума си беше механика, взаимовръзките в едно устройство, което аз обичам да наричам двигател на преживяването. Сега ще поговорим за горивото. Оттам двигателят черпи сила. И когато приключим си следването във втората част на книгата, вие ще разполагате с онова, което ви е необходимо, за да промените всичко, когато всичко се променя. В един постоянно променящ се свят и личен живот, в който само да се обърнете, и вече нищо не е същото, е важно да разбирате как и защо преживявате промените по определен начин, за да можете, ако искате, да го промените. Не е лесно да наблюдаваш сривове, беди и катастрофи и да запази спокойствие. Но все пак е възможно. Заедно ще видим как. Ще започнем опознаването на системата на душата с уточнението, че човек има душа. Не всички обаче го приемат за даденост. Някои вярват, че хората са просто определена форма на живот и че не съществува дух, който живее в тях. Тук ние приемаме, че последното твърдение е погрешно. По-нататък ще допуснем още... Че съществува и свръхдуша, която някой наричат Бог. Тези допускания се правят възоснова на нещо повече от сляпа вяра. Те се базират на наблюдения, логика и следване. Обикновеният поглед към. Вселената показва, че енергията съществува. Тя се намира в основата на всяко живо същество и всъщност във всичко, независимо дали е живо или не. Например, скалата. Скалата изглежда инертна и обикновено не се определя като жив организъм в обичайния смисъл на думата. Но ако дефинираме живото като нещо, което се движи според точен и безпогрешен принцип, предполагащ някакво ниво на разум, който е част от по-голяма изстройна система, то тогава скалите се оказват съвсем живи, стига внимателно да погледнем през мощен микроскоп, за да видим микрокосмоса в тях, отразяващ макрокосмоса. На учените не има обагнало, че гледката през телескопите и микроскопите е една и съща – система от частици, кълба от енергия, въртяща се с изумителна скорост около един център или ядро, а цялата конфигурация се поддържа от някаква невидима, но явно присъстваща и в съобхватна сила. Казано по друг начин, ако надникнете в субмолекулярната структура на скалата, или каквото и да било друго, ще видите малка Вселена. Ще видите още, че нещо управлява тази Вселена. То не се вижда. Виждат се обаче неговите ефекти, макар самата енергия, пораждаща ефектите, достава невидима за невооръженото око. Последното означава ли, че енергията не съществува? Ни най-малко. Видимото не изчерпва съществуващото. Сега ще ви кажа, че това, което наричаме душа, всъщност е част от невидимото, от енергийната система която вдъхва живот и кара всички неща да се движат. Същото е и с това, което наричаме Бог. В действителност Бог е самата система. Бог е най-голямото проявление на системата, която възпроизвежда себе си във все по-малки. И малки варианти посредством процеса, който дава. Енергия на самата система, за да съществува. И да се разширява. Това е системата на душата и тя е безпогрешна, функционира съвършено. Механизмът и е изящен. Предназначението и е ясно. Силата и е неотменима. Не може да бъде по друг начин, в противен случай системата сама по себе си би се разпаднала. Тоест, би престанала да се интегрира, следователно, вече не би съществувала. Това означава, че Бог е във всичко, животът е във всичко. Истина е. И в душата си го знаем. Затова персонифицираме неодушевените предмети. Даваме на корабите имена и се влюбваме в тях. А когато колата не иска да... Запали, е потупваме и казваме «Хайде, миличка, знам, че можеш». И тя пали. Мама решава да ремонтира и да смени мебелите стаята, а татко казва «Добре». Но старият ми стол остава, намираме бебешкото си оделце в стар сандък на тавана и го притискаме до лицето си, а в очите ни напират сълзи, докато му благодарим за утехата и любящата топлина, която ни е давало. Благодарим на одеалото. Мислите ли, че душата не е наясно, че енергията на живота е навсякъде? Няма неживо нещо и душата го знае. Тя вижда себе си във всичко. Познава единството ни с живота а после тъжно наблюдава, как умът не обеждава в противното. Защото умът разполага само с предходните данни, възоснова на които прави своите заключения. А душата излиза отвъд предходните данни, там, където времето не съществува. Душата знае действителната истина, докато умът се спира при видимата. Освен ако не реши да продължи. Душата насърчава умът да направи точно това. Потиква го да не се ограничава с видимата страна на нещата. Не спирай, казва му тя. Ела с мен, ще те отведа на място, което не си и сънувал. Много интересно, сигурно си мислите вие, но какво ще има това с моя живот и всички промени в него, или с начина по който ще се справя с тях? Хъм, Дей. Същност, не ли време за мъничко почивка? Добре. Нека заедно си поемем дъх. Да помислим за изводите от всичко това и какво общо имат те с нашия живот, всички промени в него и с начина, по който ще се справим с тях. А после, ако и когато сте готови, да преминем към. Удивителната истина за промяната Струва ми се, че целият разговор, който водим с вас, ще завърши с две изречения, които ще искате да запомните дума по дума. Искам да кажа наистина да ги запомните. И никога да не ги забравяте. Сякаш са татуирани на лявата ви ръка или са написани със сапун на огледалото в банята, или пък са закачани с магнит върху хладилника. Тези две изречения ще променят живота ви. Наричам ги едно въпросът, който променя живота. Две отговорят на всичко. Въпросът, който променя живота, беляза края на нашето изследване на механиката на ума. Помните ли какъв беше той? Възможно ли е тази действителност, която преживявам, да не е действителна? Душата е тази, която насърчава въпроса. А сега идва ред на отговора на всички неща. Това, което ще ви кажа, може да. Ви помогне никога повече да не преживявате промяната негативно. То е последното парченце от мозайката. Изгубеният ключ – неизвестната комбинация – тайната на тайните. И ако въпросът, който променя живота, беше кулминацията на първата част на книгата, отговорът на всичко е стартовата площадка за втората. Ето го и него, всички промени са за добро. Не съществува промяна за лошо. Ето това е общото между енергийната система, за която говорех, и вашия живот. Това е общото между душата и промените, които вече са се случили и които те първа ще се случат в дните от вашето бъдеще. Животът ме моли да ти кажа това, нищо не се нуждае от поправка. Всичко жадува. Тържество и радост. Принуден бе да се приведеш. За да намериш. Всички чудеса в краката си. Принуден бе да се протегнеш. За да откриеш. Собственото си красиво лице в небето. Точно над всичко, което. Мислиш че трябва да повдигнеш с плещите си. Когато моля Бог да ми говори, се чувствам малък и самотен, вероятно като теб. Но точно тогава, без никаква причина, започвам да. Грея. Грея. М. Клер, 2007. Глава 17. Петата промяна. Това, което току-що ви казах, променя всичко. Не ви е нужна друга информация, не ви трябват други данни. Умът сега има силата да стигне до напълно нови изводи за живота. В началото на този разговор казах, че има девет промени, които ще променят всичко, но е, че ви стига и една от тях, промяна пет, променете схващането си за самата промяна. До сега гледахме на промяната като на безпокойство, прекъсване на потока, изменение на посоката, условията и обстоятелствата в живота ни. Това беше нашата истина, особено, що се отнася до нежеланите промени. От тази истина възникваше нашата мисъл, която създаваше нашата емоция, водеща до нашето преживяване, което пораждаше нашата действителност. Искам да помислите върху това. Събитието предизвиква нашата действителност. Тя буквално събитува. Така е, докато не излезем извън границите на ума. Докато не си... Изгубим ума. Когато това стане, ние навлизаме в света на душата и вече на събитията, а чистото съзнание поражда действителността. От съзнанието възниква действителната истина, докато от събитията в най-добрия случай може да произлезе видимата истина, а по-често – въображаема истина. Така събитията ни. Насочват към изкривена действителност, докато от съзнателността можем най-сетне да достигнем върховната действителност. А какво точно осъзнаваме, за да предизвикаме тази същност на промяна в цялостния ни опит? Осъзнаваме действителната истина за самата промяна. Виждаме, че промяната не е тревога и смут, а откриване на нова възможност. Чрез промяната животът разцъфтява. Тя не е прекъсване на потока, тя е самият поток. Не е смяна на посоката, а самата посока във всички движения на живота. Не е изменение на условията и обстоятелствата в живота, защото тя е условието и обстоятелството на живота ни. В разширеното си съзнание ние наблюдаваме, че без промяна животът не би съществувал, защото животът е движение, а движението е промяна по дефиниция. Затова въпросът не е дали животът ще съдържа промяна, а и каква ще бъде промяната. Отговорът на този въпрос зависи от начина, по който ще използвате механиката на ума, и дали ще интегрирате със системата на душата, разглеждайки двете като части на един по-голям инструмент. Нека сега да разгледаме системата на душата, точно както разгледахме механиката на ума, и да започнем от самото начало, от определението за душа. Душата е енергия. Тя е енергията на самия живот. Животът дава енергия и вдъхва живот на себе си чрез самия живот. Той е самоподхранваща се и самоподдържаща се система. Много е важно да го запомните. Животът е самоподдържаща се система. Той не може да свърши, той се самоподдържа във вечността. Как? Като се приспособява. Защо? За да може да бъде винаги функционален. Когато вече не може да функционира по определен начин, той се приспособява. Това го прави устойчив. Животът се приспособява постоянно, всеки миг. Той непрекъснато се променя. Въпросът е защо? А отговорът е, че животът се променя, за да остане устойчив. Ето защо всяка промяна, която се случва, е промяна за добро. Новата идея, която ви прикамвам да приемете на лично ниво, звучи така. Всяка промяна е за ваше добро. Повечето от нас го разбират, но в последствие. В един или друг момент почти всички сме осъзнавали, че събитията, които сме смятали за най-лошите мигове в живота ни, са се оказвали едни от най-хубавите неща, които някога са ни се случвали. Истината е, че това въжи за всичко, което ни се случвало, но не го. Знаем, не можем да го приемем, защото някои събития са се оказали за лошо, според нашата дефиниция. Но нашата дефиниция е изкривена от механиката на ума и нейните същностни ограничения. Умът знае всичко за случилото се преди, но не знае защо. Той може прекрасно да съхранява всички предходни данни на живота, но не и цялата информация, което е съвсем друго нещо. Умът може да притежава познание, но не и мъдрост. Мъдростта не се намира в ума. Тя живее в душата. Ето защо трябва да хванем и двете. Дръжки на този великолепен инструмент на сътворението, който вече ще наричам със собственото му име – Вие. Нека изясним нещо. Фактите и съзнаването не са едно и също нещо. Може да знаем всички факти за гравитацията, но ако не съзнаваме какво е тя и защо работи, не знаем нищо. Може да знаем всички факти за електричеството и дори да го използваме, но ако не съзнаваме какво е той и защо работи, не знаем нищо. Може да знаем всички факти за светлината и дори да използваме, но ако не съзнаваме какво е тя и защо работи, не знаем нищо. По същия начин може да знаем всички факти за промяната, но ако не съзнаваме какво е тя и защо се случва, не знаем нищо. Така, например, може да не знаем, че Нищо не се променя към лошо. Всичко се променя само към добро. Това е много сериозно твърдение и аз разбирам че ви е трудно да го повярвате. Но е вярно. Нека се отдалечим малко от тази грандиозна идея и да потърсим нейните основания в физиката. Да, правилно ме чухте, именно във физиката. Казах, че умът е механизъм. Сега ще кажа, че същото въжи и за живота. Животът като цяло е механизъм и, подобно на всички механизми, работи с енергия. За разлика от повечето механизми обаче, Животът е енергията, с която работи. Тоест, той се храни сам със себе си. И така, звездите колабират и цели звездни системи изчезват в черни дупки. Земетресения и урагани не земята, големите риби поглъщат малките, хората се раждат, живеят и умират, пръст при пръста, прах при прахта. Хо енергията им не изчезва, а само променя формата си. Енергията никога не се губи, само се трансформира. Именно чрез преобразуване на енергията се получава светлината. Чрез преобразуване на енергията се получава топлината. Чрез преобразуване на енергията се получава електричеството. Чрез Преобразуване на енергията се получава гравитацията. Чрез преобразуване на енергията се получава всичко, включително самият живот. Енергията въздейства сама върху себе си. Трансформацията на енергията произвежда формираща се енергия. Енергията вечно се преобразува в нещо, което не е била преди. Така животът вдъхва живот на самия живот. Казано по попросто, това е промяната. Да, пак тази думичка е промяна. Това е животът. Животът поддържа живота чрез процеса на самия живот, в който се променя стотици пъти само за миг, милион-милиони пъти секунда, милиард милиони пъти в минута и повече пъти, отколкото самото време може да преброи, откакто е започнало броенето. Промяната към по-лошо буквално е невъзможна в това изражение на енергията, което наричаме живот. Причината е, че самият живот може да се променя само в една посока, тази, която изискват еволюцията, разширяването, развитието. Нещата могат да се променят само към добро, само да се усъвършенстват, защото усъвършенстването е единствената същност на Бога. Казано по друг начин, Бог няма намерение сам да се унищожава. Животът е способът на Бога да докаже себе си на себе си. А процесът, чрез който това се осъществява, наричаме усъвършенстване. Почакайте малко. Кой изобщо казва, че има Бог? Аз го казвам. Но не използвам думата «Бог в смисъла» в който много други хора я разбират. За мен тя не означава огромно свръхсъщество, съществуващо някъде в космоса, притежаващо собствени склонности, нужди желания, фрустрации и емоции, сходни с тези на хората. Не говоря за божественото битие със свои нужди, които трябва да бъдат задоволени, със свой характер и решимост да накаже непокорните, вероятно с пенис, вероятно със светла кожа, вероятно бе жена, но с един син. Не това е Бог, за когото говоря, когато използвам тази дума. Аз говоря за източника на върховния разум, проявен като чиста енергия, която наричаме живот. Говоря за най-голямото проявление на една система, която възпроизвежда себе си във все по-малки и малки варианти посредством процеса, който дава енергия на самата система, за да съществува и да се разширява. Говоря за най-голямата съществуваща недиференцирана клетка от която произлиза животът във всички негови форми. В моите представи и опит думите Бог и живот са взаимозаменяеми, а константата в това уравнение е еволюцията. Тя е вечната и задължителна характеристика на живота, нескончаемото приспособяване и изменение на всичко съществуващо. Измененията и приспособяванията не могат по никакъв начин да стесняват живота, а само да го разширяват, не могат да го намаляват, а само да го силват. Животът постоянно еволюира към все по-високи нива на сложност. Той не може да се разруши, дори да иска. Неспособен е на това. Вярно, че може да изглежда така, сякаш се руши. Понякога ни се струва, че промените не са за добро. Но всъщност промяната може да бъде само за добро, в противен случай изобщо не би възникнала. Това е известно на всички духовни учители. Затова те ни учат, всеки по своя начин, да не съдим по привидностите. Животът е вечно функционален, приспособим и устойчив. Това са основните принципи на живота и те не могат да бъдат нарушени по никакъв начин, иначе животът би престанал да съществува. Всичко това става значително по-разбираемо чрез простото заменяне на думата «бокс – живот». Изведнъж всичко се изяснява. Бог е вечно функционален, приспособим и устойчив. Това са основните принципи на Бога и те не могат да бъдат нарушени по никакъв начин, иначе Той би престанал да съществува. Когато човешките същества възприемат това изключително схващане, те ще видят процеса на промяната такъв, какъвто е върховно проявление на самата божественост, поддържаща себе си чрез приспособявания, които я правят вечно великолепна. Промяната е заявление на намерението на живота да продължава. Промяната е фундаменталният импулс на самия живот. Искам още веднъж да ви кажа, че много хора не гледат така на нещата. Иначе щяха да се подчинят на повелята на Христос и да не се боят. Но нези, с малко вяра, все пак се боят. Това именно е накарало и Франклин Рузвел да каже, няма от какво да се страхуваме, освен от самия страх. Ще направя още една крачка напред. Ще кажа, че... Няма какво да променим, освен самата промяна. Днес се събудих потиха от Бога. И протегнах своя аз към небето. За да докосна небесните тела. С. Божието тяло. Цяла нощ. Звездата на слънцето очакваше очите ми. Сега те са в нея. Тя изгрява, божествена като всяка сирена, всяка муза. Всяко. Божие тяло. Дори океан се люлее и поклаща. Очаквайки аз да се събудя. И даже луната. И даже небето. Дори тишината. Дори тишината чака гласът ми да се пробуди, за да целуне нежно нейното тяло от звуци. Отново. В Божието тяло Божието тяло М. Клер, 2009 Глава, 18 Шестата промяна Надявам се, че внимателно сте помислили върху петата промяна и че предвид информацията и прозренията, предоставени тук, се чувствате готови да приемете заедно с предишните четири. Ако в мой списък има една промяна, която може да върши работата на всички останали, тя е именно петата. Това е промяна, която може да промени начина, по който преживявате промяната, още докато тя се случва. Не е ли прекрасно? Със сигурност. Всички бихме искали да направим такава промяна в моменти като този, който вие преживявате сега. Знам, че на вас ви се иска да промените нещата, като промените факта, че изобщо нещо се е променило. Струва ви се, че ще бъдете отново щастливи, ако промените случилото се. Само, че ще ви кажа нещо, това няма да ви направи щастливи. Ако щяхте да бъдете щастливи при положение. Че нещата бяха останали такива, каквито са били. Те просто нямаше да се променят. Сега може би търсите още една, следваща промяна, която да върне нещата към положение, наподобяващо предишното, но те никога. Няма да бъдат същите, а вие не бихте искали това. Помнете. Не можете да промените това, което се е променило, защото то вече е в миналото, но можете да промените бъдещето. В това се крие вашата сила. Решението ви зависи от отговора на въпроса дали искате да промените бъдещето си така, че да повтаря миналото ви? Или искате да го промените радикално, така че да няма нищо общо с миналото ви? За да можете внимателно да обмислите въпроса, трябва да знаете, че промяната не се случва във вакуум, нито без причина. Промяната не е случайно нещо. Промяната е сигнал, че нещо не работи както трябва. Промяната в живота ви се случила заради някаква дисхармония. Когато е на лице дисхармония, животът престава да функционира добре, а това нарушава първия от основните принципи на живота и поставя под въпрос втория. Помните ли, кои бяха? Животът е функционален, приспособим и устойчив. Може би сега ще кажете. Ако всички неща се случваха за добро, ако това наистина беше така, тогава някой трябва да ми каже какво, по дяволите, е намислил Бог, защото на мен нищо не ми изглежда добре. Знам, че често ще чувам тези думи по време на семинара за промяна, който представяме по сателитната телевизия и интернет, както и в рамките на нашите програми, които провеждаме два пъти годишно. А това ни отвежда към. Промяна 6 Променете схващането си за причината на промяната. Дори да приемете, че всички промени се случват за добро, вие не знаете защо това ново обстоятелство, ситуация или условие е наистина по-добро. Не разбирате природата и същината на подобрението. Това е така, защото подобрението може да няма нищо общо с външните, а само с вътрешните условия. Вие не виждате защо се случва промяната, нито кой я предизвиква. Когато приемете тази истина, всичко във вашия ежедневен опит отново ще се промени. Тук е мястото на още една действителна истина. Пригответе се. Готови ли сте? Малко е трудна, така че си поемете дъх. Добре, ето я и нея. Промяната се случва. Защото вие искате тя да се случи. Всичко, което се променя, се променя под ваше ръководство. О, това със сигурност не звучи вярно. Защо, за Бога, ще искате нещо такова да се случи? Никой човек с ума си не би избрал такава промяна. Чувате ли тези думи в главата си? Ако ги чувате, знайте, че са. Верни! Никой с ума си не би избрал такава промяна. Не умът прави този избор, а душата. Това отново ни връща към темата за душата. Първо установихме, че имаме душа, нали така? Сега нека помислим защо. Защо имате душа? Каква е нейната цел? Каква е нейната функция? Когато разберете това или отново си го припомните, ще ви стане съвсем ясно защо сте избрали промяната, която ви се случва. Замисълът на душата е в съзвучие с енергията на живота като цяло. А енергията на живота винаги се движи в посока на си енергията, хармонията, великолепното проявление и експанзията. Тя се стреми да изживее себе си пълноценно. Когато се опитам да изкажа това на моя човешки език, излиза, че енергията на живота винаги се движи в посока на онова, което наричам любов. Любовта към себе си, към другите, към живота. В същата посока се движи и вашата индивидуална енергия. Вашата душа и, е душата на Вселената постоянно желаят, стремят се и произвеждат едно и също. Само когато умът започне да им пречи, ми се струва, че не е така, че се случило нещо ужасно и че сме се опътили в погрешна посока. Ще иллюстрирам думите си с един пример от християнството. В Новия Завет се казва, че Исус отишъл заедно с учениците си в Гециманската градина. Там Той ги помолил да седнат и да почакат, докато той се моли в усмотение. Останал сам, той почувствал как върху него се стоварва огромна тежест, която едва не го убила. Знаел какво го очаква. Извикал към Бога: Отче, да щеше да отклониш от мене тая чаша. Лука 22 часа и 42 минути. Всички цитати от Библията са според официалното издание на БПЦ 1982 наклонена черта 2004. Бел прев. Тук сигурно се е намесил умът на Исус и той поискал да промени посоката, в която се развиват нещата. Но веднага се издигнал над това по силата на своята воля. Нека бъде не моята воля, а твоята пак там. Бел прев, казал той. С тези думи, душата му отново се сляла с душата на вселената, или ако предпочитате, с душата на Бога. Има само една душа, но с много проявления. Индивидуализираните аспекти на душата се стремят към си енергия, хармония, великолепно проявление и експанзия. Това е просто още един начин да кажем, че животът във всичките си форми се стреми към същото, към което се стреми самият живот. Как би могло да бъде другояче? Но душата и умът са две различни неща – формата на. Живот, която вие сте приели, има душа. Уми тяло и в тази своя триединна цялост е способна да направи всичко, за което е дошла тук, във физическия свят. Работата на ума е да се погрижи тялото, вашият физически инструмент, да бъде в безопасност, за да можете да го използвате по предназначение. Работата на душата е да се погрижи умът винаги да знае за какво е дошъл, а не да се оплита в своя измислен свят. Това е все едно да се увлечеш по някоя измислена реалност в интернет. Сигурно знаете, че световната мрежа вече има цели, светове, в които можете да влезете, да си изберете самоличност и да живеете, да растете, да се влюбвате, да градите кариера, да си купите къща, да създадете семейство, да преуспявате, да забогатявате или не, и тъй нататък можете да си създадете цяло преживяване във виртуалното пространство, включително да взаимодействате с други хора и да сключвате договори. Всичко е изключително подробно, сложно и премислено. Но не е истинско. Очевидно е, че нищо от това в действителност не се случва с вас. Само сонзи ваш и аз, който сте създали във вашия измислен свят. Физическият живот на земята е нещо подобно за душата ви. Важното е да не се изгубите в измисления свят на ума, а да използвате тялото и ума си, за да направите това, за което сте дошли тук. Всички го правим, но някои съзнателно, а други – несъзнателно. Тоест, без да знаят какво правят. Знам, че това започва да ви звучи твърде абстрактно затова може би е време да спрем и да осмислим казаното до тук. Опитайте се да не го съдите и оценявате. Просто го оставете да бъде това, което е идея, концепция, нещо, върху което си струва да помислите. Става ли? Добре, значи сега да си починем. Ей, когато сте готови, да продължим с един. Въпрос на баланс. Това, което се случило с Исус в Гециманската градина, се случвало с всички нас. Точно поради това тази история ми допада и се радвам, че я има в Библията. Тя ни дава надежда, показвайки, че дори на Исус му е било трудно да намери баланса между ума и душата си като част от процеса. В който изживял себе си до край. Точно за това става дума и тук. Искам да ви помогна да видите, че животът не е точно това, което може би си мислите, че е, че има причина нещата да се случват по определен начин, че вие не сте жертва на тази. Причина, а сте самата причина. Ще ви бъде малко трудно да приемете тази идея, ако нямате ясна представа за истинския си аз, за причината да бъдете тук на земята, във физическа форма и за това какво всъщност е животът. При липсата на такова разбиране, животът ще ви се струва лишен от смисъл. При наличието на такова разбиране, целият живот ще добие смисъл. Тогава вече няма да страдате от болката и фрустрацията, които сте познавали досега. Промените се случват постоянно и ще продължат да се случват, но вече няма да ви объркват и смущават, нито да предизвикват у вас гняв и тъга. Вие ще сте променили начина, по който преживявате самата промяна, защото ще сте разбрали всичко, свързано с промяната, включително факта, че всяка промяна е промяна за добро. Промяната се случва, защото вие искате тя да се случи. Умът отхвърля такива идеи, но душата ги издига на високо. Защото тя знае това, което умът не може да осъзнае. А причината за това е че умът изхожда от предходните данни, а душата – от вечния миг. Вечният миг е моят израз за «сега», за настоящия момент. Той е единственият момент, който съществува, макар да сме си създали иллюзията, че има и други. Тази иллюзия също не е случайна. Умът разбива вечния миг на къщата информация за живота, наречени данни, а после категоризира тези данни, това му е работата. Умът взема тези данни от това, което преживява като «настояще» и ги съхранява в паметта според определени критерии. Това е много ефективно с едно изключение – умът ви има доста тесни разбирания за «настоящето». Перспективата му е крайно ограничена. Такъв е по природа. Ако приемаше всички данни за всичко едновременно и се опитваше да ги обработва едновременно, нямаше изобщо да можете да ги проумеете. По-лошо е да разполагаме с прекалено много данни, отколкото с никакви. Всеки, който е влизал в ресторант с 101 ястие в менюто, знае много добре за какво говоря. За да можем да осмислим данните от вечния миг и те да ни бъдат полезни, трябва да ги приемаме парче по парче. Това може да става бързо, изключително бързо, но все пак в определена последователност. Дори тогава не можем да осмислим всичко, а трябва да отделим една част за да можем да обърнем внимание на всеки къс информация сам по себе си. По тази причина умът. Доброволно приема ограничена перспектива. Това правите и вие в собствения си живот. Когато се почувствате претоварени, раздразнено казвате на хората около вас, чакай малко. Едно по едно, умът ви го прави автоматично. Неговата перспектива не може да обхване целостта на нещата, а само част от нея. И това също е в неговата природа. Умът ви е чудесен механизъм, както вече казах, и е важно да знаете как точно работи, за да може да работи за вас, а не срещу вас. Фактът, че умът има ограничена перспектива, обаче не означава, че същото въжи и за вас. Щеше да е така, ако вие бяхте равнозначни на ума си. Но вие сте нещо повече. И точно това е основното, което искам да ви кажа. Вие сте повече от своя ум. Вие сте и душа. Всъщност това е по-голямата част от вас. Не искам да си мислите, че подценявам интелекта ви, но наистина умът е най-малкият аспект на индивидуалния вяс. Искам да подчертая още веднъж, че неговата перспектива е много, много ограничена. И ефектът от тази ограниченост ще ви стане ясен съвсем скоро. Душата, от друга страна, не ограничена в своята перспектива. Тя знае всичко, вижда всичко, разбира всичко и има всичко, което едно живо битие би могло да пожелае да има. Има тези неща, защото тя е тези неща. Има любов, защото тя е любов. Има покой, защото тя е покой. Има хармония, защото тя е хармония. Има синергия, защото тя е синергия. Има великолепно проявление, защото тя е проявление на великолепието. Има всички тези неща и много други. Само едно няма – преживяване за тях. Тук се намесва останалата част от личността ви. Сега стигаме до същината, до системата на душата и начина, по който тя работи. Душата действа чрез система от обмен на синергична енергия. Целият живот действа чрез такава система и е създаден от нея. Когато се прехвърля енергия, тя се трансформира. Така се превръща в енергия на формирането. Умът разбива тази енергия на части, както описахме по-горе, и това са неговите данни. Въведох термина «вечен миг», защото ми беше нужна по-обхватна дума от «сега». Вечният миг съдържа повече от това, което умът възприема като настояще. Вечният миг е настоящето на душата, което на езика на ума включва вчера, днес и утре. Умът може да събере всички тези данни от настоящето. Може незабавно да си спомни всички съхранени данни от миналото. Но не може да набере данни за бъдещето. Ако можеше, щеше да види, че вчера, днес и утре всъщност са винаги. Неспособността на ума да види бъдещето като част от настоящето е причината да казваме, че има ограничена перспектива. Системата на душата е система, чрез която индивидуализираният аспект на божествеността, известен като аз, вие, може да се отдалечи от видимата истина, основаваща се на ограничената перспектива на ума, за да види действителната истина, основаваща се на всеобхватната гледна точка на душата. За достатъчно кратко време, за да може да разгадае всичко, но достатъчно дълго, за да открие по-широка перспектива за ума. Всички сме имали такива проблясъци и прозрения, неуловими мигове на пълна съзнателност, в които сме зървали всичко. В тези мигове се вдига булото на действителната истина. Целта е ума да разбере, че съществуват повече данни от тези, които са му достъпни неизвестна и непреживена информация за живота. Тя всъщност не е напълно неизвестна и непреживена, а просто забравена. Функцията на душата е да ви помогне да си припомните всичко нова, което вече знаете, но не твърде много и не твърде бързо, за да не прегрее умът ви. Това не би било от полза за никого, защото вие имате нужда и от ума, и от душата, за да изживеете живота си така, че да отговорите на причината, заради която сте дошли на земята. Позволявайки на ума да си припомня части от действителната. Истина, които не сте преживели в този живот и затова липсват в памета ви, душата ви помага при преживяванията в настоящето, които не можете да разберете и приемете с радост. Тя ви дава възможност да издигнете преживяването си от изкривената към наблюдаемата действителност, а след това още по-високо към върховната действителност. Трябва да знаете, че дори наблюдаемата действителност е чудесно място. Повечето хора не стигат твърде често до нея. А още по-малко са тези, които успяват да се задържат дълго там. Оказва се, че да живееш в наблюдаемата действителност е висше състояние на битието. В това състояние ние нищо не изкривяваме, а виждаме всичко такова, каквото е. Това значително ни отдалечава от страха. Придвижването от въображаемата действителност към наблюдаемата представлява голяма крачка, от наблюдаемата към върховната стъпката обикновено е доста по-малка. Когато съзнанието ви се намира във върховната действителност, ограничената перспектива на ума се разширява невероятно, отвъд вярването. Буквално. Разширява се отвъд вашето вярване, вярата вече не е необходимост, защото е заменена от абсолютното познание. Въпросът е колко дълго можете да задържите тази перспектива и в същото време да продължите да действате в ежедневието си така, че да постигнете целта на живота си. Казваме. Че хората, които успяват да го направят, са в този свят, но не от него. Наричаме ги учители. Почитаме ги като аватари. Стремим се да следваме техния пример. Но до сега не сме знаели какво правят, още по-малко как го правят. Затова водим този разговор сега. Нещата вече ще бъдат различни. Не снеговете облекли планината през юни. Не. Рано за студия или зимата се задържа. Различни по начин. Който бележи душата, който оставя невинния посипан С. Всички нови цветове на Бога. Когато видиш дълбоко и бъдеш дълбоко видян, ще знаеш, че нищо. Никога не е било такова, каквото изглеждало че собственото ти отражение. Всеки Христос, всяка богиня, всеки Буда и Брамин. Казано просто, сърцето на всеки. Нещата вече ще бъдат различни. М. Клер, 2008. Глава, 19. Вечното пътуване на душата. За да промените схващането си за причината, поради която възниква промяната, трябва да промените схващането си кой сте вие. Къде сте? Защо сте? Тук и какво правите тук? Това са темите, около които се върти разговорът ни в тази част от книгата. Наричам ги четирите фундаментални въпроса на живота. Повечето хора никога не си ги задават, а още по-малко са тези, които си отговарят. Вярвам обаче, че е жизнено важно да го направите, ако искате да живеете щастлив и пълноценен живот, тъй като отговорът на тези въпроси може драстично да промени перспективата ви. Освен това, важно е да отбележим, че не съществуват правилни отговори. Както и да си отговорите, ще бъдете прави. В един свят, в който действителността се създава, а не се наблюдава, по дефиниция всеки е прав. Тук казахме някои доста важни неща. Ще позволите ли да ги разгледаме малко по-подробно? Споменах. Че има четири основни въпроса, които според мен всички трябва да си зададат, за да открият смисъла в живота си. Независимо как им отговорим, животът ни ще стане по-пълноценен, само защото сме се замислили над тях. Както споменах, причината за това е, че действителността не се наблюдава, а се създава. И накрая казах, че всеки е прав за всичко. Всички тези твърдения са свързани с перспективата. А когато всичко се променя и ние искаме да променим всичко, ключата е именно в перспективата. Това според мен е най-вожното послание на тази книга. Може би единственото послание. Целият ни разговор може да се сведе до тези три думи – перспективата е всичко. В такъв случай, ако искаме да променим всичко относно начина, по който преживяваме промяната, основният въпрос става – как да създадем и след това да променим перспективата си? Тази книга се опитва да даде отговор тъкмо на този въпрос. Първо, като изследва механиката на ума, а след това, като вниква надълбоко в системата на душата и пътуването, което тя предприема. Дълго време въпросите на ума и въпросите на душата бяха разделени. Много хора вярват, че светът на физическата реалност е едно, а този на духовната, друго, нещо като лична версия на разделението на държавата и църквата. Но свят в който всичко около нас се променя толкова бързо, вече не можем да си позволим такъв откъслечен подход към живота. Не веднъж казах, когато всичко се променя, променете всичко. Казах още, че ако искаме да се справим с бързо променящото се бъдеще, трябва да променим начина по който. Преживяваме самата промяна. Сега ще ви кажа, че за тази цел трябва да възприемем интегриран подход към живота. Тоест, да разберем и да действахме съобразно това разбиране, че духовните ни енергии, прозрения и опит са непомалко важни за настоящото ни земно изражение на живота от менталните, че духовното и менталното не са разделени, а действат съвместно като пълното битие на личността, че единствената причина да не го преживяваме по този начин е, че не знаем нищо по въпроса. Никой не си е направил труда да ни каже какво всъщност се случва. Почакайте малко. Това е тежко обвинение и всъщност неоснователно. Много хора са се опитвали да обяснят сложните истини за живота на човечеството. Само че аз, а може би и вие, не сме си направили труда да ги чуем. Но сега и вие, и аз слушаме, защото събитията в живота ни го налагат. Обстоятелствата в ежедневното ни съществуване ни принуждават да търсим отговори и подходи, които да направят живота ни по-функционален, по-радостен, по-удовлетворителен и, честно казано, посмислен. Така стигаме до това ново и съвременно обяснение. Аз стигнах до него, вие също, и всички сме добре дошли тук. Буквално, добре, че сме дошли. Може би моментът е подходящ да ви кажа как самият аз стигнах до тази информация, за да разполагате с по-широк контекст и да осмислите споделеното от мен. Вероятно знаете за моята поредица от книги, Озаглавена «Разговори с Бога», трилогията «Разговори с Бога», както и други книги от тази поредица, са издадени на български език. Прочетете на HTTP двоеточие дабъл наклонена черта 4 и тяй точка наклонена черта Аризе Белпрев. Тези текстове се основават на информация, получена от източник извън моя ум. Нарекох този източник «Бог», защото вярвам. Че Бог съществува и че Той ни говори по най-различни начини, един от които е прекият разговор, наклонена черта, вдъхновение, наклонена черта, обяснение, наклонена черта, откровение. Моето преживяване бе толкова изключително, че го описах в споменатата трилогия. След това открих, че не мога да спредапиша, защото потокът на онова, което преминаваше през мен, също не спираше, а аз не можех да го пазя само за себе си. Така след първите три последваха още 6 книги от поредицата. Седем от тях влязоха в класацията за бестселери на Нью Йорк Таймс, като първите останаха там цели 135 седмици. Не казвам всичко това, за да се хваля, а за да знаете, че... Почти 8 милиона души са видели този материал на 37 езика, т.е. огромен брой човешки същества се отварят за альтернативните разбирания за живота и за преживяване, Изразяване и създаване на настоящата действителност. Материалите в разговори с Бога нямат за цел да отворят хората за моята истина, а за тяхната собствена. Казвам ви го още и за да осъзнаете, че не сте луди, ако погледнете сериозно на живота по начина, за който говорим тук, много милиони хора го правят. И не, не се налага да преживявате промените и предизвикателствата на живота сами. Сега. Пятнайсет години след първото ми драматично преживяване на Бога като реално присъствие в живота ми, продължавам да получавам прозрения, мигове на безкрайна яснота, проблесъци за всичко. И знам, че те са достъпни за всеки го. За всеки го. Не става дума някой да е по-привилегирован, по-специален, по-свят или по-способен, за да постигне мъдростта и да осъществи пряка връзка с Божественото. Няма избрани. Всички сме способни, всички сме избрани, и въпросът: не е с кого говори Бог, е и кой го слуша. Бързам да добавя, че да слушаш не означава да чуваш всичко до край. Да разговаряш с Бога постоянно не означава постоянно да разбираш или да тълкуваш безпогрешна информацията, до която имаш достъп. Лично аз никога не съм претендирал и никога не бих твърдял, че посланията, които съм публикувал, са безпогрешни и представляват непременно Божията истина. Мога само да заявя, че съм направил всичко по силите си да ги предам така, както съм ги получил през моя несъвършен филтър, и че дори в несъвършеното състояние, в което съм ги разбрал и изразил, те ми донесоха огромна полза, разшириха съзнателността ми и прекрасно обогатиха живота ми. Но когато ги споделям с хората, приканвам и насърчавам всеки да ги постави своя отдел с ценни прозрения, а после да се обърне навътре към себе си и да се вслуша в собствения си глас. Ако моите разговори с Бога са постигнали нещо, надявам се то да е фактът, че все повече хора се насочват навътре себе си към източника на мъдрост и истина, който се намира във всеки от нас. В този контекст искам да поговорим за още някои неща към отдел Ценни прозрения, а именно четирите фундаментални въпроса. За мен това е най-важното. Изследване, което някога съм предприемал. Но почакайте. Струва ми се, че моментът е подходящ да си, поемем дъх. Когато сте готови, можете да дадете. Вашите отговори, моля. Животът ми радикално промени посоката си, когато си отговорих на тези въпроси. Едно, кой съм аз? Две, къде се намирам? Три, защо съм тук? Четири, какво правя тук? Същност не си отговорих на тези въпроси, а ги зададох. Потърсих моя вътрешен източник и му отправих запитванията. Ето какви отговори получих. Едно, ти си индивидуализация на божественото. Има само едно нещо и всички неща са част от единствено съществуващото. Животът е Бог, който изразява себе си. Ти си част от живота, следователно ти си част от Бога. Това не би било вярно, ако животът и Бог са различни неща. А това е невъзможно. Две, ти се намираш във физическия свят, който е част от онова, което наричате рай. Тъжното е, че не мислиш, че си в рая, и въображаемата ти действителност ти казва, че трябва да стигнеш дотъм. Същност не трябва да правиш каквото и да било, да бъдеш каквото и да било или да отидеш където и да било, за да преживееш рая. Просто в няколя звездна нощ вдигни очи към небето, виж разпанения океан, погледни хоризонта при изгрев или зале слънце или се взрив очите на любимия. Ти си в рая, но го наричаш по друг начин и се държиш така, сякаше нещо друго, и за това, естествено, си го създал като нещо друго. Физическият свят е една от трите области на триединната действителност, която ти наричаш с най-различни имена, включително рай, небеса, нирвана, задгробен живот, Божие царство и тъна. Другите два свята са духовният и духовическият, който е точката между първите два. Можете да си ги представите като хоризонтална осмица. Пълноценното битие, което представляващи, се намира на вечно пътуване от духовния към физическия свят и обратно. Духовическият свят е допирната точка между двата. Тази иллюстрация ми бе дадена за улеснение на ума чрез просто нагледяване на данни, които всъщност не биха могли да бъдат визуализирани, тъй като се намират отвъд човешкия опит. А осмицата не случайно е приета като знак за безкрайност. В духовния свят всичко съществува в абсолютна форма, докато във физическия нещата съществуват относително. В духовния свят всички неща са абсолютно такива, каквито са във физическия всяко нещо. Е такова, каквото е спрямо друго нещо. Ето защо в духовния свят не съществуват понятия. Голямо и малко. Тук и там. Сега и тогава. Бързо и бавно. Мъжко и женско. Горе и долу. Светло и тъмно. Добро и зло. Любов и е страх. Всичките съществуват само във физическия свят. В духовния свят винаги е тук и сега и има само светлина и любов. Затова можем да наречем Двата свята и така, света на абсолютното човек знае абсолютно всичко и го знае абсолютно. Но не може да изживее това, което знае, защото не съществува нищо друго. Така, например, може да знаеш, че си любов, но не можеш да изживееш себе си като любов, защото няма нищо, което да не е любов. Можеш да познаеш себе си като светлина, но не можеш да изживееш себе си като светлина, защото няма нищо, което да не е светлина. Можеш да познаеш себе си като добро, но не можеш да изживееш себе си като добро, защото злото не съществува. Формулата е следната, в отсъствието. На онова, което не си. Това, което си. Не съществува. Тези неща не могат да станат реални в твой опит. Можеш да познаеш себе си концептуално, т.е. като идея, но не и опитно, като преживяване. Можеш да си представиш себе си по определен начин, но не и да изживееш себе си като такъв, защото няма нищо друго, освен това, което си. А ето и загадката на Бога, как може Бог да изживее себе си? Като не бъде Бог. Освен ако не бъде нещо различно от Бог, т.е. като не бъде пълното битие на себе си, Бог би могъл да разбере себе си като великолепен, но не и да си изживее като такъв. Защо ли? Защото в света на Абсолютното няма нищо друго, освен великолепие. Бог би могъл да разбере себе си като необятен, безкраен и вечен, но тези понятия нямат смисъл, когато не съществува нищо, което да не е необятно, безкрайно и вечно. Бог може да разбере себе си като всемогъщ, но могъществото не може да се преживее в среда, в която не съществува нищо друго, освен Абсолютно могъщество. Тъй като Бог искал да познае себе си не само концептуално, но и опитно, той създал място в царството си, или ако предпочитате, във върховната действителност, в което можел да изживее себе си. Направил го, като се разделил на безброй много части или аспекти на себе си, като всяка от тези части имала различен размер, форма, цвят, текстура, скорост, звук и ниво на видимост. Тогава всяка част от цялото т.е. всеки индивидуализиран аспект на Божественото, можела да погледне пак цялото, от което била произлязла, и да каже, нула, Боже, колко си великолепен. Единственото, което било нужно на този конкретен аспект, била достатъчна съзнателност, за да го направи. И така, след като се разделил на безброй много части, Бог трябвало да вдъхне на някой от тях достатъчно съзнание, за да могат да познаят Божественото, когато го виждат. Не всички човешки същества са достигнали до това ниво на съзнание. Бог дал система, чрез която индивидуализациите на Аза могат да се извисят до това ниво, и тази система сме нарекли еволюция. Това е системата на душата. Вече знаете каква е механиката на ума и каква е системата на душата. Но за последната има още много какво да научите и точно за това ще говорим сега. Виждаме. Че светът на абсолютното, известен още като духовен свят, е мястото, на което се случва всяко познание, а в света на относителното, известен още като физически свят, се случва всяка опитност, преживяване. В такъв случай може да се каже, че душите идват на земята, за да открият света на преживяването. Ето, че можем да дадем на двата свята и друго име, независимо кой от трите етикети изберете, няма да сгрешите. Тези имена са взаимозаменяеми, дадени са ни различни, за да можем да разглеждаме. Върховната действителност по най-подходящия за нас начин, така че да разберем неразбираемото. Казахме обаче, че съществува и трети свят в царството, върховната действителност духовният свят, физическият свят и помежду им духовическият свят. Духовически, разбира се, е дума, която сам измислих. Защото в човешкия език в момента няма дума, която да обозначава същината на този свят. Той не е мястото, на което двата други свята се срещат и съчетават, а по-скоро пространството, от което те възникват. Трудно е да се опише с човешки думи точната природа на този свят, но ако се спрем на третия комплект от имена на световете, може би ще получим известна представа. Нарекохме ги свят на познанието и свят на преживяването. В такъв случай третият, пресечната точка между двата, би могъл да бъде наречен свят на съществуването. Това е, което човек преживява, когато преминава от физическия свят към духовния. В средния свят се случва чистото съществуване. Разбирате ли? Започвате ли да виждате цялостната картина? Може би ще попитате, какво е това? Какво значи чисто съществуване? Ще ви отговоря, че в пространството на чистото съществуване едновременно знаете и преживявате себе си. Затова копне е и Бог. Това е най-голямата радост на Бога. Това е чудото на божествеността, пълно познание и пълно преживяване. Това е нирвана. Това е блаженството. Това е раят. Но раят не е само това. Целият процес е раят, а чудото на процеса е че пълното битие на твоята личност може да и постигне нирвана, блаженство и абсолютна радост, в която иде точка от него. Пресечната точка съществува, само за да гарантира, че всеки индивидуализиран аспект на божественото ще намери нирвана, блаженство и абсолютна радост. Точно това преживява човек, когато преминава отвъд в момента на смъртта си, която всъщност не съществува, и в момента на прераждането си, повторното влизане в физическия свят. Върховната действителност всъщност представлява кръг, едно завършено и затворено в себе си цяло. Енергията на живота пътува в този кръг във вечността. Това е цикълът на живота. В началото Бог е този кръг, но после изпраща своите аспекти да пътуват в кръга. Тези малки парченца от Бога пътуват толкова бързо, че сякаш постоянно са навсякъде. Точно както. Автомобилната гума се върти така бързо, че прилича на непрекъснат, неподвижен кръг, така и цикълът на живота напомня на вечното вездесъщо присъствие на Бога, създавайки привидно статично състояние там, където всъщност има движещи се части. Разделейки се на безброй части, всяко от тях може да погледне отново цялото и изведнъж да намери контекст, в който да осмисли великолепието на цялото и така да познае Бога. Но как би могъл всеки от индивидуализираните аспекти да познае себе си като Бог? Това бил въпросът. Как би могла всяка една индивидуализация да разбере какво е в действителност, докато препуска през цикъла на живота? Дали, виждайки другите, ще осъзнае, че тя е другите, но единична? За тази цел индивидуализираният аспект трябва да е способен да преживее върховната радост, която сега принадлежи на Бога, защото Бог може едновременно да познава и изживява себе си, и това – истинско блаженство. Но сигурно ли е, че всяка индивидуализация ще стигне до това блаженство? Именно за това кръгът Бог се усукал във формата на осмица, тъй като ако двете части на кръг се допират, в тази точка пълнотата на битието на Бога може да бъде позната и преживяна от всяка индивидуализация. Сега разбрахте ли? Всеки индивидуализиран аспект на божествеността, пътуващ през безкрайния цикъл на живота, може да познае и преживее себе си във всяка точка от кръга. Ти можеш да го направиш сега, във всеки момент от настоящия си живот. И други са го правили. Учителите са го правили. Познали са себе си като Бог. Някои дори са се наричали така. Но когато се обявяваш за Бог, тези които още не са познали себе си като такива, вероятно ще се засегнат. Може дори да те разпънат. Със сигурност ще се разграничат от теб, макар да копнеят да бъдат и да преживяват това, което ти им показваш. Сега разбрахте ли? Когато достигнеш точката на пресичане в настоящия си цикл, ще познаеш блаженството и радостта на пълното си битие. Ще направиш и нещо много повече. Ще решиш как искаш да го обогатиш и разшириш? Ще избереш кое е следващото нещо, което искаш да познаеш, преживееш и бъдеш, защото животът е постоянен процес на пресътворение на аза. Точно това е идеята на Бога. Бог го прави, като реформира и трансформира всеки аспект от себе си, един по един. Същото правиш и ти. При всеки преход от единия към другия свят по време на вечното пътуване на душата. Може би не го знаеш. Когато го разбереш, когато промеш кой си, къде си и защо си тук, съзнанието ти ще бъде достатъчно еволюирало, за да върши работата на Бога, а не само това, което изглежда задача на човешкото съществуване. Това имах предвид през цялото време, докато говорех за видимата и действителната истина. А всичко това ни помага да се отговорим на другите два фундаментални въпроса. Три тук си, защото в духовния свят можеш да познаеш себе си като абсолютно битие, но не и да преживееш себе си в относителен смисъл. Затова идваш във физическия свят, за да можеш да откриеш света на опита. Четири това, което правиш във физическия свят, е да използваш инструментите и средствата, с които разполагаш само в този свят, включително собственото си тяло, за да преживееш това, което в духовическия свят си решил, че искаш да бъдеш а след това да познаеш себе си като в духовния свят. Творението и претворението на Аза са процес, състоящ са от три стъпки – избор, познание, преживяване. Не можеш да преживееш това, което не познаваш, и не можеш да познаеш това, което не си избрал да познаеш. Съвсем просто е, а моделът е изключително елегантен. Това е системата на душата. Това са отговорите на въпросите – кой си ти, къде си, защо си тук и какво правиш тук? Аз съм този, който съм. И още толкова много, светлината, звукът, животът на Бог на земята. Мога да ти покажа всяко перце в крилото. Всеки цвят и окраска. Всяко красиво нещо. Но! Аз съм този, който съм. Иска да обича. Някого, който още не го е имал. Нещо, което още не го е прияло. По начин, който животът още не го е направил. Има още толкова много любов. Която трябва да бъде открита. В живота на Бог на земята. Аз съм този, който съм. М. Клер, 2007 Глава 20 Силата на гледната точка Всичко, което би казах, отразява Естествено, само собствената ми гледна точка. Наистина, аз стигнах до нея в разговора си с Бога, но това не я прави повалидна от гледната точка, на който и да друг човек. Разговорът, който ще проведете вие, свързвайки се с вътрешния си извор на мъдрост, може да ви отведе в съвсем друга посока. Как е възможно това, ако съществува само една истина? Възможно е, защото всъщност има не само една истина. Всяка Истина е субективна. Истината не се открива, тя се създава. Не се наблюдава, а се произвежда. Квантовата физика ни казва, че не можем да наблюдаваме един обект, без да му повлияем. В това научно твърдение се крие могащо прозрение. То означава, че всеки от нас вижда различна истина, защото всеки сам създава това, което вижда. Осмислете това. Нека дори го кажа още веднъж, за да можете наистина да го разберете. Науката, а не духовността, ни казва, че не можем да наблюдаваме даден обект. Без да му повлияем. Казано иначе, гледната точка определя какво ще видим. Изглежда Бог създава божественото преживяване на божествеността. За това няма правилен отговор на четирите фундаментални въпроса. Съществуват само отговорите, които вие давате. Твърдо вярвам, че трябва да дадете някакъв отговор, ако искате да имате пълнокръвен, удовлетворителен живот, който да ви отведе до някъде, и да разполагате със средствата да стигнете до там, променяйки всеки аспект от живота си, който вече не ви изпълва с радост, включително и изживяването на самата промяна. Една от прелестите на живота е, че не само не се налага всички да даваме едни и същи отговори на най-важните въпроси но и не е необходимо вечно да се придържаме към собствените си отговори. Можем да ги променяме, когато поискаме. Ако когато всичко се променя, вие искате да промените всичко, първото, с което трябва да се захванете, са хвъщанията ви защо се случва промяната. Това е шестата промяна, след която животът и действителността ви вече никога няма да бъдат същите. Според мен промяната се случва заради това, което представлявате вие, и причината, поради която сте тук. Казвам, че промяната се случва, защото вие искате тя да се случи. Казвам, че вие искате тя да се случи, защото постоянно избирате идеалните хора, места и условия, с които да преживеете това, което желаете, следвайки пътя на еволюцията на своята душа. Казвам, че животът ви на земята има много по-дълбок смисъл, отколкото някога сте си представили, да решавате, да създавате, да изразявате и да преживявате собствения си аз, а не това, което си мислите, че сте. Да пресъздавате себе си отново във всеки златен миг от настоящето, в най-великолепния вариант на най-прекрасната си визия. Казвам, че имате силата да направите. Всичко това е именно заради това, което сте. Тъй като вие сте индивидуализиран аспект на самата божественост, вие притежавате способността да създадете своя собствено преживяване на живота и съответно своя собствена действителност. Казвам, че имате възможност да го правите всеки ден от живота си, използвайки механиката на ума, за да решавате как да отвръщате и как да преживявате всяко нещо, което се случва с вас, а с помощта на системата на душата да избирате гледната точка, от която да отвръщате. Казвам, че гледната точка – перспективата – е всичко. Казвам, че само системата на душата може да бъде напълно ефективна по отношение на създаването на перспективата, защото само душата ви знае всичко за настоящия миг и за всички мигове във времето, защото само тя обхваща всички мигове от времето. Казвам, че умът сам по себе си не може да види настоящето с такава всеобхватна съзнателност, защото той е ограничен от предходните данни и колкото и да се опитва, не може да излезе от тяхната рамка. Вие обаче можете да вкарате там нови данни от една по-широка перспектива. Точно това правите и сега, четейки тази книга. Казвам, че работа на душата е да даде допълнителни данни на ума и че божествената част от вас няма никакви задръжки. Тя с готовност ще използва всяко средство, инструмент, събитие и човек всичко, което е нужно, за да ви събуди. Само душата знае кой аспект от божествеността ще имате възможност да изразите в настоящия миг. Казвам, че ако използвате само ума, без сътрудничеството на душата, за да отвръщате на събитията в въжедневието си, ще прережете наполовина линията на причинно-следствената връзка и сериозно ще ограничите способността си да отвръщате на обстоятелствата по начин, който разкрива истинския вяз, да не говорим за способността ви да се превърнете в този, който искате да и бъдете. Помните, казах, че умът има много ограничена перспектива. Надявам се, ясно ви е, че така е замислен. Той не е сакът, представлява елегантно средство, позволяващо на ограниченото физическо устройство, каквото е мозъкът, да възприема неограниченото е метафизично изражение, наречено върховна действителност. Ограничението му работи с данните парче по парче. Ако постоянно приемаше всички данни за живота едновременно, нямаше да ги. Обработва точно и вие със сигурност, щяхте да бъдете обявени в клиничния смисъл на думата за човек, изгубил ума си. За да може умът да бъде полезен инструмент, пълното битие, което представлявате вие, се е погрижило да подава данните на ума на части. Доста информация се събра. Преди да ви подам още данни, може би трябва да спрем за малко и да си поемем дъх. Добре. Сега, ако сте готови, да продължим с... Истинският вид на линията на причинно-следствената връзка. Не знам дали забелязахте, че тук говоря за нова самоличност, няколко пъти споменах пълното битие, което представлявате вие, сякаш то е нещо отделно. В определен смисъл е точно така. И вие трябва да го знаете, тъй като съзнанието за това е ядрото на промяната на всичко, когато всичко се променя. Пълното битие, което представлявате вие, е умът, душата и тялото ви. То е триединното битие, което сте сега, което винаги сте били и което винаги ще бъдете. Тялото, умът и душата са един триумвират. Светата Троица Вие с главна буква Ето още малко данни за това, как можете да промените всичко. Процесът на живота няма нищо общо с ученето. Знам. Знам, всички казват, че живота е училище. Може и така да е, но на училище, в което се опитвате да научите неща, които не знаете. По-скоро училище, в което ви се дава възможност да си припомните онова, което вече знаете. В най-строгия смисъл на думата вие не можете да научите нищо, защото сте дошли тук, във физическия живот, знаеки вече всичко, което ви е необходимо да знаете, за да си свършите работата. Затова задачата на ума ви е да създава преживявания, които ще ви позволят да си спомните това, което сте дошли да си спомните, за да можете да преживеете това, което сте дошли да преживеете. А унази част от пълното битие, което представлявате вие и която наричам душа, създава това преживяване заедно с ума и тялото ви, за да привлече идеалните хора, места и условия, които ще ви позволят да направите това, за което сте дошли, а именно да еволюирате. Освен това, душата ви работи заедно с тялото и ума, за да ви покаже какво върши и как го върши. Тя служи за водач, наставник, помощник и връзка с Божественото. Душата ви е вашата връзка с Бога. Бог е вашата душа в огромен мащаб. Вашата душа е малка част от Бога, свързана с Неговата цялост. Тя знае на къде трябва да върви ума ви, за да си спомни това, което му е нужно, докато вашето цялостно същество продължава по пътя на еволюцията. Защо според вас четете тази книга? Порано казах, че заедно ще изследваме как ограничената перспектива на ума влияе върху вашата действителност и защо е мъдро всеки ден да отделяме известно време за общуване с душата, така че умът и душата да вървят заедно по своя път. Сега вече знаете. Сега разбирате. Жизнено важно е всеки ден да общувате с душата си, за да можете да използвате системата на душата, тъй като душата дава по-широка перспектива на ума, а перспективата има по-голяма сила. Това всъщност е най-важният елемент от процеса на сътворяване на действителността. Питам се дали наистина чухте това, дали то ви се отрази. Толкова много неща казахме, че лесно можете да пропуснете някой нюанс. Затова нека повторя. Перспективата е най-важният елемент от процеса на сътворяване на действителността. Да, да, неведнъж го изтъквах. Сещам се за онази стара песен, в която се казва «Целуни ме веднъж, целуни ме два пъти, после пак ме целуни». Беше толкова отдавна, из песента и тез лон, лон таймно текст на Самикан. Бел прев. Биха прообразувал в песен на душата. Кажи ми го веднъж, кажи ми го два пъти. После пак ми го кажи. Беше толкова отдавна. Беше толкова отдавна, когато. Напълно съзнавахте кой сте и защо сте. Беше толкова отдавна, когато се намирахте в света на абсолютното познание. Минаха години земно време. Затова сега ви го казвам веднъж и казвам два пъти, а после пак го казвам. Защото дойде моментът да си спомните всичко. Отново да станете част от Божието тяло. Това се осъществява чрез издигане и разширяване на съзнанието и пробуждане на ума малко по малко. Как да го направите ли? Четете нататък. Ще ви кажа. Но нека първо потретя, перспективата е всичко. И така, след като умът има твърдо ограничена перспектива, за вас няма да от полза ако настоявате да използвате единствено и само ума, за да разберете живота. Но точно това правят повечето хора. Съвсем малко са унези, които всеки ден общуват с душата си. Замисляйки се сериозно за живота, повечето оставят душата извън него. А всъщност, именно тя, на умът, носи широката перспектива, която им е нужна, за да могат истински да проумеят живота и съответно да го променят. Душата ни казва, че перспективата създава представата, представата, вярването, вярването, поведението, поведението, събитията, събитията, данните, данните, истината, истината, мисълта, мисълта, емоцията, емоцията, преживяването, а преживяването – действителността. Помните ли линията на причинно-следствената връзка? Представих ви я по този начин. Събития плюс данни плюс истина плюс мисъл плюс емоция равно. Преживяване равно действителност. Сега искам да ви кажа, че тогава ви показах само една част от линията. Не исках да ви затрупвам с твърде много данни наведнъж. Знам, че когато аз получавах тези данни, нямаше да мога да ги обработя, ако не бяха постъпвали на части. Иначе щях да кажа, о, не, твърде много ми стана. Махам се. Единствената душа го е знаела и ми представи линията на причинно-следствената връзка на два пъти, Затова и аз реших да постъпя по същия начин. Надявам се, че нямате нищо против. И така, ето останалата част от данните за линията на причинно-следствената връзка. Тя всъщност е по-дълга и изглежда последния начин. Перспектива плюс представа плюс вярване, плюс поведение, плюс събитие, плюс данни, плюс истина, плюс мисъл, плюс емоция, равно преживяване, равно действителност. Този по-дълъг вариант ни показва от какво се предхожда събитието. Събитията се пораждат от нашето поведение. То, от своя страна, се определя от Нашите вярвания и убеждения. Те зависят от нашите представи, а представите – от гледната ни точка. Ето тук е ролята на душата. Именно душата е в състояние да разшири перспективата на ума извън границите на данните, с които в момента той разполага. Душата може да го направи благодарение на собственото си ниво на съзнателност. А нивото на съзнателност идва от нивото на съзнанието. Съзнанието на душата произлиза от нейното битие, т.е. от единството с всичко във времето и пространството. Това е действителната истина и върховната действителност. Можете да преживеете това битие дори във физическото си тяло с помощта на някой от множеството процеси, позволяващи ви временно да, заобиколите ума, установявайки непосредствена връзка с душата си. Сега ще представим линията на причинно-следствената връзка във вертикален вид, защото всъщност тя е точно това. Когато приключим това изследване... Ще разбирате всичко, свързано с каузалността отгоре додолу. Ето как става всичко, ето го потока. Битие Съзнание Съзнателност Перспектива Представа Вярване Поведение Събитие Данни Истина Мисъл Емоция Преживяван. Действителност. От чистото битие проистича съзнанието, от съзнанието, съзнателността, от съзнателността, перспективата, от перспективата, представата, от представата, вярването, от вярването, поведението, от поведението, събитието, от събитието, данните, от данните, истината, от истината, мисълта, от мисълта, емоцията, от емоцията. Преживяването – от преживяването действителността. Разбира се, във Вселената не съществуват прави линии. Всичко се върти само към себе си. Така, че и тази линия всъщност представлява непрекъсната окръжност, в която битието води до върховната действителност, защото това е действителността, от която е породено. Всичко се случва във физическия свят в момент, който наричаме «време». Можем да вземем група моменти и да ги разпределим върху часовников циферблът. Това може да ни помогне да мислим за душата си като движеща се през този имагинерен момент, Денонощно трудеща се да ни донесе най-богатото преживяване на истинския няз. Всеки час от космическия часовник ние се отдалечаваме с една крачка от битието, за да можем да се върнем отново при него, да го. Познаем и преживеем отново. Чрез процеса описан в стъпки върху този часовник на времето, ние постоянно създаваме и пресъздаваме себе си. Когато стигнем до едина десетия час, ефектът от начина, по който е минал денят ни, изиграва своята роля. Да тръгнем заедно по часовника. Ако не си спомняте гледната точка, от която сте тръгнали, т.е. перспективата на душата, вие имате представа, която произвежда вярване, което предизвиква поведение, което се проявява събитие, което създава данни, които водят до истина, която генерира мисъл, която поражда емоция, която се осъществява събитие, което ни отвежда до едина десетия час в нашата изкривена действителност. И така, въпросът на деня, ако мога така да се изразя, е как да си спомните гледната точка, с която сте започнали. Отговорът е, като използвате системата на душата. Механиката на ума няма как да ви помогне по простата причина, че тази информация не се съхранява в ума. Умът пази само данните, които е набрал, след като е достигнал достатъчна биохимична зрялост. Затова единствените данни, с които той разполага, са данните за физическите приключения на тялото, преди и след раждането, бих добавил. Всички други данни, които заливат съзнателността ви за настоящия момент, Идват или от клетките на тялото ви, от клетъчната памет, за която говорихме порано, или от душата ви, която знае и разбира всичко. Ето защо ви съветвам да се обърнете навътре към себе си. Както се казва в Разговори с Бога, ако не проникнеш вътре себе си, ще си останеш отвън, с празни ръце. Аз отдавна поддържам връзка с душата си, както и много други хора по света, с помощта на най-различни техники. По-нататък ще ви предложа подробно описание, и така ми стана безкрайно ясно, че съществува само една душа, от която е част и моята душа, и че системата на душата е изящно проста. Това е източникът, от който научих защо се променят нещата. Да повторим, промяната се случва, защото вие искате тя да се случи. Всичко, което се променя, се променя по ваше желание. Вие искате да бъде така и постоянно привличате идеалните хора, места и условия, за да можете да преживеете това, което се стремите да преживеете по пътя на еволюцията на душата си. Как помага промяната на еволюцията? Отговорът на този въпрос се крие в. Начина, по който отвръщате на промените в живота си. Ето как става. Животът винаги е функционален. Когато някой негов аспект човек, място или предмет започне да губи своята функционалност, животът веднага отчита тази промяна в енергията и вкарва в действие принципа на приспособимостта, която гарантира устойчивото развитие на живота. Самоподдържайки се в обновената си променена форма, животът отново става функционален. Унази малка част от живота, Бог, която представлявате вие, избира нещата да се променят, когато промените, които вече и винаги се случват, Заплашват да дестабилизират системата. Душата ви може да забележи предстоящата нестабилност много преди настъпването на отрицателен ефект. Това е нейната работа. Долавейки тази нестабилност, като детски помпал, който забавя въртенето си, душата събужда ума, който активно съдейства, заедно с останалите енергии в системата, да създадат промените, адаптациите, които да поддържат оптималната скорост на въртене. Ето защо казах, че животът е процес, който вдъхновява живота за живот чрез процеса на самия живот. Вие сте такива, каквито казвате, че сте, и вашите преживявания са това, което казвате, че са. Това е може би една от най-великите тайни на живота. Шестата промяна гласи, че трябва да променим схващането си за причината, поради която възниква промяната. Тя ни приканва да възприемем една нова идея че промените в живота не са нито произволни, нито лишени от разум и смисъл, а по-скоро представляват сложни настройки в една изключително деликатна система – системата на душата. Душата ви е тук с мисия. Тя не се е озовала тук случайно, нито е дошла без цели и основание, без функция и намерение. Тя знае точно какво прави, а умът, тялото и целият физически живот около вас са е инструментите, с които тя и всяка друга душа ще постигна целта си. Животът е решил да ни дари С наумолима благодат Кой от нас не е бил докоснат от милостивата ръка Която ни храни В един Или много пластове в едно Ти си щастливецът Познал изчезването А после отново Поглъщането в любовта Която търсим Ти знаеш че когато викът на душата, раздира гърдите ти. Цялата вселена. Трепери. От любов. На това място на всичко. Най-после и сетне. Няма място. Където да паднеш. Неомолима. Благодат. М. Клер, 2006. Глава, 21. Седмата промяна. Това ни отвежда към следващата промяна в нашия списък – промяната, която тласка напред еволюцията на душата, като се фокусира не само върху това, което се случва в момента, но и върху това, което ще се случи утре. Помните, че системата на душата е система от енергии. Тези енергии влияят сами върху себе си, т.е. имат кръгов ефект. Ето ви още един израз на линията на причинно-следствената връзка, за която поран използвахме аналогия с часовник. Това са системата на душата и механиката на ума, свързани. Ако не знаете, че са свързани помежду си, ще обръщате внимание само на едното. Постоянно ще витаете и с облаците, за което баща ми толкова се притесняваше, напълно откъснати от физическата действителност или пък с нос, забит в земята, както правех известно време в отговор на притесненията на баща ми, напълно откъснати от духовната си действителност. И в двата случая в едина ти час имате създадена и преживявана изкривена, а не върховна действителност. Трудно ви е да достигнете дори до наблюдаемата действителност, което е много лошо, защото тя също е чудесно място. Повечето хора рядко стигат до нея, а още по-малко са тези, които се умяват да останат дълго там. Наблюдаемата действителност е висша степен за битието. В нея не изкривявате нищо, а виждате всичко такова. Каквото е, само че в човешки, не в духовен аспект. Там се откъсват от своята драма история, а това, от своя страна, премахва значителна част от страха. Процесът, който използвам в моите семинари, промени всичко, дава на хората възможност да направят именно това. Той предлага на участниците шанс да преминат от изкривената към наблюдаемата действителност за съвсем кратък период от време. Обичам да казвам, че може да те докара от сълзи до смях за 7 минути. Виждал съм го с очите си по време на семинар. Тогава продължаваме нататък. Отвеждаме участниците от смех към радостта от осъзнаването, което е различно ниво на щастието. Там не само се отдалечаваме от страха, но го трансформираме, променяйки самия смисъл на думата. Използваме акронима фир страх, равно Feeling, Excited and ready, да се чувстваш развълнуван и готов. Човекът, който изхожда от действителната истина и следователно живее в още по-висшата равнина на върховната действителност, винаги се чувства развълнуван и готов, защото той вече не вижда същите неща, които вижда човекът, живеещ в наблюдаемата действителност, по простата причина, че гледа от напълно различна перспектива от онази трета равнина на действителността чието съществуване съвременната клинична психология дори не признава. Помните ли? Гледната ви точка определя какво ще видите. Наистина е така. Затова е решаващо да живеете като едно цяло с трите части на пълното си битие, тяло, ум и дух, да създавате, изразявате и осъществявате настоящата си идея за този, който сте и този, който искате да бъдете, като при това черпите идеята за това не от въображаемата и неотвидимата, а от действителната истина. Приемайки действителната истина за своя отправна точка, вие можете да използвате механиката на ума, за да прообразите всеки миг. А достъпът до действителната истина се осъществява с помощта на системата на душата, с която променяте перспективата, гледната си точка. Вярно ли е това? Възможно ли е наистина да се случи? Основателни въпроси. Може би сега и вие си ги задавате. Аз дойдох при вас, или поточно, вие ме привлякохте към себе си, за да ви кажа следното. Да, вярно е. Точно така работят умът и душата в всеенергичния процес, позволяващ на пълното ви битие да направи това, за което е дошло, да използва този живот по начина, по който е пожелало. До тук ви приканих да направите шест неща. Да промените решението си да се справите сами, да промените избора си на емоции, да промените избора си на мисли, да промените избора си на истини, да промените схващането си за самата промяна и да промените схващането си за причината за промяната. Сега ще ви приканя да направите една изумителна промяна, една колосална промяна, една грамадна, гигантска, великанска промяна. А именно, промяна 7. Променете схващането си за бъдещата промяна. Може би до сега не ви е хрумвало, че системата на душата може да се прилага не само към настоящите, но и към бъдещите промени, но е точно така. Всъщност, точно в това се състои най голямата ти сила, защото с ней на помощ можете системно да промените целия си живот. Вече няколко пъти казах, че промяната се случва, защото вие искате тя да се случи. Искате да се случи, защото постоянно привличате идеалните хора, места и условия. За да преживеете това, което се стремите да преживеете в процеса на еволюиране на душата ви. Сега може би не ви се струва, че сами сте предизвикали промяната, която преживявате, но точно така сте направили на висше е метафизично ниво чрез процеса на обмен на синергична енергия. Казано по просто мисъл в действие. Това, което някой наричат закон за привличането. Но защо бихте привлекли нещо, което преживявате като неприятно? Защото той изглежда такова само на вашия ум. Душата ви е съвсем наясно, че тази промяна е вашето просто интуитивно утвърждаване на принципите на живота, а именно, че той е вечно функционален, приспособим и устойчив. Сега може би ще попитате, как случващото се е «добро за мен»? Можете да постъпите по два начина, или да почакате достатъчно дълго, за да може времето да ви покаже, че е било добро което със сигурност ще се случи или още сега да го узнаете. Мястото, на което можете да го узнаете, е на умът, а душата ви. Тя ще ви покаже сега това, което умът ще разбере по-късно. И когато живота ви се разкрие, ще видите, че всичко, което някога ви се случвало, е било за добро. Какво твърдение? Какъв бог само си имаме? Знам. Че е важно и направо задължително веднага да отговорим на още един въпрос – какво ще кажем за немислимите страдания, които някои хора преживяват в живота си? Да съгласен съм, че за ограничената. Перспектива на ума е много трудно да приеме, че душата сама целенасочено избрала такова страдание. Но разговорите с Бога бяха пределно ясни по този въпрос. Там се казваше, че на света не съществуват жертви и злодеи. Всичко което се случва, се случва с най-висша еволюционна цел, а понякога душата се въплъщава във време и цел, които ще послужат на плана на друга душа. Можем да твърдим това за човека на име Сидхарта Гаутама, наречен Буда. И за Мойсей, превел народа си през пустинята към обетованата земя. За Исус Христос, чието послание е променило света. За Мохамед Ибн Абдула, благословено да е святото му име, дипломат. Търговец, философ, оратор, законодател, реформатор, началник и, според мюсулманската вяра, посланик и пророк на Аллах. И за много други учители светци, знайни незнайни, но всичките познати според действията им, с това, което са дали и което са пожертвали, за да послужат на свещения замисъл на другите. Тази идея е изложена по прекрасен и разбираем начин в чудесната книжка «Малката душа и слънцето». Детски бестселър, роден от посланията на Разговори с Бога. В тази последна категория попадат множество съвременни личности, светци на нашето време, които, естествено, не принадлежат само към една религия. Сред тях са майка Тереза, Парамаханса Югананда, Махатма Ганди, Мартин Лутер Кинг и Нелса Мандела, който преживя в затвора 30 години от живота си и излеза от там, за да прости на унези, които го бяха затворили и да помоли целия си народ да стори същото. Що за човек е той? Човек, който се е вслушвал в душата си, а не само в ума си, и е поставил преживяването си в нов контекст, възприемайки перспектива, която е произвела вярване, което е повлияло на поведението му по начин, който е предизвикал събития, които са създали данни за ума, които са породили истина, от която са произлезли мисли, които са генерирали емоции които са разтърсили целия свят, водейки до преживявания, извисили за винаги човешката действителност. Тези съвременни светци не са непременно водачи на цели движения и народи. Вашите родители може би също са били такива светци. Обикновените хора, които вършат на обикновени неща, често жертват себе си, за да послужат на свещения замисъл на другите. Ние не можем да отгатнем този. Замисъл но виждаме, че са нужни съвременни светци, които да го същестят. Такъв човек е и Роналд Котън, който водил съвсем обикновен живот, при това голяма част от него, за трешетките. Роналд беше обявен за виновен, че изнасилил Дженифър Томпсън една вечер през 1984 г. в Бърлингтън, щата Северна Каролина. Чух се случая в едно предаване на Сибис. Дженнифър разпознала Фроналд, нападателя си, и той прекарал години в затвора за престъплението. Имало само един проблем. Той не го бил извършил. Казвал го, но никой не му вярвал. Все пак Дженнифър Томсън го била разпознала и била убедена, че той я е насилил. Но ново ДНК изследване от 1995 година разкрило, че изнасилвачът е друг. След 11 години... Прекарани в затвора за престъпление, което не бил извършил, Роналд Кутъм бил най-после освободен. Историята влезе във всички новини. Днес Роналд Купъйн и Дженифър Томпсън са приятели. Те дори заедно написаха книга в съавторство Серин Торнел, в която разказват историята си и пътуват и страната, за да говорят за проблемите, свързани с достоверността на свидетелските показания. В предаването се казваше, че първия път, когато Ром Кутън се срещнал с Дженифър Томпсън след излизането си от затвора, тя му казала обляна сълзи. Ако всяка секунда от всяка минута от всеки час до края на живота си ви казвам колко съжалявам, пак няма да мога да ви покажа какво чувствам в сърцето си. Толкова много съжалявам наистина. А той просто протегнал ръка, уловил нейната и отвърнал. Прощавам ви. Кутън споделяше. Че когато се срещнал с някогашната си обвинителка в църквата, в която тя го помолила да се видят, и казал, не искам да гледате към миналото. Нека просто бъдем щастливи и продължим живота си. Що за човек може да погледне в очите друг, който го е изпратил несправедливо в затвора за повече от десетилетие, и мигом да му прости? Оказва се, че хората са способни на такива изключителни постъпки, когато разширят перспективата си извън на ограниченията на ума. Дори да не го осъзнават, те правят избор по отношение на живота и начина по който да го живеят. Предполагам, че решението им идва дълбоко отвътре, от място недостижимо за ума. Използвайки системата на душата, най-висшето си познание, заедно с механиката на ума, ние съчетаваме двата най-могащи. Инструмента, с които са дарени човешките същества. Съзнанието, че всичко, което ни се случило досега, е било за наше най-висше благо и в името на еволюцията ни дава огромна сила. Защото това означава, че и всичко, което ще ни се случите първа, също ще бъде за наше добро. Това радикално променя схващането ни за бъдещите промени. Вече няма защо да се страхуваме от тях. А когато не се страхуваме, можем да поемем контрол над тях, защото ще се чувстваме свободни да вземаме решенията и да предприемаме действията, които желаем вместо да търсим най-сигурните и безопасните. Именно желанието поддържа двигателя на сътворението, а не предпазливостта. Никога предпазливостта. Винаги, винаги желанието. Осъзнайте какво желаете най-силно в живота си, а после яхнете това желание и препуснете към осъществяването му. Направите ли го, значи използвате закона за привличането. Казано на прост език. Използвайте мисълта в действие, а на висше е метафизично ниво, процеса на обмен на синергична енергия. Всичко е енергия. В енергийното поле сходните неща се привличат. Каквото мислите, това създавате. А какво мислите, зависи от това, в какво вярвате, в какво вярвате, зависи от това, какво възприемате, какво възприемате, т.е. представите ви, зависи от гледната ви точка следователно. Настоящата ви действителност създава бъдещата ви перспектива. Всичко е кръг. Знам, че вече го казахме, но аз наистина държа да го разберете. Ако изхождате от изкривена действителност, има опасност да пренесете изкривяването в следващата си перспектива, прескачайки чистото битие, от което възниква перспективата на душата. Това ще се отрази на следващите ви представи, те на свой ред, на следващите ви вярвания, те... На следващото ви поведение, то, на следващите събития и тъйнататък, по часовника на живота ви е чак до създаването на действителността от следващия момент. Не бива да става така. Животът ви няма да върви добре, ако вашата изкривена действителност е толкова силна и ви се струва толкова истинска, че да влияе на перспективата ви. Затова е много важно да се свържете с душата си, която почива между последната ви действителност и следващата ви перспектива. В 12 часа по часовника на времето. Това, което душата дава на този процес, а умът не. Може, е разширената перспектива. Постигнете ли тази нова гледна точка, направите ли новите данни част от предходните, можете да генерирате нова мисъл за утрешния ден и за начина, по който искате да го изживеете. Не се налага да изхождате от тревога, безпокойство или негативизъм, или каквато и да било нерадостна визия за бъдещето, колкото и е лош да ви се струва днешния ден. Знайте, че всичко е за добро, че всички последствия са идеални за вашата еволюция и то ще ви даде изключителна увереност в бъдещето. В това е вашата сила. Добре, стига за сега. Ще ви помоля, доставите да книгата за малко. Дайте си време да осмислите всичко това. Прочетете бележките, които сте си водили в полетата. Не забравихте да го направите, нали? Може да опишете своите размишления в дневника си. Имате дневник, нали? След това, когато почувствате, че сте си отпочинали, да продължим с... Вашето ново схващане за утрешния ден. Това, което искам да ви кажа, е, че животата е енергия, която се само Животът поражда живот чрез процеса на живота, енергията на живота се самовъзпроизвежда. Положителните мисли за дадено събитие в настоящето не само променят преживяването ни за това събитие, но и задействат определени енергии, които създават бъдещи събития. От промяната на схващането ви за промените в бъдещето, седмата промяна от нашия списък, проистича един невероятен живот. Каквото проектирате, това сътворявате. Каквото мислите, това създавате. Духовните учители от всички религии, убеждения и разбирания споделят това с човечеството, откакто свят светува. Всичките твърдят едно и също. Не го ли намирате за странно? Всички религии учат на това. Интересно, по един конкретен въпрос, как работи живота и какво кара света да се върти, всички учители са единодушни. В каквото вярваш, това ще ти се случи. Джеймс Алън е написал един изключителен трактат по темата, озаглавен Каквото мисли човек, виж сборника, мъдростта на Джеймс Алън. Пет класически книги в един том, издаден от Тик Кибеа. 2006 година прочетете книгите на HTTP 2.000 Double наклонена на черта 4 и тя Прочетох книгата преди 30 години и тя промени живота ми. В посветен на Джеймс Алън, поддържан от HTTP двоеточия дабъл наклонена черта self-improvement-ebooks.com, пише, че този мистичен автор, живял от 1864 до 1912 година, казва със собствени. Думи същото, на което учи и Буда, че човек е резултат от собствените си мисли. Каквото мисли човек, в това се превръща, пише Алан. Посланието на Алан изпълнено с надежда дори посред хаоса. Да, казва той, човечеството се гърчи от непокорни страсти, тресе се от наовладяна мъка, свива се от тревоги и съмнения. Само мъдрият, само човекът, чието мисли са чисти и овладени, ще накара бурите и ураганите на душата да му се подчинят, четем в сайта. Точно за това говоря и аз през цялото време. Отново отбелязвам, че на това учат и всички духовни учители и писатели. В поразителна подкрепа на книгата, която в момента четете, още преди 100 години Джеймс Алън е написал «Подхвърляни от буря души, където и да се намирате, при каквито и условия да живеете, знайте това, в океана на живота се усмихват островите на блаженството, а слънчевият бряг на вашия идеал очаква пристигането ви». По този начин, според цитирания сайт, Алън учи на две важни истини. Днес ние се намираме там, където са ни отвели мислите ни, и за добро или лошо, сами сме архитекти на своето бъдеще. Моите вече пораснали синове имат един чудесен израз. Каквото и да им се случи, казват, всичко е добре. Но успявате да отидете на оговорена среща за обяд? Всичко е добре, колата не ще да запали? Всичко е добре, харесва ми този подход. Даже много ми харесва. Чудесна перспектива. Чудесна отправна точка. Ето така се създава прекрасно бъдеще. Утрешният ден се създава от отправната точка за днешния. Всеки ден ние имаме възможност да погледнем какво се случва в момента, да се усмихнем, да се посмеем на себе си и да си кажем – всичко е добре. След това горещо да благодарим на Бога, задето животът ни е тъй великолепен и можем да създаваме съвсем нови преживявания всеки миг. Казах, че наблюдаемата действителност е една прекрасна действителност, тя е едно висше преживяване, което, за съжаление, повечето хора рядко успяват да достигнат. Може би ви се струва, че наблюдаемата действителност би трябвало да бъде най-често преживявана от хората, но всъщност представлява извисено състояние на съзнанието, до което мнозина достигат броени пъти в целия си живот. Повечето хора изхождат от въображаемата си истина, а тя води до преживявания в изкривена действителност. Можете да. Познайте дали живеете в наблюдаемата действителност по това доколко сте наясно, че в този миг не се случва нищо друго, освен това, което се случва. В мига, в който съзнаете какво именно се случва, разбирате, че всичко лошо което виждате в настоящето, е добавено лично от вас. То не съществува, вие го поставяте там с мисълта си. Всичко, което е необходимо да направите, за да се избавите от болката на случващото се, е да престанете да добавяте болка към това, което се случва в момента. Дръпнете за пошалката. Нека лошото минало и нежеланото бъдеще се оттекат в канала. Помислете си нещо хубаво за настоящето и веднага го преживейте. Всичко е добре. Как може да говорите така при положение, че току-що си изгубих работата, може би ръптаете вие, изправо? Или още по-тъжното, как може да говорите така при положение, че любимата ми е мъртва, или при положение, че аз преживявам раздяла? Това са трудни, изпълнени със стрес и напрежение моменти. Не го отричам. Събития, като тези, отправят предизвикателство към всичките ни убеждения че живеем в добронамерена Вселена. В такива мигове само абсолютното съзнание на душата, че в крайна сметка всичко се случва за най-вишето благо на всички засегнати, може да ни даде покой. Животът и всяко условие, обстоятелство и отношение в живота е функционален, докато не бъде застрашена неговата стабилност. Тогава той проявява своята приспособимост и устойчивост, като променя формата си. Точно това се случва при смъртта на близък човек, при смъртта на каквото и да било връзка, работа, начин на живот. Нищо не се променя, освен към по-добро. В момента сигурно негодувате, но аз пак ще се върна на своето твърдение. Готов съм да се обзалужа, че ако прецените честно нещата, ще се съгласите, че някои от най-лошите неща, които са ви се случвали, в последствие са се оказвали за добро. Учителят вижда тази истина във всичко. Аз не съм учител, дори не се доближавам до това. Но ми е ясно, че тя въжи за моя живот. Вече знаете, че преди 15 години преживях автомобилна катастрофа, в която си счупих врата, което доведе до две години рехабилитация, наложи се да спре работа, изгубих доходите си, цяла година живях на палатка, просех по улиците и се борех с прищевките на времето, за да бъда щого да си и сух. Най-лошите неща, които можете да си представите, нали? Най-големият кошмар, така ли е? И да, и не. Отначало беше ужасно. Никога не съм си представил, че мога да заживея на улицата. А когато се озувах там, не може да си представя, че някой ден отново ще имам нормален дом. Но сега, когато поглеждам назад, виждам, че това е било едно от най-страхотните неща, които някога са ми се случвали. То ме научи на неща, които не бих могъл да науча по друг начин. Накараме да опознае собствените си вътрешни ресурси. Издигнаме до повисоко ниво на състраданието и по-дълбоко разбиране към всеки представител на човешката раса. Отвориме към едно осъзнаване на Бога и смисъла на живота, което промени всичко, което си мислех, че разбирам, Отведеме към ново преживяване на всеки миг като неизказан дар. Може би ще кажете, че съм късметлия, който може да си каже, че всичко е добре, когато свършва добре, но аз научих, че всичко свършва добре, ако се отпусна и допусна Бог, ако просто позволя на всяка промяна да се случи, без да й се противопоставям. Това не означава да не правя нищо, а само да не се съпротивлявам. Това, на което се съпротивлявате, става по-силно. Това, което гледате в очите, изчезва. Губи иллюзорната си форма. Отказът от съпротива ни освобождава от въображаемата истина и ни пробужда завидимата, като накрая ни показва и действителната. Така се, избавяме от лукавия, матей 6 часа и 13 минути. Бел прев. Изведнъж ни се откриват възможности, които само. Допреди миг са ни изглеждали нереални. Всичко се променя, когато променим гледната си точка. Това е истинската сила на седмата промяна. Когато разберете, че всички промени се случват, за да поддържат хармонията във Вселената, когато повярвате в това, макар да ви изглежда невероятно, когато се уверите, че животът е създаден, за да бъде щастлив, когато осъзнаете, че всяка история може да има чудесен край, стига да не му попречите с горчивина, гняв, негодование, фрустрация и недоверие във възможността за щастлив край, при някой това е най-голямата пречка от всички. Тогава можете да промените мисълта си за случващото се и. Така да промените и идеята си за това, което те първа ще се случи. Дали животът вече ви е показал, че всичко се случва така, че да служи на вашето висше еволюционно благо? Със сигурност. Доказателството за това е, че още сте тук. Да, може би си казвате вие, но вижте какво трябваше да направя, за да стигна до тук. Съгласен съм. Не ви е било лесно. Така е, защото не сте имали всички тези инструменти, с които разполагате сега. Но дори и без тях, пак сте се справили. Кое тогава ви кара да мислите, че утре ще бъде различно? Проблемът не е дали, а как ще оцелеете. Дали ще бъдете щастливи или тъжни? Дали животът отново ще ви вълнува или ще останете обесърчени и разочаровани? Дали ще бъдете благословия или бреме за всички наоколо? От начина, по който приемате настоящите си преживявания, зависи как ще създадете бъдещите. Затова промяната на перспективата за бъдещето е толкова важна. Въпросът сега е да превърнете това прозрение във виждане за бъдещето. Да узнаете днес това, което ви е нужно, за да създадете утре. Да сте наясно, че животът е на ваша страна. Това не значи, че всичко ще се случва така, както ви се иска. Защото понякога това, което искате, не е най-доброто за вас. Моля. Вярно ли е това? Възможно ли е някой да иска нещо, което не е в негов интерес? Естествено, че е възможно. Хората постоянно го правят. Причината е, че те не винаги знаят какво е в техен интерес, защото не знаят кои са, къде се намират, какво правят тук, на тази земя и каква е целта на всичко това. Затова отговоряте си на четирите фундаментални въпроса за себе си, а после променете схващането си за бъдещите промени. Откажете се от мисълта, че не. Можете да повлияете на бъдещето. Знайте, че бъдещето не идва при вас, то идва чрез вас. Промяната, която ще ви се случи в бъдещето, е промяна, която вие сте пратили там със своите мисли, думи и действия днес. Това са трите инструмента на сътворението. Ако искате да научите повече, да подкрепите тази идея и да намерите по-задълбочено обяснение как човек сам твори собствената си действителност, разгърнете книга първа на «Разговори с Бога» и се поглезете с един от най-вдъхновяващите и прообразяващи текстове, които някога ще прочетете. Ако вече сте чели, прочетете отново. Ако никога не сте чели, прочетете сега. Поразмишлявайте върху нея. Приемете нещата, които ви звучат приложими към собствения ви живот, и ги превърнете в част от вашата истина. Да, да, да променете схващането си за бъдещите промени, променете и схващането си за промените в миналото. Така ще можете да промените преживяването си и за двете. Какво ти даде? Загубата имам предвид. След това, което ти взе. Онова, без което не можеше да живееш. Човекът или мястото. Тайната или условието. Сега, когато го няма. И вече не можеш кажеш, че е. Основата на всичко. Какво ти даде то? Ти знаеш и аз го знам. Някъде има покнатина. Нещо идва и те отваря. Точно. По. Средата. И от този миг насетне. Не си недосегаем за света. Събуждаш се, скиташ. Някога познат, а чужд сега. Ходиш като във вода. Докато не стигнеш пак до леглото си. Но даже там са различни. Чершафите, уханието на собствената ти възглавница. Сякаш някой всеки ден ти бояди свастаята и променя по. Нещо. Обезпокоявайки най-скъпите ти спомени. Виждаш ли? Понякога оставаме празни. Оставаме празни. Защото? Животът иска да познаем. Още. Толкова. Много. Светлина. Какво ти даде? М. Клер 2006 Глава 22 Осмата промяна Приближаваме се към края на нашето изследване и ми се иска да знаете, че аз разбирам колко важно е това, което ви се случило. Независимо дали сте изгубили работата, дума или здравето си, разделили сте се с любимия или ваш близък е починал, аз знам, че това силно ви е разтърсило. Искам да премина през това трудно време заедно с вас. Същото са готови да направят и останалите духовни учители, които можете да откриете на www.asetenset.com. Няма значение дали ще използвате нашата подкрепа или ще. Потърсите помощ другаде. Ще ви посъветвам само да не се опитвате да заобиколите проблема. Не се дръжте така, сякаш нищо не се е случило, не се преструвайте, че ви е безразлично. Не искам нито да се криете от промяната, нито да омаловажавате, а да погледнете открито и да приемете истината, емоцията и преживяването, които тя ще ви даде. Защото колкото повече се съпротивлявате, толкова посилна ще става тя. След това ще ви поканя да обработите всичко това с помощта на инструментите, описани тук. Вижте видимата, не само въображаемата истина. Обмислете възможността душата ви и душите на всички засегнати да знаят точно какво правят и това да се окаже за ваше най-висше благо. Искам да разберете следното, че тази промяна се случила, но означава, че не можете да я промените. Дори евентуално да върнете живота си към условия, сходни на досегашните и дори по-добри, като например да се сдобрите с партньора си, с когото сте се разделили. Никоя възможност не остава извън играта. Говорил съм с хора, които са изгубили милиони само за да спечелят още повече милиони. С хора, които са се разделили с любимия човек само за да се помирят отново с него и да издигнат връзката си на несънувано ниво. С хора... Чули смъртната си присъда от лекаря само за да си върнат здравето и да вдъхнат нов смисъл на думата чудо. Да, чувал съм всички тези неща и много други. Историите са различни, но всичките имат нещо общо помежду си. Краят не се е оказал никакъв край. Разказах ви вече за собствените си премеждия, но позволете да добавя и това. Аз бях абсолютно сигурен, че сме не свършено, че добрите времена са отлетели завинаги. Как само съм грешал. Ако знаех това, което знам сега. Или както обичаше да казва баща ми, рано устаряваш, късно помняваш. Нека ви помогна да стигнете там, където искате, преди да устареете като мен. А ако вече сте устарели, нека улесня пътя ви към дома. Прекрасни мои приятели, моля ви, помислете за възможността животът ви да е бил замислен като щастлив от самото начало. Не вярвате ли? Тогава тичайте към най-близката книжарница и си купете «Пощастлив от Бог», книгата е издадена на български язик. Вижте Http двоеточия дабъл наклонена черта 4 и тяй точка еми, бел Http дабъл 4 и точка еми. Това е една от най-вълнуващите книги, които някога съм бил вдъхновяван да напиша, тя обхваща в невероятна. Дълбочина процеса на лично сътворение което някои наричат закон за привличането, и разглежда аспекти на този принцип на живота, пропуснати в другите изследвания. Сега отново ще обясня всичко специално за вас. Един от начините, по които животът ни показва, че по замисъл трябва да бъде щастлив, е, че ни дава инструменти, с които да пресътворим преживяването си за него по какъвто начин поискаме. Ако не сте разбрали кои са тези инструменти, слушайте внимателно какво ви говори животът в момента. След като сте чули всичко това, време е за осмата промяна. Тя е свързана с огромния чадър, под който сте застанали в тази буря вашата теория за живота. Промяна 8. променете схващането си за живота. Време е да обърнем внимание на целия процес. Не само на промяната, не само на механиката на ума, не само на системата на душата, а на всичко, което преживяваме от раждането до смърта. Какво е това? Какво се случва? Умът Копне да се отговори на тези въпроси от Мига, в който се пробуди за собственото ви съществуване. Проблемът е, че много от свъщанията ни идват отпреди. Колективните ни идеи за днешния ден идват от това, което някой ни е казал вчера или което сами сме преживели. Но това не е ли добре? Не би ли трябвало да се учим от опита? Не. Не, ако опитът ни е от въображаемата. Вместо от действителната истина. Не и ако ни е отвел към изкривена, вместо към върховната действителност. Но ако не трябва да слушаме опита си, както тогава да слушаме? Душата си. Битието си. Върнете се в горната точка на часовника. На 12 часа. Трябва да се вслушваме в битието на душата си, а не в човешкото си битие. И във връзката, която душата ни има с единствената душа, която съществува. Вярвам, че когато установявате тази връзка, е медитирате, молите се, намирате време за съзърцание и размишление, безмълвно четете, безмълвно се разхождате в гората, безмълвно се къпете в топлите води на живота, безмълвно пишете, безмълвно се храните, безмълвно си пеете песента на душата. Вярвам, ще чуете тихия глас в себе си, който ви казва, че животът не бива да е труден, нито изпитание, нито кръщаване с огън, нито сурова школа, нито каквото и да било неприятно преживяване. Напротив, той е замислен като безкрайна радост от първия до последния миг. Тържество на вашия аз и на това, на което сте способни, проявление във величава и удивителна мяра, радостна експлозия на живота на арената на живота, разширяване на самия живот чрез процеса на самия живот. Това е вярно както на локално ниво, в собствения ви живот, така и на космично, в живота на Вселената. На 17 ноември 2006 г. Асоциейтед пресъобщи, че телескопът Хъбъл е показал, че загадъчната форма на енергия, за която първи говори Алберт Айнштайн, явно е подхранвала разширяването на Вселената през по-голямата част от историята и използвайки избухването на супернови, за да измерят разширяването на Вселената. Астрономите стигнали до смайващи изводи. Изглеждаше, че по старите супернови, чиято светлина бе изминала по голямо разстояние през космоса, за да стигне до телескопа Хъбъл, се отдалечават от Земята по-бавно, отколкото предсказва простата теория за големия взрив. Близките супернови се отдалечават по-бързо от очакваното, се казваше в материала на Associated Press, а след това се допълваше. Това може да е вярно. Само ако някаква загадъчна сила ускорява разширяването на Вселената с времето. Загадъчната сила е самият живот. Бог. И той действа вътре във вашия живот, вътре във вас, всеки миг. Когато мълчите на саме със себе си, можете да почувствате тази загадъчна сила. Всъщност, когато мълчите на саме със себе си, вие буквално позволявате на силата да бъде с вас. Ето тук нещата стават интересни. Тази сила или енергия носи данни. Тя е самите данни. Разбирате ли? Енергията е данни. Данните са енергия. Чували ли сте, че някои числа имат добра енергия? Вярно е, числото 9, например, и уравненията, чието резултата е 9, 8 и 1, 4 и 5, 3 в 3 на, се смятат за много силни. Не съм номеролог, но това не ме изненадва. Набирането и оценяването на данни от живота е въпрос на смълчаване на ума, за да можете да чуете душата си, където се съхраняват тези данни. Един от начините за това е медитацията. Всеки е чувал за нея, но не съм много тези, които знаят как да е медитират наистина. По време на нашите програми за духовно обновление, често ме питат как е най-добре да се медитира. Естествено. Няма най-добър начин. Лично аз за е медитирам, пишейки. За мен това е особено силна медитация и през голяма част от времето, докато шпиша. Всъщност гледам в пространството, дори не мисля, а просто съм с това, което в момента преминава през мен, и се отварям, без въпроси, очаквания и изисквания към онова, което ме очаква. Това е един чудесен начин да пътуваш през живота. Въпреки, че няма форма на медитация, която да е по-добра от другите, повечето хора са запознати с и наречената седеща медитация и обикновено искат да научат повече именно за нея. Нека споделя някой от своите мисли по този въпрос. Да направим една бърза медитация още сега, за да може умът ви да си почине. Оставете книгата. Затворете очи и дишайте дълбоко, поемайки си три пъти дълбоко дъх, сякаш спите. След това се отпуснете и бъдете със себе си, без да говорите. Когато сте готови, да продължим с. Някои размисли за медитацията. Едно от нещата, които предлагам на хората, когато се затрудняват да накарат ума си да замълчи, е да практикуват тиха седеща медитация два пъти дневно, 15 минути сутрин и 15 минути вечер. Опитайте се по възможност да се определите едно и също време за това. Вижте дали можете да се придържате към Него. Ако не успявате да спазвате графика, имайте предвид, че можете да я правите по всяко време, стига да е два пъти всеки ден, веднъж в началото и веднъж, в края на деня. Може да ви се прииска да я медитирате навън, когато времето е хубаво и топло, за да можете да се насладите на утринното слънце или искрещите звезди. Ако сте вътре, може да седнете край прозореца. За да усетите слънчевите лъчи или да се оставите да бъдете обгърнати от нощното небе. Както вече казах, няма правилен начин за седящата медитация. Същност няма правилен начин за каквото и да било. Можете да седнете на удобен стол, на пода или в леглото си, ако искате. Изберете това, което ви се струва най-подходящо за вас. Някои хора сядат на пода. Без подпора на гърба или облегнати на стената, тъй като седенето на пода им помага да се чувстват позаземени. Споделят, че ако се настанят твърдо удобно, например в Мекфотйойл или на Леглото, са склонни да задрямват или да се отнасят от мига, докато на пода или навън на тревата това рядко им се случва. Тогава се намират в пълно присъствие на ума. Щом седнете на избраното място, насочете вниманието си към дишането си. Затворете очи и просто се заслушайте как вдишвате и издишате. Не се разсейвайте с нищо друго, освен това, което чувате. Когато се едините единствената подходяща дума, която ми хрумва с ритъма на дишането си, започнете да разширявате вниманието си към онова, което вижда вътрешното вилко. На този етап обикновено има само тъмнина. Ако виждате образи, а това са вашите мисли. Постарайте се да ги изтрияте, да изчезнат, както се свива и изчезва картината на телевизионния екран. Нека умът ви остане празен, фокусирайте вътрешното си око и се вгледайте дълбоко в тъмнината. Не гледайте нищо конкретно, а просто се вглеждайте дълбоко, без да търсите и без да имате нужда от каквото и да било. Според собствения ми опит тук се появява малък, трептящ син, пламък или тъмнината бива разсечена от синя светлина. Установил съм, че ако започна да мисля за това когнитивно, т.е. да го дефинирам, да го описвам на себе си, да се опитвам да му придам форма или смисъл, да го накарам да «прави нещо», синият пламък незабавно изчезва. Единственият начин да го «накарам да се върне» е да не мисля за него. Нужни са упорити усилия, за да изключа ума си и да се оставя на мига и на преживяването, без да преценявам, да дефинирам. Да се опитвам да предизвикам нещо да се случи или да го. Разбера от гледна точка на логиката. Прилича повече на любене. Тогава също, ако искам преживяването да бъде мистично и вълшебно, трябва да изключа ума си и да се оставя на мига и на преживяването, без да преценявам, да дефинирам, да се опитвам да предизвикам нещо да се случи или да го разбера от гледна точка на логиката. Медитацията е правене на любов с селената. Тя е единение с Бога. Тя е единение с Аза. Тя не може да бъде разбрана, създадена или дефинирана. Човек не разбира Бог, а го изживява. Човек не създава Бог. Бог просто е. Човек не дефинира Бог. Бог дефинира човека. Бог е този, който дефинира, и този, който е дефиниран. Бог е самата дефиниция. Заместете думата «Бог» с думата аз в горния абзац и смисълът ще остане същия. Да се върнем сега на танцуващия син пламък. Когато откъснете ума си от него, но се фокусирате върху него, без никакви очаквания и мисли, трепкащата светлина може отново да се появи. Номерът е да не мислите, но да съсредоточите цялото си неделимо внимание върху него. Можете ли да си представите тази дихотомия? Да обръщате внимание, без да обръщате внимание. Много прилича на сън с отворени очи. Както когато седите някъде посред бял ден, на място, на което кипи живот, и не обръщате внимание на нищо, а в същото време виждате всичко. Не очаквате нищо, не изисквате нищо, не забелязвате нищо конкретно, но сте толкова фокусирани върху нищо и всичко, че някой трябва да ви побутне или да штракне с пръсти пред вас, за да ви откъсне от съня. Същото е и при седящата медитация. Само, че са затворени очи. Не се сещам за поточен начин да опиша. И така, танцуващият син пламък отново е там. Преживявайте го, без да се опитвате да го дефинирате, измервате или обяснявате по какъвто и да било начин. Просто му се отдайте. Ще ви се стори, че пламъкът се приближава към вас. Ще става все по-голям във вътрешното ви полезрение. Всъщност, не пламъкът идва към вас а вие навлизате в него, в преживяването за него. Ако имате късмет, ще успеете изцяло да се потопите в тази светлина, преди умът да ви заговори за нея, сравнявайки я е с предходни данни. Ако дори за миг сте изпитали това лишено от мисъл потапяне, значи сте преживели блаженството. Това е блаженството на пълното познание, на цялостното преживяване на Аза като еднос. Всичко с единственото, което съществува. Не можете да се опитвате да го преживеете. Ако видите синия пламък и започнете да очаквате блаженството, пламъкът на мига ще изчезне, поне моят опит е такъв. Очакването слага край на преживяването. Причината е, че преживяването се случва във вечния миг, а очакването го поставя в бъдещето, където вие не се намирате. Затова ви се струва, че пламъкът си отива. Същност на светлината... А вие си отивате. Вие напускате вечния миг. Това има същия ефект върху вътрешното ви око, като затварянето на външните ви очи за преживяването на физическия свят около вас. Вие буквално го изключвате. Собственият ми опит показва, че блаженството се изпитва веднъж на хиляда момента медитация. Но когато веднъж го познаете, то се превръща и в проклятие, защото постоянно копнаете за него. Успявам понякога да се откъсна от желанието, от надеждата и очакванията си и да се потопя в мига. Това е състоянието на ума, което искам да постигна. Не е лесно, но е възможно. Това е състояние на отсъствие на ума. Отсъствието на ума не е изпразване на ума, а фокусиране на ума в страни от ума. Той, е, излизане от ума, временно откъсвано от мислите, ще поговорим по-подробно за това след малко. То ме приближава до онова място между двете Божи царства, пространството на чистото битие, нирвана. Това ме отнася към блаженството. И така, ако сте успели да намерите начин умът ви да притихне, когато поискате, чрез седяща медитация, чрез медитация с ходене или правене, миенето на чинии може да бъде чудесна медитация, както и четенето или писането или спираща медитация, за която също ще стане дума по-нататък. Вие сте направили, може би, най-важната крачка в живота си. Да се отдадете на душата си, да бъдете с душата си, да се срещнете с душата си, да слушате, чувате и взаимодействате с душата си. По този начин ще можете да живеете, изхождайки не само от ума, но и от душата си. За това говори и Кен Уилбър, един от най-четените и влиятелни американски философи на нашето време, в книгата си «Теория на всичко», когато излага своята интегрална трансформативна практика. По неговите думи, основната идея на интегралната трансформативна практика е съвсем проста. Колкото повече аспекти на битието си упражняваме едновременно, толкова по-вероятно е да постигнем трансформацията. За това говорим още от началото на нашия разговор за личната трансформация. За новия начин на индивидуалното преживяване на живота и най-вече на унази основна, фундаментална и най-важна част от него, която наричаме промяна. Говорим за интегрирането на трите части на пълното битие в едно общо, мултофункционално цяло. Но то е невъзможно без ясното разбиране, че човек е триедино същество и без познанието за. Едно – основите на тялото. Две – механиката на ума. Три системата на душата Все още не сме разгледали първия от тези три аспекта на триединното изражение на живота, което сте вие, време е вече да го направим. Готови ли сте да поставим и последното парченце от мозайката на мястото му? Ако умът ви има нужда от малко време да осмисли всичко, за което стана дума досега, сега, винаги можем. Да поспрем за малко. Моментът, като всеки друг, е напълно подходящ да си поемем дъх и да си починем, да се отдръпнем за малко от пиршеството, образно казано. А после? Когато сте готови да видим? Къде се вмества тялото? Твоето тяло не е нещо, което си, а нещо, което имаш. Така обича да казва моят приятел доктор Илчили, когато вече споменахме в нашия разговор с блестящата му теза за човешкия мозък. Същото твърдят и други чудесни учители и философи, като Джин Хюстън, Кен Уилбър и Барбара Маркс Хабарт. Все по-ясно разбираме, че ние сме нещо различно от тялото, нещо различно от ума и нещо различно дори от душата. Ние сме трите, съчетани в едно, а цялото е по-голямо от сумата на частите. Цялото битие, което сме ние, представлява чиста енергия, можем да я наречем дух. Тялото ни е пакет от енергия. Също и умът. Също и душата. Накратко казано, ние сме духовно битие с физическо преживяване. Физическият аспект би следвало да се приема като иллюзорен, в смисъл, че той нито се намира там, където сме, нито е това, което сме. Хю се намираме в пространството на чистото битие. Ние сме чистото битие. В Божието царство кой си, къде си, кога си и какво си едно и също. Трябва да осмислите изводите от това твърдение. Всички трябва да го направим. Именно на осмисленето им води до иллюзията, в която живеем, и нещастието, в което тъне цялото човечество. Та това, което казах, бе, че кой си, къде си, кога си и какво си едно и също нещо. Аз. Наричам това едно и също нещо Бог. Вие можете да го наречете както пожелаете. Но не можете да го пренебрегнете, нито да се преструвате, че не съществува този по-широк контекст, в който се изразява самият живот. Тук говорим за вашата истинска същност. Това е суровата енергия на самия живот. Тази енергия, тази същност не е физическа, но е станала физическа, за да може да познае себе си в собственото си преживяване. Ето как изглежда триумвиратът на божественото изражение, чудото на физическото въплъщение се постига чрез енергията и същността в процес, който можем да опишем като ускоряване на духа. Първичният звук на Вселената е най-низкият тон от симфонията на Бога. Това е ом-един толкова дълбок тътен, че звучи почти зловещо. През последните години слушателни устройства в дълбокия космос успяха действително да доловят този звук. Това е първичната вибрация, енергията и същността, трептяща с най-бавна скорост. Когато скоростта се увеличи, тонът също се повишава от дълбокият тътен към нежната мелодия на живота, каквато я познаваме. Всичко започва от първата вибрация. Всичко започва от звука. А звукът казал: Да бъде светлина, битие едно три. Бел прев. И се завъртял толкова бързо. Че самата му същност се нажежила до бяло и се родила светлината. А тогава, чрез простия, но изящен процес на смяна на различни частоти на въртене, енергията и същността произвела и други физически проявления. Дълбокият звук ом се превърнал в сладката видимост на живота. И словото стана плът и живя между нас. Йоанн 1 часа и 14 минути. Бел прев. Колкото по-бързо вибрирала енергията и същността, колкото по-висока била частотата на нейните тръптения, толкова по-плътно изглеждало онова, което не е плътно. Помислете, ако една точка от енергия може да се движи достатъчно бързо по права линия между точка А и точка В, ще изглежда, че тя не се намира нито в точка А, нито в точка В, а във всяка точка помежду им. Поради невообразима скорост на човешкото око ще му се струва, че тя не се намира на никое конкретно място в даден момент, а едновременно навсякъде, и ще възприема по-скоро като плътна линия между А и В. Можете сами да го проверите за себе си с малък експеримент. Нарисувайте голяма черна точка в края на прозрачна сламка. Започнете да я движите. Отляво надясно напред и обратно пред лицето си, на фона на бяла стена. Разбира се, ще виждате как точката се движи и във всеки един момент ще можете да посочите къде се намира тя. После увеличите скоростта, с която движите слъмката, докато вече не можете да виждате точката като отделен обект. Ако леко примижите, тя ще започне да ви изглежда като права линия. Човешкият ум не може да обработва толкова бързо данни. Те постъпват по-бързо, отколкото той е в състояние да ги анализира. Затова умът не знае какво вижда. Светът се състои от 2% материя и 98% пространство, но на нас не се струва, че е точно обратното. Ето как се оказва, че живеем в иллюзорен свят. Но в същото време той е бил целенасочено създаден такъв от пораждащия разум. Умът е едно блестящо измислено устройство, предназначено да анализира ограничено количество данни, постъпващи от неограничен източник. Той никога не е имал за цел да възприема всички данни наведнъж. Това е работа на душата. Аналогично, и тялото също е устройство. Тялото е физическо изражение на духа в конкретна форма, на конкретно място, в конкретно време и за конкретна цел, свързано с конкретизацията на всяна частица от цялото. Цялото е всичко и за това не е конкретно. Но то не може да преживее себе си като цяло, защото няма нищо друго с което да се сравни. Ето защо то се индивидуализира, за да може да се преживее като нещо конкретно. Процесът на конкретизация е създал това, което аз наричам физически свят. Това също е процес на ускоряване на частотата на трептене на първичната вибрация. Цялото, което представлявате вие, е нещо чудесно, но тялото е най-малко чудесното. Следва го умът, а най-чудесна е душата. Умът е толкова чудесен, че може да повлияе на тялото ви, както и на всички физически обекти. Тоест, умът ви може да създаде вашата физическа действителност. Ще повторя, умът ви може да създаде вашата физическа действителност. И не само може да го направи, но и го прави. Умът ви сътворява вашата действителност всяка минута от всеки ден, независимо дали го съзнавате. Въпросът не е дали вие създавате действителността си, а само дали го правите съзнателно или несъзнателно. Вие давате физическо изражение на нещата в своята действителност, чрез забързване на духа. Това е ползата от... Бързото мислене. Чували ли сте да хвалят някого, задето «мисли бързо»? Е, в тези думи се крие по-дълбок смисъл, отколкото предполагате. Ще си изненадате колко бързо може да мисли умът ви. Може да го прави два пъти по-бързо от обичайното чрез един елементарен процес – пренебрегване на всички предходни данни. А най-изключителното е, че можете да научите ума си на това. Как? Как да научите ума си да пренебрегва всичко, което си мисли, че знае подадена тема? С Сквантов скок към съзнателността на душата. Винаги, във всеки момент, Решението, което вземате, е дали да обърнете внимание на данните на ума или на съзнателността на душата. Когато се насочите към съзнателността на душата, вие издигате съзнанието си на върха на триъгълника, на мястото на битието. Да бъдеш или не? Той е въпросът. Шекспир ухамлет. Трети едно. Превод в Петров. Отечество 1985. Белпрев. Има обаче известна ирония в начина, по който работи всичко това, което ви описах, готови ли сте да я чуете? Тайната на тайните, която никога никой не ви е казвал. За да стигнете до съзнателността на душата, трябва да забавите скоростта. Ама чакайте! Не казах ви току-що, че трябва да мислите бързо? Да. Когато около вас се случва нещо... Трябва да мислите бързо, достатъчно бързо, за да си кажете да забавите скоростта. Първото, което ще поиска да направи умът ви, когато ви засипват постъпващи данни, ще бъде да ги анализира и да ви представи всички възможности за отговор. Това става много, много бързо. За да съкратите процеса, трябва да мислите бързо, толкова бързо, че когато умът започне да ви увлича дълбоко в предходните данни за случващото се в момента, буквално да го спрете. Тогава ще пренасочите енергията си към съзнателността, вместо към данните. Знаете, че вашият ум представлява електрическа енергия, можете дори да измерите импулсите. Прилича на превключването на влакови релси. На всички ни се случвало да мислим еднопосочно, едноканално, да предъвкваме едно и също. Ако сте пътували с влак по целия му маршрут, знаете, че така до никъде не се стига. Рано или късно се връщате пак там, откъдето сте тръгнали. И така, за да промените всичко това, трябва да сте достатъчно бързи, за да намалите скоростта. Трябва да сте толкова бързи, че да успеете да спрете препускането на ума и да забавите процеса на конкретизация, снижавайки вибрациите си до частотата на душата. Тръптенията на душата ви са толкова бавни, че не можете да ги видите. Знам, че това е точно обратното на всичко което сте учили някога и което са ви казвали другите. Всички са ви насърчавали да повишите вибрациите си и са настоявали, че просветлението се постига чрез извисяване на съзнанието. В действителност е тъкмо обратното – понижаване на вибрациите. Забавяне до частотата на невидимото. Приближаване до първичния звук. Затова монасите на изток и другия медитиращи често сядат заедно и напяват звука «Омс дълбок» Богат тон. Накратко казано, да напуснете границите на ума си. Къде е мястото на тялото ви във всичко това? Както вече казах, той е само инструмент. Въпросът е дали го използвате като инструмент на ума или като инструмент на душата? Това, което искам да ви кажа, е, че най-добре би било да е инструмент и на двете. Не искам да представям тялото като враг. То не е враг. Напротив, той е машина за чудеса. Но трябва да позволим на ума да върши това, за което е предназначен, и на душата, това, което тя е създадена да прави. Не бива да забравяме, че сме три едини същества и че тялото, макар и, и машина за чудеса, е най-маловажната от трите части. Той е устройство, което трябва да ни върши работа. За това не се увличайте по тялото си. Грижете се, разбира се, за него. Точно както бихте се грижили за колата, за дома си или за друга ценна вещ. Но не го бъркайте с това, което сте, с истинския си аз. Вие не сте тялото. Вие не сте умът. Вие не сте дори душата. Вие сте и трите и нещо повече. Вие сте духът, който формира трите. Вие сте енергията. Вие сте същността. Моля те, не съжалявай. За всички мигове, които те доведоха. Тук. Ако четеш това. Опоритостта ти е била възнаградена. И те очаква благодат. Затова сега спокойно стой там, където си. И като повъзли на въже, бележещи докъде стига ръката. Ти. Протягане след протягане. Продължаваш да си скачваш. Понякога в екстаз. Понякога в бяла гония. Селво сукал. Към светлината. Същата формула. Отново и отново. До деня, в който откриеш, че си само фар. Че си само пламък. На място. Където дори самата любов идва излиняла. Самата любов. М. Клер, 2006. Глава 23 Чудото на живота Познавам много хора, които изобщо не мислят за живота. Твърде заед съм, казвате, ще оставя тази тема на писателите и поетите. По тази причина мнозина, оказва се, живеят в свят, в който се случват неща, които никой не желая да се случват. Как е възможно 6 милиарда души да искат едно и също и да не могат да го получат, питат те. Що за свят е това, искат да знаят. Или, както се пееше в онази тъжна песен на Пеги Ли от преди толкова много години, това ли е всичко? Ако това е всичко, нека клуните да влязат. Явно това е цирк. Само, че това не е цирк, а прекрасно оркестрирана симфония, в която Бог е диригентът, а всички ние – музиканти. Единственото, което се иска от нас, за да създадем заедно прекрасна музика, е да познаваме нотите. Когато видим живота такъв, какъвто е в действителност, всичко изведнъж намира смисъл. Тогава ще приемем промените, които ни се случват не като бреме, а като дар и бъдещите промени, като проява на сътворението, а не изпитание за издържливостта ни. Животът е процес. Той не е нещо, което просто се случва, а нещо, което се случва с определена цел. Животът има своя мисия. Към какъв резултат се стремите обаче? Това е въпросът на деня. Дори въпросът на века. Отговорът може да бъде даден на две нива. На универсално ниво, животът е процесът, чрез. Който Бог изразява Бога, преживява Бога и разширява Бога. На индивидуално ниво, задачата на живота е да ви предостави пряко преживяване на това, което сте вие в действителност, а след това да ви даде възможност да преминете към следващата форма на изразяване. Казано просто, целта на живота е да познае живота и да изрази повече живот чрез процеса на самия живот, проявен посредством всички индивидуализации на живота, в конкретния случай, посредством вас. Животът постига своята цел чрез процеса, наречен промяна. С други думи, животът, Бог, непрекъснато се променя, за да може постоянно да създава, пресъздава и разширява себе си. Много хора по света смятат, че Бог е причина на промяната, защото Той е причина на всичко. Но така ли е наистина? Има ли изобщо Бог, смисъл на върховно битие, което съществува извън и отделно от нас, който да иска или да може да го направи? И ако има, защо Бог би искал да осъществи една, а не друга промяна? Защо Бог би направил това, а не «онова, защо би предпочел един човек пред друг?» Какви биха били критериите на Бога? Да, има хора, които вярват, че Бог дърпа конците със съображения, известни единствено на Него, и по презумпция на тези, които следват праведната религия, независимо коя религия наричат така в съответни случаи. Има ли нещо вярно във всичко това? Съществува ли Бог, който дърпа конците? Или животът е самоуправляващ се процес? И на двата въпроса отговорът е отрицателен. Няма Бог в смисъла на отделно, върховно битие, което дърпа конците, но и животът не е напълно самоуправляващ се процес. Чудото на живота се състои в това, че той е величаво приключение и сладко пътуване, но знам, че на много хора не им изглежда така. Когато виждам страданията на другите, силно се изкушавам да се откажа от идеята си за чудото на живота, за добронамерената вселена и за дружелюбния бог. Говорихме вече за това, а и друг път нерядко съм отговарял на тази главоблъсканица. Има обаче случаи, когато умът ми се обърква и сърцето ми натежава, и само душата ми остава в покой сред теглата, които сполетяват живота на другите, ако не и моя собствен. Защо са тези мъки, питам аз, макар да знам отговора. Защо са тези трагедии? А единствената душа ми отвръща, отново ще ти кажа, мое мило, грижовно, състрадателно. Дете, че не знаеш и не можеш да знаеш мисията на душата, която е била дадена и приета от друга благословена индивидуализация на Бога. Но няма можеш да не ми повярваш, когато ти казвам, че никой аспект на божествеността не може да бъде жертва или да пострада на нивото на душата. Знам че на човешко ниво съществува болка и жертвеност. Но ти казвам, външното проявление е част от вътрешното пътуване на всяко битие, но това не може да бъде докрай обяснено и разбрано на човешки език поради ограниченията на човешката перспектива. Тази перспектива обаче може да се промени. И това ще стане. Целият човешки род има нужда от още един носител на промяната, която ще промени всичко. Единствената душа ме вдъхнови да напише и това, да видим дали мога да ти помогна поне малко да прозреш в една далеч повиша и сложна истина. Случвало ли ти се някога да направиш, за себе си или за друг човек, или за кауза, нещо, което си смятал, че по някакъв начин ти вреди, но въпреки това си го направил за по-голямото благо? Помислих за това. Припомни си случай, когато съм правил неща, които ми се струвало, че ме нараняват но в дългосрочен план са се оказвали за мое собствено добро. Списъкът не беше кратък. После се замисли за нещата, които съм правил за другите и които по никакъв начин не са били полезни за мен самия, а дори по някакъв начин са но въпреки това съм ги правил, защото съм обичал даден човек или съм държал на някаква идея. И този списък си биваше. Сега единствената душа ме вдъхнови да се запитам, започваш ли да разбираш, че е възможно и други души да правят същото? Не мислиш ли, че те могат да правят това като част от пътуването на душата си, за да напреднат по пътя на своята еволюция или за да помогнат за еволюцията на другите? Трябваше да призная, че изведнъж разбрах всичко много по-добре. В ума си сякаш видях филм. Представих си как моята душа общува с друга душа. Във видението си вървях по тротуара в някакъв град и срещнах бездомна жена. Облегната на една стена, цялата в дрипи, смазна, немита от седмици коса, издаваща интересна миризма поради липсата на подобър репитет. Когато минавах покрай нея, тя се протегна към мен с пластмасова чаша в ръка. Дали нямаш дребни, измърмори жената. Тази жена стои там. Шест дни от седмицата, помислих си аз. Добро препитание си е намерила. Защо е да си търси работа? Ако може да изкара, Бог знае колко, пари Просия. Подминах, без дори да погледна, но после се обърнах и се приближих. Кажи ми, попитаха, защо не си намериш работа като всички останали, вместо да стоиш тук и да молиш хората за пари? Ако го бях направила, отвърна тя, кой ще, ще да застане тук, за да ти помогне да видиш кой си всъщност? Бях смаяна от отговора. Занемях. Сега ви каня и вие да замълчите. Помислете за думите на тази жена. Как ви се струват? Какво ви подсказва интуицията? Обърнете им внимание, докато се готвите да преминете към последната глава от нашата книга. Докато се готвите за последната промяна. Покажи ми се. Казах отново на Бога. И ето какво се случи, заченах светлина. Очите ми бяха и изгрев и заник. Като лунички блестяха звездите. И огряваха лицето ми. Едната ми устна другата целуна. Ушите ми чуваха океана на живота да шуми. Между очите ми се въртеше синьо колело. Между пръстите на стъпалата ми жълти полета. Ръцете ми бяха жилави дървета, косата ми. Пръсти на любовник. Прошепнах тогава. Защо ме направи такава? И ето какво ми беше отвърнато, защото не знаех името ти досега. И не бях те чувал да го пееш. Не бях виждал Вселената с такива очи. Не бях се смел така, не бях вървял по пътя на тия сълзи. Защото не познавах този екстаз. Не бях достигал такава висина. Не бях преживявал всеки нюанс на невинността с която създаваш своите болки. Не знаех, как сърцето може да порасне. Толкова голямо или да се разбие. Толкова лесно. Или да обича. Толкова безрасъдно. Безръсъдно. Емклер, 2008. Глава, 24. Деветата промяна. Ето какво разбирам сега. Някои души заедно сътворяват преживявания, които на човешко ниво са явно болезнени и вредни. Никой не може да знае, защо го правят. Може би са приели настоящото си въплъщение, за да преживеят обратната страна на нещо, което те самите са вършили в миналото. Може би са дошли, за да дадат на друга душа възможност да се изживее по определен начин. Може би са дошли, за да бъдат актьори на голямата сцена на живота, за да позволят на множество хора едновременно да осъзнаят нещо. Сещам се за загиналите на 11 септември, о както и за милионите жертвина. Холокоста Не мога да знам, нито мога да претендирам, че знам плана на душите на хората, които умират от глад, стават жертви на сексуално насилие, страдат от загуба след загуба или преживяват някаква друга болка, мъка и тъга. Мога само да им се чувствам, да копне страданията им да свършат, да обръщам внимание на онази част от себе си, която иска повече никой да не страда и с нищо да не се злоупотребява. И, както казва Мери Умали, доставя да сърцето ми да се разбие, защото само така ще се отвори. Мога да отдавам почит на тях, на тяхната саможертва, на пътя им и на избора на душата им да предприеме това пътуване. След това мога да реша кой съм аз, съотнасяйки се с тях. Кой съм аз и кой избирам да бъда по отношение на гладуващите деца по света?! Кой съм аз и кой избирам да бъда по отношение на потиснатите и унеправданите?! Кой съм аз и кой избирам да бъда по отношение на отритнатите и отблъснатите, унижените и прогонените, отчуждените и потъпканите?! Кой съм аз и кой избирам да бъда?! Това е въпросът. Животът ми дава възможност да реша това. Както и кой съм аз и кой избирам да бъда по отношение на собствения ти невероятно добър късмет, на даровете, които са ми дадени, на талантите, които съм имал шанс да развия, на добрините, които са ми били правени, на шансовете, които са ми били предлагани, на интелекта, който ми е позволено да притежавам на успеха, който съм преживял? Как искам да приема този живот и собствения си свещен аз по отношение на него? Това е въпросът. Животът ми дава възможност да реша това. А моето решение и моят отговор е животът, който живея. Вие също сте изправени пред тази възможност. Това поне го знам. Вселената заговорничи за ваше добро. През цялото време тя поставя пред вас най-подходящите и идеални хора, обстоятелства и ситуации, с които да отговорите на единствения въпрос на живота – кой съм аз. Решихте ли вече? Сигурен съм, знаете, че има два начина да решите каквото и да било. Единият е да го решите, другият е да не го решите. Но винаги помнете, да не вземете решение също решение. Важното е да не позволявате да бъдете предопределени, дефинирани по презумпция. Ако си мислите, че като не вземате никакво решение, нищо не решавате, много грешите. Ако не внимавате, решението, което не сте взели, може да се окаже. Най-голямото решение в живота ви. Затова нека бъдем наясно. Животът е нис от решения. Вие непрекъснато решавате. Всяка истина, която приемате, всяка мисъл, която раждате, всяка емоция, която изразявате, всяко преживяване, което предизвиквате, вие решавате кой сте и кой избирате да бъдете. С всяко свое действие, вие се самоопределяте. Всяка промяна в колективното преживяване на човечеството е била създадена чрез колективното преживяване на човечеството и всяка промяна в индивидуалното преживяване на вашия живот е била създадена чрез индивидуалното преживяване на вашия живот. Казах го преди, сега ще го повторя. Животът е енергия, която поддържа енергията на самия живот. Животът се самоподхранва и самосъздава. Животът вдъхновява живота за живот чрез процеса на самия живот. Когато в живота ви се случи промяна, то е защото нещо не е работело както трябва и вие сте се опитали да го промените. Може да не го съзнавате, но ви гарантирам, че точно така е станало. Вие сте предизвикали промяната заедно с хората, които са ви помогнали. Нека ви дам само един пример как може да се случи това. Всяка вечер един мъж се връща от дома в лошо настроение заради живота в офиса. Вече не харесва работата си. Презира шефа си, не уважава колегите си, ненавижда цялата компания. Той обаче е умен мъж и тъй като няма никаква перспектива за друга работа, успява добре да прикрива чувствата си. Не казва нищо необмислено, не критикува, не издава антипатията си, изобщо отвън изглежда лоялен, образцов служител. След няколко месеца неочаквано е уволнен. Съкратен. Не може да разбере защо. С какво го е заслужил? С нищо. Отговорът е с нищо. Но е направил нещо, за да го създаде. Отрицателната му енергия, колкото и добре да е била скрита, е създала енергийно поле, от което е произлязло въпросното събитие. Вярвате ли, че е така? Вярвате ли, че нещата могат да се случат по този начин? Доверете ми се. Точно така става. Каквото мисли човек сърцето си, в това се превръща. Ако ден и нощ мисли колко мрази някое място и че повече не иска да бъде там, желанието му ще се изпълни, дори никога да не каже и дума за това. Животът е като дух, пуснат от бутилка. Той ни казва, вашето желание е заповед за мен. Да вземем сега вашето собствено положение в момента. За разлика от човека от нашата история, който мрази работата си, вие вероятно никога не сте пожелавали дори в най-съкровените си мисли промяната, която преживявате. Всичко се случило против вашата воля. Как става това? Съвсем просто. Може да не сте пожелавали тази промяна, но на някакво ниво сте знаели, че може да се случи. Не просто сте го предполагали, а сте го знаели дълбоко в сърцето си. Именно знанието, а не желанието създава най-силната енергия. Знанието винаги побеждава желанието. Причината е, че знанието съдържа огромна мощ в себе си. Желанието е слабо и несериозно. Но когато знаеш нещо със сигурност, можеш да местиш планини. Някой беше казал, каквото знаеш, това е. Може да си пожелаваш да спечелиш един милион от лотарията, но ако знаеш, че няма шанс, наистина няма шанс. Може да си пожелаваш да излезеш с най-привлекателното момиче от класа, но ако знаеш, че няма шанс, наистина няма шанс. Може да си пожелаваш да се чувстваш добре по отношение на промяната, която се случва в момента, но ако знаеш, че няма шанс, наистина няма шанс. Ако с желание се сбъдваха мечтите. Е Желанието е едно Добро начало Говорещият Штурец е прав за това. Но трябва да превърнете желанието съзнание, че то ще се изпълни. Трябва да знаете, че ще се изпълни. Но какво ще си кажете, ако в края на краищата не се изпълни? Тогава трябва да си спомните, че човек винаги твори на три нива – на подсъзнателно, на съзнателно и на свръхсъзнателно. На свръхсъзнателно ниво вие се обединявате с всички други души. За да създадете идеалните условия, в които да еволюирате. Затова действителността, която сте произвели, промяната, която преживявате в момента, не е нещо, което сте създали сами. Създали сте я в сътрудничество с други. Всички други участници във вашата игра на живота са ви помогнали. Заедно сте сътворили този резултат. По причини, които са ви добре известни. По начин който служи на плана на всички вас. С това просто отново казваме, че всичко се случва за добро. След като знаете, че всичко се случва за добро, няма защо да се бунтувате. Забавното тук е, че когато не се бунтувате, вие създавате енергийно поле на такова спокойствие и хармония с селената, че по силата на закона за привличането животът ви се изпълва с още повече спокойствие и хармония. Душата ви знае, че процесът на съвместното сътворение никога не налага волята на един над волята на друг. Нищо не може да се случи срещу вътрешната ви воля. Дори смъртта ви. Особено смъртта ви. По-подробно и вдъхновяващо изследване на тази тема ще намерите в книгата дома с Бог в живот», който никога не свършва. Предвид кой и какво сте, индивидуализирана божественост, е невъзможно да се случи нищо, което да наруши най-висшето ви желание. Кроежите на живота винаги са в хармония помежду си. Затова на някакво ниво вие трябва да сте се съгласили с всичко това, което се случило и което се случва в момента. То не се случва с вас, а чрез вас. Затова душата никога не е нещастна. И защо да е нещастна, ако винаги получава, каквото иска? Съвсем друг въпрос е защо я да иска това, което получава сега. Отговорът е, винаги има причина, свързана с желанието на душата да еволюира. Понякога душата еволюира много по-бързо, като се отказва от това, което умът иска, в полза на това, от което някой друг има нужда или което ситуацията изисква. Умът може и да не е съгласен, но душата винаги е. За това не се опреквайте. Не се обвинявайте и не се самобичувайте за резултатите, които сте създали, съзнателно или не колкото и отрицателни да ви изглеждат. По-добре проявете състрадание към себе си, ако не разбирате истинската причина за тях, а после се потупайте по рамото, задето успявате да се справите с тях, похваляте унази великолепна част от себе си, която се умява да си проправи път, и накрая поздравете този свой аспект, който в крайна сметка открива ползата от тях. Ще разберете, че сте променили схващането си за живота, когато първо стигате до последния извод. Тогава във всичко в живота си ще виждате възможност, а не нещастие, дар, а не капан. И нагласата ви за самия живот ще пресъздаде себе си в самия живот. След като промените схващането си за живота и неговата цел, ви остава само една крачка, за да промените схващането си за себе си, т.е. да промените самоличността си. Направете го и ще промените всичко. Може би бихте искали да си починете и да помислите върху това. Когато сте готови, да се върнем на... Пътят към дома. Уилям Шекспир го е казал много точно. Има по земята и небето неща. Хорацио, които нашета нещастна философия не е дори сънувала. Шекспир, Охамлет. Едно цяло и пет превод в Петров. Отечество, 1985. Бел прев. Последната промяна от нашия списък спокойно би могла да бъде и първа. Ако целият човешки род можеше да приеме този нов начин на мислене, този нов начин на преживяване на самия живот, тогава всеки миг от живота на всеки човек щеше завинаги да се промени. Сега вълканя да направите тази последна промяна промяна 9. Променете самоличността си. Когато бяхте, или поточно от 8 или 9 годишна възраст, докато не напуснах дума на родителите си, баща ми постоянно ми задаваше един и същ въпрос, обикновено през седмица. Ти за кого се мислиш? Въпросът му беше предизвикан от фрустрацията му, но ако той се е чувствал фрустриран, да беше погледнал нещата от моята страна. Аз нямах представа кой съм и какво правя тук, нито имах идея какъв е смисълът на живота или защо е такъв, какъвто е. Не го разбирах този живот, не бях съгласен и не го исках такъв. Но не ми харесваше и мисълта да го изгубя. Всъщност имаше моменти когато тази перспектива ме блазнеше. Сега съм щастлив, че устоях на изкушението да сложа край на най-великолепното. Преживяване, което може да има душата. Колебаех се и се олюлявах, а пътят ми на беника гладък. Но се справих. И благодаря на Бога за това. Започнах да се надявам, че някъде ще намеря отговор на всичко това, ще открия причина и смисъл. Мислех, че просто има нещо, което не проумявам и което би променило всичко. След разговорите ми с Бога разбрах, че никога няма да открия това нещо в предходните данни на ума си. Знаех, че трябва да установя връзка с по-голям източник. Знаех, че трябва да започна редовно да общувам с душата си. Направих го по свой начин. Вече ви казах, че има не само един начин за медитация. Техниката която ви описах, е чудесен начин за смълчаване на ума и свързване с душата. Но тя не е единственият и непременно най-добрият за всички начин. Има много хора, които се затрудняват да седят в безмълвна медитация. На някои им се струва, че изкуството на медитацията е непостижимо за тях. Точно така се чувствах дълго време и аз, защото по природа съм нетърпелив човек и този вид медитация ми изглеждаше непоносим. Тогава някой ме запозна с медитацията с ходене и изцяло промени представата ми за медитация. Ето, че и аз можех да я правя. Първото нещо, което стана, след като научих за медитацията с ходене, беше, че представата ми за медитацията напълно изчезна, за да бъде заменена от нова, по-ясна и по-точна картина на случващото се. За мен медитацията винаги е означавала пречистване на ума от всичко, така че да може да остане пространство за. Пустотата и за съзнанието на нищотата на всичко или нещо такова. Мислех си, че от мен се очаква да изпразня ума си, да седна на едно място, да затворя очи и да не мисля за нищо. От това полудявах, защото умът ми просто не може да се изключи. Той постоянно мисли ли, мисли за нещо. Хич не ме биваше да седя с кръстосани крака и затворени очи, концентриран върху нищото. Чувствах се потиснат и почти никога не медитирах, но завиждах на всички, които твърдяха, че го правят, макар тайно да се чудех дали наистина го правят или просто изпълняват определени движения, без да правят нещо повече от мен. Тогава в живота ми се появи учител и ми каза, че имам напълно погрешна представа за медитацията. В медитацията, обясни ми тя, не била важна пустотата, а фокусирането. Вместо да се... Опитвам да стоя неподвижно и да не мисля за нищо, тя ми предложи да я медитирам, докато вървя и се движа, фокусирайки се върху конкретни неща, върху които попада погледът ми. Представи си стрък трева, каза ми тя. Мисли за него. Гледай го отблизо. Съзърцавай го целенасочено. Обърни внимание на всеки негов аспект. На какво ти прилича? Какви са отличителните му белези? Какъв е на усещане? Как ухае? Какъв е размерът му спрямо теб? Внимателно го разгледай. Какво ти казва той за живота? Преживей тревата в нейната завършеност и цялост. Събуй се и походи бос по нея. Не мисли за нищо друго, освен за краката си. Фокусирай се върху стъпалата си и мисли какво точно чувстваш в тях. Кажи на ума си да не чувства нищо друго в този момент. Но обръщай внимание на другите постъпващи данни, освен тези, които идват от стъпалата ти. Затвори очи, ако това ще ти помогне. Върви бавно и съзнателно, позволявайки на всяка стъпка да ти разкрива по нещо за тревата. После отвори очи и разгледай тревата наоколо. Но обръщай внимание на входящите данни, освен на тези които се отнасят за тревата и идват от очите и стъпалата ти. Сега се фокусирай върху обонянието си и виж дали можеш да помиришеш тревата. Но обръщай внимание на входящите данни, освен на тези, които се отнасят за тревата и идват от носа, очите и стъпалата ти. Можеш ли да фокусираш вниманието си по този начин? Ако успееш, ще преживееш тревата по начин, по който никога до сега не си я преживявал. Ще узнаеш повече за нея, отколкото някога си знаел, при това на по-дълбоко ниво. Вече никога няма да преживяваш по стария начин. Ще разбереш, че цял живот си пренебрегвал тревата. След това ми каза да направя същото с някое цвете. Мисли за него. Гледай го отблизо. Съзърцавай го целенасочено. Обърни внимание на всеки негов аспект. На какво ти прилича? Какви са отличителните му белези? Какво е на усещане? Как охае? Какъв е размерът му спрямо теб? Внимателно го разгледай. Какво ти казва то за живота? Преживи цветето в неговата завършеност и цялост. Помириш и го. Не мисли за нищо друго, освен за носи. Фокусирай се върху носи и мисли какво точно усещаш там. Кажи на ума си да не преживява нищо друго в този момент. Не обръщай внимание на другите постъпващи данни, освен тези, които идват от ности. Затвори очи. Ако това ще ти помогне. Сега се фокусира и върху усещането си за допир. Внимателно докосни цветето. Докосвай го и го мириши едновременно. Не обръщай внимание на входящите данни, освен на тези, които се отнасят за цветето и идват от върховете на пръстите и ности. После отвори очи и внимателно се вгледай в цветето. Можеш ли да го помиришеш пак, въпреки че е достатъчно далеч от лицето ти, за да го виждаш и докосваш? Ако да, ще преживееш цветето по начин, по който никога досега не си го преживявал. Штатски узнаеш повече за него, отколкото някога си знаел, при това на по-дълбоко ниво. Вече никога няма да го преживяваш по стария начин. Ще разбереш, че цял живот си пренебрегвал цветята. После направи същото с някое дърво. Приближи се до дървото и помисли за него. Гледай го отблизо. Съзерцавай го целенасочено. Обърни внимание на всеки негов аспект. На какво ти прилича? Какви са отличителните му белези? Какво е на усещане? Как охае. Какъв е размерът му спрямо теб? Внимателно го разгледай. Какво ти казва то за живота? Преживей дървото в неговата завършеност и цялост. Постави ръце на него и го почувсетивияй. Не мисли за нищо друго, освен за ръцете си. Фокусирай се върху ръцете си и мисли какво точно усещаш там. Кажи на ума си да не преживява нищо друго в този момент. Но обръщай внимание на другите постъпващи данни, освен тези, които идват от ръцете ти. Затвори очи, ако това ще ти помогне. Сега се фокусирай върху обонянието си и помириш и дървото. Продължавай да го докосваш, като в същото време го и миришеш. Но обръщай внимание на входящите данни, освен на тези, които се отнасят за дървото и идват от върховете на пръстите и ности. После отвори очи и внимателно се вгледай в дървото. Огледай го цялото и помисли дали би могъл да си изкачиш съзнанието си до върха му. Можеш ли да го помиришеш пак, въпреки че е достатъчно далеч от лицето ти, за да го гледаш? Продължавай да го докосваш. Можеш ли да задържиш вниманието си така? Ако спееш, ще преживееш дървото по начин, по който никога досега не си го преживявал. Ще узнаеш повече за него отколкото някога си знаел, при това на по-дълбоко ниво. Вече никога няма да го преживяваш по стария начин. Ще разбереш, че цял живот си пренебрегвал дърветата. Сега се отдалечи от дървото и прекъсни всякакъв физически. Контакт с него Можеш ли да преживееш дървото, когато не стоиш непосредствено до него? Преживей го изцяло. Не се очудвай. Ако можеш да помиришеш дървото дори от разстояние. Не се очудвай, дори ако можеш, в определен смисъл, да го почувстваш от мястото, на което стоиш в момента. Ти си се отворил за вибрацията на дървото. Улавяше я, виж колко можеш да се отдалечиш, без да губиш връзката. Когато преживяването изчезне, приближи се отново към дървото. Виж дали така ще възстановиш връзката. Тези упражнения ще ти помогнат да развиеш способността си да фокусираш вниманието си върху това, което искаш да преживееш на висше ниво. Сега тръгни да се разхождаш. Разхождай се на мястото, на което живееш. В провинцията, в града, няма значение. Върви бавно, но съзнателно. Оглеждай се наоколо. Нека погледа ти се спира, където поиска. Когато попадне на нещо, Фокусирай вниманието си върху него. Може да е всичко – камион за буклук, пътен знак, пукнатина в тротуара, къмъче на улицата. Вгледай се внимателно в него от мястото, на което се намираш. Съзърцавай го целенасочено. Обърни внимание на всеки негов аспект. На какво ти прилича? Какви са отличителните му белези? Какво е на усещане? Как охае? Какъв е размерът му спрямо теб? Внимателно го разгледай. Какво ти казва то за живота? Продължи разходката си. Избери си три неща по пътя, върху които да се фокусираш по този начин. Това трябва да продължи най-малко половин час. Не можеш да съзърцяваш пълноценно три неща за пократко време, поне в началото. После ще можеш да възприемаш нещата за части от секундата. Но сега се учиш. Това е медитация с ходене, ти учиш ума си да престане да пренебрегва всичко, което преживяваш. Учиш го да се фокусира върху конкретни аспекти от опита ти, за да можеш да преживяваш нещата пълноценно. Практикувай тази медитация в продължение на три седмици и вече никога няма да преживяваш живота по същия начин. После направи последната крачка. Разходи се навън или вътре, ако предпочиташ. Можеш да ходиш, където поискаш, от спалнята до кухнята е напълно достатъчно. Има толкова неща, които можеш да видиш, да докоснеш, да преживееш. Можеш да прекараш три часа само с килима. Този път не избирай конкретна част от това, което виждаш. Опитай се да възприемеш всичко, да се фокусираш върху всичко едновременно. Опитай да възприемеш цялостната картина. Затвори очи отначало. Ако това ще ти помогне. Помириши, каквото можеш да помиришеш, чуй каквото можеш да чуеш, усети каквото можеш да усетиш в пространството около себе си. После отвори очи и виж каквото можеш да видиш зрението си. Гледай всичко и нищо конкретно. Виж всичко. Помириш и всичко. Почувсетивия и всичко. Ако започне да ти идва твърде много, фокусирай се върху конкретна част, за да не изгубиш равновесие. С достатъчно практика скоро ще можеш, където и да се озовеш, да преживяваш всичко на дадено ниво. Ще осъзнаеш, че така буквално вървиш към дома. Извисил си съзнателността си. Издигнал си съзнанието си. Разширил си способността си да присъстваш тук, в мига. Ако го правиш седнал и със затворени очи, това ще бъде безмълвна медитация. Виждаш ли колко е просто? После ми се усмихна, пробвай и с секса. Когато веднъж преживееш секса по този начин, вече никога няма да искаш да го правиш друго яче. Ще осъзнаеш, че цял живот си пренебрегвал това, което всъщност се случва. И се засмя. След малко ще ви разкажа за спиращата медитация. А сега се разходете. Не съм мислил, че ще ви го кажа, но ето, че и това стана. Разходете се. А когато сте готови, нека продължим с... Спиращата медитация. Има много. Начини да се медитира и за мен това бе едно чудесно откритие. Една от най-силните форми на медитацията в моя случай се оказа спиращата медитация. Тя може да се прави навсякъде и отнема съвсем малко време. Идеална е за заети хора в движение. Спиращата медитация е точно това, което подсказва името и да спрем да правим това, с което се занимаваме, само за момент, и да насочим вниманието си към нещо, свързано с него. Да го дисектираме и да се вгледаме внимателно в някоя от частите му. Различава се от медитацията сходене по това, че не ви е нужен половин час или повече. При медитацията сходене нарочно излизаме на разходка с нарочната цел нарочно да се фокусираме върху нарочно преживяване. При спиращата медитация не отделяме толкова много време, но постигаме същото – фокусиране. Спиращата медитация може да се прави и когато сте най-заети. В комбинация със седещата медитация и медитацията сходене може да образува силно три от инструменти, които драстично ще променят вашата действителност и ще издигнат съзнанието ви за съвсем кратко време. Тя може да има трансформативен ефект, дори когато се използва самостоятелно. Ето как работи спиращата медитация. Решете шест пъти дневно, всеки ден, да спирате това, което правите в момента, за 10 секунди, и да се вглеждате внимателно, да се съсредоточите в един от неговите компоненти. Да кажем, че миете чиниите. Спрете за 10 секунди и се вгледайте дълбоко в един от аспектите на това, което правите. Например, във водата. Вижте как се плиска върху чиниите. Можете ли да преброите капките вода върху чинията в ръката си? Направете го. Знам, че е невъзможно, но се опитайте да го направите за 10 секунди. Осмислете чудото на водата. Вгледайте се дълбоко в нея. Надникнете вътре. Влезте в нея, в съзнанието си. Вижте какво ще преживеете там, какво ще откриете. Просто спрете за един кратък миг и оценете този миг. Ето, че десетте секунди изтекоха. Излезте от тази, фокусирана действителност и се върнете към общото си преживяване. Не се, изгубвайте в него. Примигнете няколко пъти бързо с очи или штракнете с пръсти. Обърнете внимание какво сте преживели в този кратък момент. Продължете да вършите това, с което сте се захванали. Не се изненадвайте, ако то вече не ви изглежда същото. Това, което правите, е истински да оцените дадено нещо. Това значи да го направите по-голямо, да го увеличите, като стоиноста на собственост, например. Чрез пиращата медитация вие повишавате стоиноста на живота си. И самия живот. Личният ми опит сочи, че така неизменно се връщаме към покоя. За да си напомняте да го правите по шест пъти дневно, може да си вземете малък таймер или да настроите часовника си да ви подсеща. Когато свикнете, ще започнете да го правите автоматично, без да се налага да си напомняте. Когато вървите по улицата, просто ще спирате за момент, ще си избирате част от това, което виждате и ще го виждате по нов начин. Ще знаете същото, което сте знаели и преди, но по-дълбоко. Това се нарича Да познаеш отново. Това е целта на целия ви живот да познаете отново истината и истинския си аз. Това може да стане по хиляди начини. Може да уловите отражението си във витрината на магазина. Да видите преминаващ автобус. Да забележите куче на улицата или камъче в краката си. Няма значение върху какво ще се фокусирате. Просто спрете за един кратък миг и го оценете сам по себе си. Преживайте същото, докато правите любов. Спрете за 10 секунди, разделете мига на съставните му части, изберете една от тях и вникнете дълбоко в нея. Може това да е погледът в очите на любимата. Или усещането, което изпитвате или създавате. Просто спрете за един кратък миг и го оценете сам по себе си. Имам неща, при които редовно правя тази медитация, и любенето е едно от тях. Също и вземането на душ. Храненето. Вземете едно грахче или зърно царевица от чинията си. Помислете за него. Оценете го. Усетете напълно вкусно. Времето за хранене вече никога няма да бъде същото за вас. Банята няма да бъде същата. Правенето на любов няма да бъде същото. Вие няма да бъдете същите. Това е спиращата медитация. Отнема по една минута на ден. 60 секунди, разделени на 6 по 10. Шест момента, в които можете да постигнете свещено преживяване. Още днес изберете момент, в който да спрете това, което вършите. Просто спрете. Вгледайте се дълбоко в мига. Ако не друго, просто затворете очи и се фокусирайте върху звука от собственото си дишане. Преживейте чистата енергия на живота, която преминава през тялото ви. Слушайте се в дишането си. Наблюдавайте се как дишате дълбоко. Самото вслушване ще ви подтикне да вникнете по-дълбоко в преживяването и да започнете да дишате още по-дълбоко. Това е нещо прекрасно, нещо изключително. Спирането ви кара да навлезете по-дълбоко. По-дълбоко в преживяването си, по-дълбоко в ума на Бога. Ето една програма за медитации, която препоръчвам на много хора. Едно – медитация с ходене сутрин, две – спираща медитация шест пъти през деня, три – седеща медитация вечер. Целта на всички тези медитации е да се фокусирате. Да съсредоточите вниманието си върху преживяването. Причината – да бъдете тук и сега. Фокусирането върху настоящето ви отдръпва от миналото и бъдещето. Вече не съществувате в тези иллюзии. Единствената ви реалност е мигът тук и сега. В тази съзнателност ще откриете покоя. Както и любовта. Защото покоят и любовта са едно и също и вие ставате едно и също когато навлезете в свещеното преживяване. Опражнете спиращата медитация още сега. Съвсем просто е и отнема само 10 секунди. Ето, сега. Спрете. А след 10 секунди продължете нататък, за да откриете. Кой сте? Един друг прекрасен учител ми показа медитацията «Кой?». Ето как изглежда тя. Винаги... Когато ви обземе емоция, която не желаете да преживявате, си кажете просто «Кой?» Точно така. Кажете си «Кой?» Запитайте се «Кой е тук сега?» Кой преживява това? Ако сте сами, можете дори да си напявате тези въпроси. Ефектът може да е много силен. Поемете си дълбоко дъхи, издишайки, запейте тихо, но със сила в гласа ко о -ой", удължете гласната докато останете без бездъх. После вдишейте отново и повторете. Направете го три пъти. Така ще забавите вибрацията си и невидимата част от вас ще има възможност да се покаже. Ако не сте сами или се намирате на публично място, можете да си го изпеете на ум. Или просто да си зададете въпроса, който ви предложих по-горе, кой преживява това? Можете, разбира се, да се идентифицирате с който иде от множеството азове, населяващи вътрешния ви свят. Имате малък аз и голям аз, наранен аз и изцелен аз, оплашен аз и храбър аз, безпомощен аз и силен аз, разтревожен аз и уверен аз. Но това, което се надявам да се случи, след като с вас проведохме този разговор, е, че когато правите медитацията, кой, ще насочите съзнанието си право към. Най-големият Истинния аз. Вие не сте човешко същество. Вие не сте личност на име Джон Смит или Мери Джонс. Вие не сте вашето тяло, не сте вашият ум и не сте вашата душа. Това са все неща, които вие притежавате. Вашият аз има тяло, ум и душа. Но самият ви аз е много по-голям от всяко едно от тях и дори от трите заедно. Вашият аз е бог в конкретизирана форма. Вие сте индивидуализирана божественост. Вие сте аспект на божественото. Същото въжи за всички всичко. Светът, в който дишате, живеете и съществувате, е раят. Божието царство не е място, където се стремите да се завърнете, а място, където живеете в момента. Там се намирате винаги и във всеки смисъл. Това царство се състои от три свята. Свят на познанието, свят на преживяването и свят на битието. В момента съзнанието ви е фокусирано върху света на преживяването, известен още като физически свят или свят на относителното. Тук вие разполагате с инструментите, които могат да ви помогнат да преживеете това, което сте дошли да преживеете, а именно кой сте в действителност истинския вяз. Можете не само да го преживеете но и да го сътворите отново в най-великолепната версия на най-прекрасната си визия. В това се крие чудото на живота, в това се крие вашето величие. Знам, че това е промяна в начина, по който мислите за себе си. Знам, че това е промяна в начина, по който живеете живота си. Това е промяна, която ще промени всичко. Направете тази промяна постоянна, не просто временна идея. Направете я постоянна, още сега. Защото ще ви го кажа отново, това е промяна, която ще промени всичко. Излез навън и играй. Каза Бог. Дал съм ти вселени, в които да тичаш на воля. Ето, вземи това и се обгърни с него. Нарича се любов. Тя винаги, винаги ще те топли. Извездите. Слънцето, луната и звездите. Често вдигай поглед към тях, за да ти напомнят. За собствената ти светлина. И очите, о, гледай в очите на всеки любовник. Взирай се в очите на всеки. Защото те ти дават своите вселени. В които да тичаш на воля. Ето. Дадох ти всичко, от което имаш нужда. Сега излез, излез навъни. Играй. Излез навън и играй. Мклер 2007. Допълнителна информация. Много хора са ме питали: "Как мога да осъществя промените, за които говорите? Те чуват посланието, виждат целта пред себе си, но не знаят как да стигнат дотам." Винаги им давам един и същ отговор. Ако действително искате да промените мисленето си, съвщтанията си за живота и за самите себе си. Помогнете на някой друг да направи тази промяна. Каквото давате на другите, давате го на себе си. Сега, когато сте прочели тази книга, можете наистина да помогнете на много хора. Първо можете да получите помощ, после да предложите помощ, като се свържете с хора от целия свят, участващи в една онлайн общност, която има за цел да помага на всички свои членове, както и на всички други, които я потърсят, да променят начина, по който преживяват промяната. Невъднъж вече споменах за нашата мрежа за промяна на промяната, която ще откриете на адрес wwwh Тук ще намерите множество източници, които ще ви помогнат сега и в бъдеще. Ето част от тях, едно секция «Въпроси и отговори», в която можете да зададете всеки въпрос, възникнал по време на четенето, и да получите отговор от мен или от някой от консултантите, които аз лично съм подбрал и съм поканял да работят заедно с мен. Две лично интерактивно пространство, вашето лично място на сайта, в което можете пряко да преживеете текста на тази книга, като отговаряте на специфични въпроси и правите упражнения, предназначени да ви помогнат да осмислите информацията и да използвате в живота си. Тук можете да си водите дневник на преживяванията си и да получавате обратна връзка от други членове на мрежата. Три табло за съобщения, чрез което можете да общувате с други членове на мрежата, да обменяте коментари и наблюдения, да давате и да получавате идеи и подкрепа. Четири видео и аудиозаписи по много теми, свързани с поредицата «Разговори с Бога», от която възникна и настоящата книга. Пет секция е допълнителни материали, в която са изброени книги, хора и организации, които могат да ви помогнат да се справите с големите промени в живота си. Шест лични консултации от мен или друг избран от вас консултант с предварителна оговорка, платена услуга. Седем статии, свързани с различни аспекти на предоставената тук информация. Осем график на всички предстоящи семинари за промяна на промяната с възможност за ползване на отстъпка като член на мрежата. Девет бюлетин, в който можете да публикувате информация за най-различни събития, както и други интересни. Материали, включително свои стихове, съчинения и дъра. 10 център за подкрепа, в който можете да потърсите повече информация, помощ, препоръчителна литература, хора и организации, които да ви улеснят в житейските преходи. 11 секция с често задавани въпроси и допълнителни обяснения, в която материалът от тази книга се разисква още по-подробно. 12 секция. Как преживях голямата промяна в живота си в която членовете на мрежата споделят собствените си истории. Искрено се надявам и вие да се възползвате от богатството от материали, които са на разположение на членовете на мрежата за промяна на промяната. Просто посетете сайта и се свържете с нас. Предлагам на вниманието ви и още някои интересни сайтове – www.msr.com Уебсайтът на поетесата, чието стихове цитирам тук www.mln.com удивителен учител и водач в живота www.mln.com личният уебсайт на автора www.sidwell.org Уебсайта на фундация Разговори с Бога HTTP двоеточия дабл наклонена черта www.free2bulletin.com Уебсайтът на глобалното образователно движение базиращо се на посланията от «Разговори с Бога». Ще приключа с нещо, което авторите обикновено слагат в началото – благодарностите. Преместих ги в края на книгата, за да можем веднага да започнем разговора си, без предисловия. Това обаче по никакъв начин не омалуважава значението, което им придавам. Дълбоко съм задължен на всички, на които изказвам благодарност, а посвещението на книгата е искрено изражение на едно признателно сърце. Благодарности За мен е важно официално да благодаря на всички онези, които са спирали дъха ми и са променяли преживяванията ми със своето учение, и някои, от които съм имал честа да познавам лично. Ако идеите тук ви се струват ценни, то не защото аз съм гениален, а защото съм имал благословията да открия хора с истинска мъдрост, дълбоки прозрения и смайваща яснота, и съм стъпил на раменете на гиганти. Сред тях са Алан Куен, Тери Кулф, Вернер Ерхарт, Лайман Гризолт, Джин Хъстън, Барбара Маркс Хабарт, Джери Джамполски, Байран Кейти, Доктор Лиса Тоборос, Доктор Илчи Ли, Харт Толе, Денис Уивър Мариан Уилямсън Прочитайки тази книга, вие чухте техните думи и почерпихте техните идеи чрез мен. При толкова много учители за мен е невъзможно да кажа коя концепция, идея и вдъхновение откъде точно са дошли. Дължа на всички тях изключително много и съм им дълбоко признателен. Искам също така да благодаря на Бетти Джери Старк, родителите на съпругата ми, Двама от най-благородните хора, които някога съм имал привилегията да познавам. Щедри на добрина, внимателни, чувствителни, грижовни в отношението си към всички, до чието живот се докосват, търпеливи, сърдечни в разбирането, безкрайно прощаващи и приемащи, тези две прекрасни личности са вдъхновения за мен да стана по-добър човек, не като казвам, че бих могъл, а като показвам, че ние всички бихме могли да бъдем по-добри. Отгледали са прекрасна дъщеря, която е всичко това, многократно увеличено, живо доказателство за това, което са те. Нил Доналд Уолш Когато всичко се променя Промени всичко Първо издание Превод Ирина Еманушева Редактор Анета Мечева и Сирма Велева Графичен дизайн Красимира Деспотова Коректор Милена Христозова Контотърна обработка Христина Младенова. Печат Инвестпрес АД. HTTP двоеточия дабл наклонена черта 4TI.MI. Издателска къща Киба. София 1336, пъка 70. Тел 8241020, факс 9250748. www.kibi.net ФСКИБ.нет Център за книги и здраве КИБА